Гарпер Лі Вбити Пересмішника. Переклад з англійської Тетяна Некряч читає Дмитро Щеботюк Містеру Лій Алісі на знак любові та приязні. І Юристи. Гадаю, були колись дітьми Чарльз Лем. Частина 1. Розділ перший Коли моєму братові Джемі майже виповнилося 13 років, у нього трапився складний перелом руки в лікті. Щойно перелом загоївся і розсіялися страхи Джемі, що він більше не зможе грати у футбол. Ця травма не надто його турбувала. Ліва рука в нього стала трохи коротша за праву. Як він стояв або ходив, то долоню тримав під прямим кутом до стегна. Але те було йому байдуже. Головне, що він міг і далі ганяти м'яча. Відтоді спливло достатньо років, щоб можна було поглянути на них як на минуле, і ми іноді обговорювали події, що призвели до того нещасного випадку. Я твердила, що все почалося з Юелів, а Джемі, який був на 4 роки за мене старший, наполягав, що початок треба шукати раніше. А саме того літа, коли до нас приїхав Діл, і в нього виникла задумка виманити з дому примару Редлі. А я казала, якщо брат хоче дошукуватися першопричин, то варто почати з Ендрю Джексона. Якби генерал Джексон не погнав індіанців племені Струмка угору по Струмку, тоді Саймон Фінч не приплив би на своєму човні річкою Алабама, і де б ми всі в такому разі були? Ми з Джеммі вже не вирішували своїх суперечок кулаками, як з Малку, тому звернулися до Атикуса, щоб він нас розсудив. Батько сказав, що ми обоє маємо рацію. Ми – південці. Отож, деякі наші родичі й соромляться, що жоден з відомих нам пращурів не брав участі в битві при Ганстенсі. Вирішальна битва для нормандського завоювання Англії, яка відбулася 14 жовтня 1066 року. Ні з боку англосаксів, ні з боку норманів. З предків ми знаємо тільки Саймона Фінча – Фармацевта з Корнвелла, який до того ще й промишляв хутровиною і побожність якого поступалася лише його скнарості. В Англії Саймона переслідували ті, кого їхні ліберальніші одновірці називали методистами. А Саймон також вважав себе методистом, тож він переправився через Атлантику до Філадельфії, звідти потрапив на Ямайку, потім до Мобіла і до Сент-Стефана. Пам'ятаючи настанови Джона Веслі про багатослів'я під час купівлі й продажу, він заробив чималенько практичною медициною. Проте щастя не здобув, бо час боявся зашкодити славі Божій. Наприклад, вбиратися у розкішний одяг чи носити золоті прикраси. Тому Саймон, забувши приписи свого навчителя щодо володіння невільниками, купив собі трьох рабів і з їхньою допомогою почав будувати маєток на берегах Алабами десь за 40 миль від Сент-Стефана. Він повернувся до Сент-Стефана тільки одного разу, щоб знайти собі дружину, і вже з нею завів потомство, у якому переважали доньки. Саймон дожив до вельми поважного віку і помер багатієм. Чоловіки з цього роду зазвичай залишалися в маєтку, який називався «Пристань Фінча», і заробляли на життя бавовною. Маєток був цілком самодостатній, хоча й скромний на тлі сусідніх плантацій. На пристані виробляли все необхідне, окрім льоду, пшеничного борошна й одягу. Все це завозилося на пароплавах з мобіла. Саймонс прийняв би з безсилою лютю сутички між північю і півднем, оскільки війна позбавила його нащадків усього, що вони мали, окрім землі. Але традиція жити у своєму маєтку лишалася непорушною аж до початку ХХ століття, доки мій батько. Атикус Фінч не вирушив до Монтгомері вивчати право, а його молодший брат до Бостона вивчати медицину. Їхня сестра Олександра була єдиною з Фінчів, хто залишився на пристані. Вона вийшла заміж за маломовного чоловіка, який тільки робив, що лежав у гамаку біля річки і споглядав за своїми вудочками. Коли батько отримав диплом юриста, він повернувся до Мейкома і розпочав свою практику – Мейком – розташований миль за 20 на схід від пристані Фінча. Головне місто округу Мейком. У кабінеті Атикуса в будівлі суду вміщалися тільки вішак для капелюхів, плювальниця, шахівниця і незаплямований кодекс штату Алабама. Першими батьковими клієнтами стали дві останні особи, яких повісили у Мейкомській міській в'язниці. Атакус умовляв їх погодитися на великодушність штату, який готовий був дарувати їм життя за умови визнання провини у вбивстві другого ступеня, тобто ненавмисному. Але ті були з роду геверфордів, а у нас кожному відомо, що всі геверфорди невиправні у партюхи. Ті двоє геверфордів уколошкали головного місцевого коваля через непорозуміння, викликане тим, що він буцімто захопив їхню кобилу необачно вчинили це у присутності трьох свідків, та ще й наполягали, що тому сучому сину так було і треба, і вважали, що такого пояснення цілком досить для виправдання. Вони вперто не визнавали, що винні у навмисному вбивстві першого ступеня, отже Атикус майже нічого не міг зробити для своїх клієнтів, хіба що прийти на їхню страту. І ця подія, вочевидь, породила у мого батька глибоку нехіть до кримінальних справ. Протягом перших п'ятьох років життя у Мейкомі Атикус головно переймався економією. Він вкладав увесь свій заробіток в освіту свого брата. Джон Гейл Фінч був на 10 років молодший за мого батька. Він вирішив вивчати медицину в часи, коли бавовну не варто було і вирощувати. Проте, коли дядько Джек почав працювати, Атикус уже пристойно заробляв на юриспруденції. Він любив Майком, бо народився і виріс у цих краях. Він знав тутешніх мешканців, а вони знали його. А завдяки невтомності Саймона Фінча Атикус мав родичів і свояків практично у кожній сім'ї нашого міста. Майком був старим містом. І коли я з ним запізналася, він був утомленим старим містом. У дощові дні вулиці перетворювалися на руду багнюку. Тротуари поросли травою, будівля суду стояла на площі перехняблена. Чомусь здавалося, що тоді було спекотніше. Чорний пес знемагав у літку, сухаребрі мули, запряжені у двоколки, відмахувалися від мух у задушливій тіні віргінських дубів на центральній площі. На крахмаленій комірці чоловіків розкисали вже о дев'ятій ранку. Пані брали ванну до опівдня і після пообіднього сну, але увечері все одно були схожі на гливкі бісквіти, глазуровані потом і ароматним тальком. Люди в ті часи рухалися повільно. Вони дріботіли через площу, зазирали з однієї крамниці до іншої і нікуди не поспішали. Доба мала 24 години, але здавалася довшою. Ніхто нікуди не квапився, бо не було куди йти. Не було чого купувати, як не було й грошей на покупки, і не було на що дивитися за межами округу Мейком. І все ж таки, для декотрих людей то були часи обережного оптимізму. По округу Мейком нещодавно пояснили, що боятися нема чого, окрім самого страху. Ми мешкали на центральній вулиці житлової частини міста. Атикус, Джеммі і я, а ще наша куховарка Келпурнія. Ми з Джеммі вважали, що наш тато ні в року собі. Він грався з нами, читав нам і ставився до нас чемно, хоча й трохи відсторонено. Зовсім не те було з Келпурнією. Вона вся ніби складалася з самих гострих кутів і кісток. Була короткозора і косоока. Долоню мала широку, як дошка, і вдвічі твердішу. Келпурня завжди виганяла мене з кухні, промовляючи: "Чому ж я не можу поводитися так гарно, як Джеммі?" Хоча їй було чудово відомо, що Джеммі старший за мене, а ще вона заганяла мене додому, коли я ще не нагулялася. Наші битви були епічні, але завжди мали один і той самий фінал. Кілпурнія брала гору, тим більше, що Атикус щоразу ставав на її бік. Вона мешкала в нас, відколи народився Джеммі, отже я зроду відчувала її тиранічну присутність. Наша мама померла, коли мені було два роки, тож я не відчувала її втрати. Її дівоче прізвище було Грем, і родина її жила в Монтгомері. Атикус познайомився з мамою, коли його вперше обрали до законодавчих зборів штату. Він уже тоді був не дуже молодий, на 15 років за неї старший. Джемі народився у перший рік їхнього шлюбу, я за 4 роки після нього. А через 2 роки мама померла від раптового серцевого нападу. Казали, що у їхній родині це спадкове. Я не сумувала за нею, а от Джеммі сумував. Він її добре пам'ятав, іноді у розпал ігор, журливо зітхав, ішов за гараж, і там грався на самоті. Коли на нього таке находило, я розуміла, що ліпше його не чіпати. Коли мені майже виповнилося 6, а Джеммі 10, наша територія для літніх забав простяглася до будинку місіс Генрі Лафаєт Дюбос. Через два двори на північ від нас, і до садиби Редлі, через три двори на південь. Але ми завжди добре чули голос Кілпурнії, коли вона нас кликала додому. Ми ніколи не намагалися перетинати ці межі. В будинку Редлі переховувалася невідома істота. Сама лише згадка, про яку робила нас шовковими на цілий день. А місіс Д'юбос була зла як Мегера. Того літа до нас приїхав Ділл. Якось рано вранці, коли ми з Джеммі вийшли гратися у двір, раптом почулося якесь шарудіння на городі нашої сусідки міс Рейчел Гейверфорд. Ми підійшли ближче до дротяної загорожі подивитися, чи не залізу капусту якийсь цуцик, бо собака міс Рейчел саме мала народити. Але натомість побачили маленького хлопчика, що сидів на впочіпки і спостерігав за нами. Він був не набагато вищий за капусту. Ми не зводили з нього очей, поки він не сказав. «Привіт!» «І тобі привіт!» – Чемно відповів Джеммі. «Я Чарльз Бейкер Гаррес», – сказав той. «Я вмію читати». «Ну то й що?» – спитала я. «Просто я подумав, може вам цікаво. Якщо треба б щось прочитати, я б міг». «Скільки тобі років?» – спитав Джеммі. «Чотири з половиною?» «Скоро сім». «Що ж тут дивного?» – сказав Джеммі і тичнув на мене пальцем. «От скаут у нас читає з самого народження, а вона ще й до школи не ходить. Щось ти дуже миршаве, як на сім років. Я невеличкий, але дорослий». Джеммі відкинув чубчик з чола, щоб краще роздивитися. «Чому б тобі не перелізти до нас у двір? Чарльзе Бейкере Гаррис?» – спитав він. «Господи, ну ім'я! Некумедніше за твоє. Тітка Рейчел каже, що тебе звати Джеремі Атикус Фінч». Джеммі насупив брови. «Я великий, і моє ім'я мені пасує, а твоє – довше за тебе самого, мабуть, на цілий фут. Усі називають мене Діл», – промовив Діл, пролізаючи під загорожою. «Ліпше лізь понад дротом, а не під ним», – порадила я. «Звідки ти приїхав?» Діл був родом з Меридіана, штат Місісіпі. Він приїхав на літо до своєї тітки міс Рейчел, і тепер щоліта буватиме в Мейкомі». Його родина вся походить з округу Майком, мати його працювала у фотоательє в Меридіані і послала його фотографії на конкурс «Красива дитина» і виграла 5 доларів. Вона віддала ці гроші ділу і він на них 20 разів ходив у кіно. А у нас тут не буває кіносеансів, хіба що іноді фільми про Ісуса у суді, сказав Джеммі. А ти бачив щось цікаве? Діл бачив Дракулу, і це відкриття змусило Джемі подивитися на нього майже з повагою. Діл був кумедний. Він носив сині полотняні труси, які пристьобувалися до сорочки. Волосся він мав біле-біле, легке як гусячий пух. Був він за мене старший на цілий рік, а я над ним стриміла наче вежа. Коли він почав переповідати ту стару історію, його блакитні очі то загорялися, то тьмяніли. Сміх його завжди вибухав несподівано і радісно. Він безнастанно смикав себе за пасмо волосся, що падало йому на лоба. Коли Діл змішав Дракулу з землею, а Джемі сказав, що фільм схожий цікавіший за книжку, я спитала у Діла, де його батько. «Ти нічого нам про нього не розповів? У мене немає батька». «Він помер?» «Ні». «Якщо він не помер, значить батько в тебе є?» Діл зашарівся, а Джемі наказав мені замовкнути. Певна ознака того, що він придивився до діла і вирішив прийняти його до нашого товариства. Відтоді літо проходило за звичним приємним розпорядком. Приємний розпорядок полягав у вдосконаленні нашого будиночка на дереві, який ми влаштували між двома велетенськими платинами у дворі в суперечках, в інсценізаціях творів Олівера Оптика, Віктора Епплтона та Едгара Райса Берроуза. Американські автори пригодницьких книжок переважно для хлопчиків. Отут Діл був нам як знахідка. Він брався за всі характерні ролі, які раніше доводилися виконувати мені. За мавпу в Тарзані, містера Крептрі у «Братах-Роуверах» і містера Деймона у Томі віфті Отак ми дізналися, що Діл – справжній чарівник. Такий собі кишеньковий Мерлін, у голові якого вирують ексцентричні плани, дивовижні прагнення і фантастичні витівки. Але наприкінці серпня наш репертуар дещо зблякнув від безкінечних повторень, і саме тоді у Діла виникла ідея виманити примару Редлі. Садиба Редлі прочаровувала Діла. Попри всі наші застереження і пояснення, вона притягувала до себе, як місяць протягує океан – але Діл не наважувався заходити далі вуличного ліхтаря на розі. Це відстань достатньо безпечний від воріт Редлі. Отам там він стояв, охопивши руками товстий стовп, і все дивився і мріяв. Садиба Редлі випиналася крутою дугою поза нашим будинком. Якщо йти на південь, можна було побачити ганок. Потім тротуар різко повертав і огинав подвір'я. Будинок був невисокий, колись білий, з широкою галереєю і зеленими віконницями. Але все давно потемніло і злилося з сірим двором. Гнила від дощів покрівельна дранка, висіла по краях веранди. Креслаті дуби не пропускали сонячного повітря. Залишки штахетів похилилися як п'яні, охороняючи двір. Підметений двір. Підметений двір? Традиційний для Західної Африки чисто виметений земляний двір. Цю традицію чорношкірі раби привезли з собою в Америку, який ніколи не підмітався і майже весь заріз бур'янами. В цьому будинку домував злобливий привид. подейкували, що він існує, але ми з Джеммі ніколи його не бачили. Подейкували, що він виходить ночами, коли не видно місяця і зазирає у чужі вікна – Якщо у когось замерзали азалії від раптового похолодання, значить, то він на них дмухав. Будь-який таємний злочин, скоєний у Мейкомі, був його справою. Якось усе місто збентежили моторошні нічні пригоди. Курчат, домашніх котів і песиків знаходили жорстоко понівеченими, І хоча з'ясувалося, що винуватцем був Едді Вар'ят, який потім утопився у чортериї Баркера, люди і далі поглядали на садибу Редлі, не кваплячись відректися від своїх початкових підозр. Жоден негр не наважувався пройти повз садибу Редлі уночі, а перебігав на протилежний бік вулиці та ще й насвистував, щоб відігнати страх. Подвір'я Мейкомської школи межувало з задвірками садиби, і з їхнього боку на шкільний майданчик сипалося безліч горіхів, але ніхто з дітей і пальцем їх не торкався. Кому ж невідомо, що горіхи Редлі отруйні? Якщо бейсбольний м'яч залітав на подвір'я Редлі, він без зайвих питань вважався втраченим. Нещастя цього дому почалися задовго до того, як народилися ми з Джеммі. Родина Редлі, яку б раду прийняли будь-де в нашому місті, трималася відлюдковато, а такі схильності не віталися і не пробачалися. Вони не ходили до церкви, хоча у Мейкомі це головна розвага, і молилися у себе вдома. Місіс Редлі майже ніколи не заходила до сусідів на каву і зовсім ніколи не відвідувала місіонерських зборів. Містер Редлі ходив щодня рівно о пів на дванадцяту всередмістя і повертався вже о дванадцятій, іноді з великим коричневим пакетом, у якому, як припускалося, приносив харчі для сім'ї. Я так і не дізналася, чим заробляв на життя містер Редлі. Джемі казав, що він купує бавовну. Це така вічлива форма замість байдики б'є. Але подружжя Редлі та їхні двоє синів жили тут споконвіку. Віконниці й двері будинку Редлі не відчинялися навіть у неділю. І це також суперечило звичкам Мейкома. Зачинені двері означали або хворого в хаті, або голод. Неділя вважалася офіційним днем для візитів. Пані затягувалися у корсети, чоловіки надягали піджаки, а діти взували черевики. Але нікому б і на думку не спало піднятися на ганокредлі недільного пообіддя і озватися до хазяїв. В їхньому будинку не було скляних дверей. Якось я спитала Ватикуса, чи мали вони їх колись, і він сказав «Так, але ще до мого народження». Згідно з місцевою легендою, коли молодший із синів Редлі був ще підлітком, він зв'язався з молодими канінгемами з величезного і безладного клану канінгемів, який мешкав у старому саремі на півночі округу. І ці шибайголови згуртувалися у щось на кшталт банди, чого в Мейкомі зроду не бувало. Вони не завдали багато шкоди, але місто тільки про них і гуділо, і троє проповідників засуджували їх публічно з церковних кафедр. Вони вешталися біля Цирульні, вони їздили автобусом до Ебботсвіля по неділях і ходили там у кіно. Вони з'являлися на танцях у гори звісному прибережному ігорному клубі, таверні «Крапля роси» і «Притулок рибалки». Вони намагалися підпільно гнати віскі. Ніхто у Мейкомі не наважився натякнути містеру Редлі, що його син потрапив у лиху кампанію. Якось увечері ці хлопці аж надто розбашкетувалися і почали їздити задом наперед по центральній площі на чиїй позиченій напіврозваленій автомашині. Вчинили опір старезному судовому посильному містеру Коннеру, який спробував був їх зупинити, і замкнули його у флігелі за будинком суду. Все місто вирішило, що час вжити заходів. Містер Коннер повідомив, що впізнав кожного з хлопців і що він твердо налаштований домогтися для них покарання. Отже, вся ватага постала перед суддею у справах заповітів за звинуваченням у непристойній поведінці, у порушенні спокою, в образах словами і дією, а також у вживанні лайливих і богохульних слів у присутності жінок. Суддя спитав у містера Коннера, чому той включив оте останнє звинувачення. Містер Коннер пояснив, що вони лихословили достатньо голосно, щоб їх могла почути кожна леді у Мейкомі. Суддя прийняв рішення послати порушників до ремісничого училища штату, куди подеколи відряджали хлопців, бодай для того, щоб забезпечити їм харчування і відносно пристойне житло. Училище аж ніяк не в'язниця, і жодного безчестя у тому не було. Містер Редлі мав щодо цього іншу думку. Якщо суддя звільнить Артура, містер Редлі сам припильнує, щоб Артур більше нікому не завдавав турбот. Знаючи, що слово містера Редлі – золото, суддя радо погодився. Всі інші хлопці пішли до училища й отримали найкращу середню освіту, яку тільки міг дати штат. Один з них потім навіть закінчив інженерний факультет в Оберні. Двері будинку Редлі більше не прочинялися ні в будні, ні в свята. А сина містера Редлі ніхто не бачив наступні 15 років. А там прийшов день, який Джеммі нібито пам'ятав. Примару Редлі побачили і почули декілька людей, хоча і не сам Джеммі. Брат казав, що Атикус головно відмовчувався, коли Джеммі розпитував його про сім'ю Редлі. Варто було тільки спитати, як Атикус одразу ж пропонував йому займатися власними справами і не лізти в чуже приватне життя, бо Редлі мають на нього право. Але після того випадку, як розказував Джемі, Атикус тільки тихо хитав головою і мугикав щось невиразне. Отже, майже всі відомості Джемі отримав від нашої сусідки міст Стефані Крофорд, головної пліткарки нашої околиці, яка твердила, що знає все достеменно. За словами міс Стефані, примара сидів у вітальні, вирізав картинки з газети «Мейком Трибюн», щоб уклеїти їх потім у свій альбом. До кімнати увійшов його батько. Коли містер Редлі проходив повз примару, той устромив ножиці батькові у стегно. Витяг їх, витер об штани і заходився вирізати далі. Місіс Редлі вискочила на вулицю, репетуючи, що Артур їх усіх повбиває. Та коли прибув шериф, Артур сидів собі у вітальні різав газету. Він мав тоді 33 роки. Міс Стефані розповідала, як старий містер Редлі заявив, що жоден з Редлі не піде до божевільні, коли йому запропонували здати примару на певний час у Тускалузу, бо це могло б йому піти на користь. Примара не божевільний, просто іноді у нього здають нерви. На пропозицію потримати примару під замком, містер Редлі погодився, але наполягав, щоб проти нього не висували жодних звинувачень. Артур – не злочинець. Шериф не наважився посадити Артура у в'язницю разом з неграми, тому його замкнули у підвалі суду. Перехід примари з підвалу назад додому не залишився у пам'яті Джемі. Міс Стефані Крофорд казала, нібито деякі члени міської ради запевняли містера Редлі, що коли він не забере примару, той помре у підвалі від вологої плісняви. Крім того, примару не можна довічно утримувати за кошт округу. Ніхто не знав, як саме зумів містер Редлі залякати сина, щоб той ніколи не з'являвся на людях, але Джемі припускав, що містер Редлі прикував його ланцюгом до ліжка і так і тримає. Але Атакус сказав, ні, справа не в тому, існують інші способи перетворити людину на привида. Вже на моїй пам'яті місіс Редлі іноді прочиняла парадні двері, підходила до краю веранди і поливала свої канни. І щодня ми з Джемі спостерігала, як містер Редлі іде до міста і повертається назад. Він був худий і жилавий, з безбарвними очима, настільки безбарвними, що вони не відбивали світла. Вилиці мав гострі, рот широкий, з тонкою верхньою губою і товстою нижньою. Міс Стефані Крофорд казала, ніби він такий богочестивий, що знає тільки один закон – Слово Боже. І ми в це вірили, бо містер Редлі був прямий і твердий, як шомпол. Він ніколи не розмовляв з нами. Коли він проходив повз нас, ми втуплювалися у землю і казали «Доброго дня, сер» а він у відповідь тільки кашляв. Старший син містера Редлі жив у Пенсаколі. Він приїжджав сюди на Різдво і був один з тих небагатьох людей, які у нас на очах заходили до садиби або виходили звідти. Відтоді, як містер Редлі забрав Артура додому, будинок, як казали люди, помер. Але прийшов день, коли Атикус застаріг, що відлупцює нас, якщо ми з чінимо у дворі, і передоручив це Келпурній на час його відсутності, якщо тільки вона почує від нас бодай звук. Містер Редлі помирав. Він не квапився. Вулицю на підході до садиб Редлі перекрили дерев'яними загородами. Тротуар вистелили соломою і весь транспорт пустили в об'їзд. Лікар Рейнольдс, коли його викликали, ставив свою машину біля нашого будинку і йшов пішки до садиб Редлі. Ми з Джемі ходили по подвір'ю на вшпиньках. Нарешті загороди прибрали, і ми зі свого ганку спостерігали, як містер Редлі вирушав повз наш будинок у свою останню подорож. Ото виносять найпідлішого чоловіка, якому Бог дарував життя. Пробормотіла килпурня і замислено плюнула на землю. Ми так на неї і вирячилися. Килпурня не часто дозволяла собі обговорювати білих. Усі сусіди вважали, що по смерті містера Редлі примара почне виходити на люди, проте сталося зовсім інше. Старший брат примари повернувся з пенсаколи і посів місце містера Редлі. Єдиною відмінністю між ним і батьком був вік. Джеммі казав, що містер Нейтен Редлі також купує бавовну. Проте містер Нейтен відповідав на наші вітання, а іноді ми бачили, як він повертається серед місця з журналом у руках. Щоб більше ми розповідали ділу про Редлі, то більше йому кортіло все дізнатися. То довше він стояв, обнімаючи стовп на розі, то більше питань у нього виникало Цікаво, що він там робить. бурмотів він. Схоже, ось ось просуне голову в двері. Джемі відказував. Він і правда виходить, але поночі, коли темно, хоч в око стрель. Міс Стефані Крофорд розповідала, що вона якось прокинулася серед ночі, а він на неї дивиться крізь вікно. А голова у нього просто череп. І все дивиться, дивиться. Невже ти ніколи не прокидався серед ночі і не чув його діли? Він ходить отак. Джеммі зачовгав по гравію. Чому, по-твоєму, міс Рейчел так надійно замикається на ніч? Я часто уранці бачив його сліди, а одного вечора почув, як він шкребеться з чорного ходу. Та коли підійшов Атикус, його вже не було. «Цікаво, а який він на вигляд!» – сказав Діл. Джемі намалював дуже вірогідний портрет примари. Велетенського зросту, судячи зі слідів, Основний харч – живі білочки й коти, яких він спроможеться упіймати. Тому руки в нього завжди закривавлені. Хто ж не знає, що коли поїдаєш тварин живцем, кров ніколи не відмивається. А ще через усе обличчя в нього зазублений шрам. Зуби, принаймні, ті, що ще залишилися, жовті та гнилі. Очі вирячені, а з рота цебениць слина. «Може, спробуємо його виманити?» – сказав діл. Так хочеться подивитися, який він. Джемі зауважив, якщо Діл шукає смерті, то досить просто підійти і постукати до них у парадні двері. Наш перший набіг відбувся тільки тому, що Діл заставився на книжку Сірий Привид проти двох випусків Тома Свіфта Джемі не підійде до воріт садиби Редлі. Ніколи в житті Джемі не відхиляв викликів. Джемі роздумував три дні. Гадаю, честь для нього була дорожча за життя, тому Діл легко упіймав його на гачок. «Ти боїшся», – сказав Діл у перший день. «Не боюся, я просто поважаю людей», – сказав Джемі. Наступного дня Діл провадив. «Ти такий боягуз, що не наважишся і ногою ступити на їхні подвір'я». Джемі відповів, що це неправда, адже він усе життя ходить до школи по садибу Редлі. «Не ходиш, а бігаєш». Трутилася я. Але остаточно Діл дошкулив йому на третій день, коли оголосив, що в Меридіані люди не такі боєузи, як у Мейкомі. І що він зроду не зустрічав таких страхополохів, як Мейкомці. Цього вистачило, щоб Джеммі пішов на ріг вулиці, де зупинився біля ліхтарного стовпа, підпар його плечима і задивився на хвіртку, яка розхлябано похитувалася на саморобному шарнірі. Сподіваюся, ти добре усвідомлюєш Діле Гарес, що він нас усіх повбиває, промовив Джемі, коли ми до нього підійшли. Не звинувачуй мене, коли він вичавить тобі очі. Пам'ятай, ти перший почав. Ти й далі боїшся, терпляче промовив Діл. Джемі заявив, що нічого не боїться і щоб Діл це затямив раз і назавжди. Просто я поки що не можу вигадати, як його виманити, не наразивши нас на небезпеку. А крім того, Джеммі має молодшу сестру, про яку мусить дбати. Коли він це сказав, я зрозуміла, що він таки боїться. Джеммі мусив дбати про свою молодшу сестру і тоді, коли я з ним закладалася, що він не стрибне з даху. «Якщо я розіб'юся, що буде з тобою?» – спитав він мене тоді. Але коли нарешті стрибнув і нічого собі не пошкодив, його почуття відповідальності за мене зникло невідомо куди. Аж доки справа не дійшла до садиби Редлі. «Ти відмовляєшся від закладу?» – спитав Діл. «Якщо так, то...» «Діле, тут треба добре все зважити. Дай поміркувати. Це ніби примусити черепаху вистремитися з панцера». «Як саме?» – спитав Діл. «Підсунути їй під черево запалений сірник». «Я сказала Джемі, якщо він підпалить будинок Редлі, я викажу його Атикусу». А Діл сказав, що підпалювати сірники під черевом черепахи просто огидно. Нічого не огидно, треба ж її якось переконати. Це ж не те саме, що кинути її у вогонь, насупився Джемі. А звідки ти знаєш, що їй не боляче? Черепахи нічого не відчувають, дурню. А ти що, був черепахою? Оближ, Діле, дай мені подумати. Скажімо, ми його налякаємо. Джеммі стояв і думав так довго, що Діл пішов на невеличкі поступки. «Я не казатиму, що ти заткуєш і віддам тобі сірого привида, якщо ти просто торкнешся його будинку». «Торкнутися будинку і все?» – зрадів Джеммі. Діл кивнув. «Точно все? А то потім почнеш верещати ще про щось, коли я повернуся?» «Та точно все!» – відповів Діл. «Може, він і сам вийде, коли побачить тебе на подвір'ї. Тоді ми зі скаутом накинемося на нього і триматимемо, поки не пояснимо, що не хочемо йому зашкодити». Ми перейшли провулком, що вів повз садибу Редлі, і зупинилися біля воріт. «Ну, вперед!» – сказав Діл. «Ми зі скаутом на поготові. «Вже йду!» – сказав Джеммі. «Не підганяй мене!» Він пройшов уздовж паркана до самого його кінця, потім повернув назад. Роздивляючись усе те хитре облаштування, немов вирішував, як найкраще увійти, супив брови і чухав потилицю. Тоді я почала глузувати з нього. Джемі розчахнув хвіртку, метнувся до бокової стіни, ляснув по ній долоною і промчав повз нас, не перевіряючи, наскільки успішний був його наскок. Ми з ділом рванули за ним. Щасливо діставшись нашого ганку, засапані й захакані, ми озирнулися. Старий будинок стояв, як стояв, понурий і хрлявий. Та коли ми озирнулися, вже майже на своєму подвір'ї, нам здалося, що в одному вікні вирухнулася завіса. На мить. Легенький, майже непомітний рух. І все знову застигло. Розділ другий. Діл поїхав на початку вересня. Йому треба було вертатися до Меридіана. Ми проводили його на п'ятигодинний автобус, і я почувалася дуже нещасною без нього, аж поки не згадала, що за тиждень маю іти до школи. Нічого в житті я не чекала так нетерпляче. Взимку я годинами сиділа у будиночку на дереві, зазираючи у шкільний двір і спостерігаючи за зграйками дітей у бінокль, який мені подарував Джемі. Вивчала їхні ігри, стежила за червоною курткою Джеммі, в розпалі піжмурок чеквача, таємно поділяла з ними їхні біди і маленькі перемоги. Мені картіли до них приєднатися. Джеммі погодився відвести мене до школи у перший день, хоча зазвичай це роблять батьки, але Атакус сказав, що Джеммі з радістю покаже мені мій клас. Гадаю, в цій угоді з рук до рук перейшли гроші – Бо коли ми пробігали повз садибу Редлі, я почула у кишенях Джемі незвичний дзенькіт. Коли ми уповільнили крок біля шкільного двору, Джемі не забув нагадати, що у школі я не повинна чіплятися до нього з усілякими проханнями, наприклад, розіграти розділ з книжки «Тарзан і мурашиний народ». Бентежити його натяками на його приватне життя І тягатися за ним під час перерв Я мусила триматися першого класу А він триматиметься п'ятого Коротше кажучи, я мала дати йому спокій Тобто, ми не зможемо більше гратися разом? Спитала я Удома буде як завжди, відповів він Але сама побачиш, у школі все інакше І справді, все було інакше Ще й ранок не скінчився, як міс Керолайн Фішер, наша вчителька, витягла мене на середину класу, поплескала мене лінійкою по долонях, а потім поставила в куток до опівдня. Міс Керолайн виповнилася не більше, як 21 рік. Вона мала блискучі каштанові коси, рожеві щоки і пофарбовані ясно-червоним лаком нігті. А ще вона носила черевички на високих підборах і сукню в червону і білу смужку. Вона схожа була на м'ятний лядяник і пахла так само. Вона знімала кімнату на другому поверсі в будинку міс Моді Аткінсон, що мешкала навпроти нас. І коли міс Моді нам її представила, Джеммі ходив декілька днів як очманілий. Міс Керолайн написала своє ім'я великими друкованими літерами на дошці та сказала Тут написано, що мене звати Міс Керолайн Фішер. Я з північної Алабами, з округу Вінстон. Клас занепокоєно зашепотів, а раптом вона успадкувала свою частку химерностей притаманних тій місцевості. Коли Алабама відділилася від Союзу Південних Штатів 11 січня 1861 року, Округ Вінстон відділився від Алабами, і у Мейкомі це знала кожна дитина. У Північній Алабамі була сила силенна винних заводів, текстильних фабрик, сталиварних компаній, республіканців, професорів і інших сумнівних осіб. Міс Керолайн почала урок з читання історії про китьок. Кицьки вели між собою довгі розмови, вбиралися у чідернацький одяг і жили у теплому будиночку під кухонною плитою. На той момент, коли місіс Киця замовила в аптеці мишей, глазурованих шоколадом, увесь клас просто корчився від стримуваного сміху, як клубок хробаків. Міс Керолайн, здається, не усвідомлювала, що її першокласники, обірвані в зношених сорочках і спідницях з мішковини, які збирали бавовну і годували свиней, ледь навчившись ходити, були мало сприйнятливі до художньої літератури. Міс Керолайн дочитала до кінця і сказала «Правда? Чудова історія». Потім вона підійшла до дошки, велетенськими друкованими літерами написала алфавіт, обернулася до класу і спитала «Чи знає хтось із вас, що це таке?» Знали всі. Більшість першого класу становили другорічники. Гадаю, вона обрала мене, бо знала, як мене звати. Коли я прочитала всю абетку, між бровами у неї з'явилася складочка. А коли вона примусила мене прочитати в голос майже весь буквар і біржові новини з Мобіль режистер і переконалася, що я письменна, то в її погляді читалася відверта огида. Міс Керолайн звеліла мені переказати батькові, щоб він припинив мене вчити, бо це завадить мені читати правильно. «Вчити мене?» – здивувалася я. «Та він ніколи мене не вчив, міс Керлайн! Ватекуса часу не має мене вчити!» Тут міс Керлайн посміхнулася і похитала головою. «Чесно, він приходить такий утомлений вечорами, що просто сидить у вітальні і читає!» «Якщо не він тебе навчив, хто ж тоді?» – лагідно запитала міс Керлайн. «Хтось мусив же тебе вчити?» Ти ж не з колиски читаєш Мобіл Реджистер? А Джемі каже, що саме з колиски. Він прочитав у одній книжці, що насправді я не Фінч, а Булфінч, натяк на Томаса Булфінча, американського письменника, автора відомої збірки класичного міфу міфологія Булфінча. Джемі каже, що моє справжнє ім'я Джин Луїза Булфінч, що мене підмінили, коли я народилася, а по справжньому я. Міс Керолен, вочевидь, подумала, що я брешу. Не треба так захоплюватися фантазіями, люба моя. Просто скажи батькові, щоб він тебе більше не вчив. Найкраще починати читання зі свіжим сприйняттям. Перекажи йому, що тепер тобою опікуватимусь я. Спробую якось виправити завдану шкоду. Мем! Твій батько не вміє правильно вчити. А тепер сідай. Я пробалькотіла вибачення і поринула у роздуми про мій злочин. Я ніколи навмисно не вчилася читати, просто порпалася собі нишком у щоденних газетах. А може я навчилася під час довгого сидіння на церковних службах? Не можу пригадати, коли я не вміла читати гімни. Тепер, коли мене змусили над цим замислитися, я зрозуміла, що читання прийшло до мене саме собою, як уміння застібати комбінезон ззаду чи зав'язувати шнурки на бантик, замість заплутувати їх у клубок. Не пам'ятаю, коли рядки під пальцем Атикуса почали ділитися на слова, але я скільки себе пам'ятаю, вечорами дивилася на них і слухала про новини дня, законопроекти, які мали прийняти щоденники Лоренцо Доу. Веренцо Доу, 1777-1834, ексцентричний американський проповідник, надзвичайно популярний свого часу. Його автобіографія була у списку тогочасних бестселерів другої після Біблії. Все ще траплялося читати Атикусу, коли я щовечора залізала до нього на коліна. Поки я не боялася, що мені заборонять, я й не знала, що люблю читати. Хіба люблять дихати? Я розуміла, що роздратувала міс Керолайн, отож я принишкла і почала дивитися у вікно. Аж до першої перерви, коли Джеммі висмикнув мене зі зграї першокласників у дворі. Він спитав, як у мене справи. Я йому все розповіла. Якби я не мусила залишатися, я б пішла додому. Джеммі, ця бісова леді каже, що Атикус учив мене читати і щоб він припинив. Не переймайся, скауте, заспокоював мене Джемі. Наша вчителька сказала, що міс Керолайн запроваджує нову методику навчання, вона вивчала її у коледжі. Скоро так учитимуться в усіх класах, тепер майже нічого не доведеться вивчати по книжках. Це ніби як хочеш вивчити щось про корову, треба її подаїти. Розумієш? Слухай, Джемі, та не хочу я вивчати корів я? Звісно, хочу Треба знати про корів, бо без них уся економіка округу Майком занепаде. Я втішилася тим, що спитала, чи не з'їхав він бува з глузду. Просто я намагаюся пояснити тобі нову методику, за якою вчитимуть у першому класі. Чого ти така вперта? Вона називається Десяткова система Д'ЮІ. Я ніколи не піддавала сумніву декларації Джемі і не бачила сенсу починати зараз. Десяткова система ДЮІ, зокрема, полягала в тому, що міс Керолайн розмахувала перед нами карточками зі словами «кіт», «кіт», «кут», «у» і «ти». Жодних коментарів від нас не очікувалося. Клас мовчки сприймав ці імпресіоністичні відкриття. Мені стало нудно, і я почала писати листа ділу. Міс Керолайн впіймала мене на гарячому і наказала заборонити батькові вчити мене. Крім того, додала вона, у першому класі ми пишемо тільки друкованими літерами, а прописними ви будете вчитися тільки в третьому класі. У цьому була вже винна Келпурнія. Тільки так вона, мабуть, могла від мене відпочити дощовими днями. Вона давала письмове завдання, написавши твердою рукою алфавіт на грифельній дошці, а потім загадувала переписувати главу з Біблії. Якщо я відтворювала її почерк задовільно, то отримувала в нагороду хліб з маслом, посипаний цукром. Келпурнія вчила мене без зайвих сентиментів. Я рідко задовольняла її, тому і балувала вона мене так само рідко. «Ті, хто йде додому обідати, піднесіть руки», – сказала міс Керолайн, перериваючи мою чергову образу на келпурнію. Міські діти піднесли руки, і вона уважно на нас подивилася. Ті, хто приніс їжу з дому, покладіть її на парти. Невідомо звідки, з'явилися відерця з-під патоки і на стелі заграли сонячні зайчики. Міс Керолайн ходила між рядами, роздивляючись, який у кого був харч. Кивала, якщо в міст їй подобався, трошки супилася, якщо ні. Вона зупинилася біля парти Волтера Канінгема. А де твій обід? З обличчям Волтера Канінгема зразу було видно, що у нього глисти. Відсутність черевиків усім нам підказувала, звідки вони в нього узялися. Люди набиралися глистів, якщо ходили босоніж по клунях та по хліву. Якби Уолтер мав черевики, він би обов'язково взув їх у перший шкільний день, а потім зняв би до середини зими. Проте сорочка на ньому була чиста, а комбінезон ретельно заплатаний. «Ти забув взяти з собою обід сьогодні?» – спитала міс Керлайн. Волтер дивився просто себе. Я бачила, як у нього смикнулося ходе підборіддя. «Ти забув сьогодні обід?» – повторила міс Керолайн. Підборіддя Волтера знову смикнулося. «Так, мем!» – нарешті промимрив він. Міс Керолайн підійшла до свого столу і розкрила гаманець. «Ось тобі чверть долара. й купи собі чогось поїсти сьогодні в місті. Гроші можеш віддати завтра». Волтер похитав головою. Ні, мам, дякую, мам, протягнув він тихо. У голосі міс Керолайн забриніла нетерпіння. Ну ж бо, Волтере, бери. Волтер знову похитав головою. Коли він і втретє похитав головою, хтось прошепотів Скажи їй, скауте. Озирнувшись, я побачила, що більшість із міських дітей і всі заміські, які приїздять на шкільному автобусі, дивляться на мене. Ми з міс сьогодні вже двічі спілкувалися, і вони покладалися на мене у блаженній впевненості, що близьке знайомство породжує розуміння. Я поблажливо погодилася пояснити справу Волтера. «Е-е-е... Міс Керолайн...» «Чого тобі, Джін Луїза? «Міс Керолайн... Він з Канінгемів!» І я сіла на своє місце. «Що, Джин Луїза? Я гадала, що пояснила все гранично чітко. Усім нам було цілком зрозуміло. Волтер Канінгем безсоромно бреше. Зовсім він не забув узяти з собою обід. Йому не було чого брати. Не мав він обіду сьогодні, не матиме завтра, ані післязавтра. Він, мабуть, ніколи в житті не бачив трьох четвертяків разом. Я зробила ще одну спробу. Волтер з родини Канінгемів, міс Керолайн. Перепрошую, Джін Луізо. Та нічого, мем, ви скоро знатимете про місцевих усе. Канінгами ніколи нічого не беруть, якщо не можуть розплатитися. Навіть речей з церковного благодійного кошика чи талонів від муніципалітету. Вони нічого ні від кого не беруть, обходяться тим, що мають. Мають вони небагато, але тим і живуть. Моє особисте знайомство з племенем Каннінгемів, принаймні з одним його відгалуженням, відбулося минулої зими. Батько Волтера був одним з клієнтів Атикуса. Після невеселої розмови у нашій вітальні про ощемлення його прав, містер Каннінгем сказав перед виходом. «Не знаю, містере Фінч, коли я зможу з вами розплатитися. Хай це буде найменше з ваших турбот Волтера», – відповів Атикус. Коли я спитала у Джемі про ущемлення, а той пояснив, що це коли тобі прищемляють хвіст дверима, я спитала в Атикуса, чи заплатить нам колись містер Канінгем. — грошима, відповів Атикус, — але ще до кінця року я отримую належне повною мірою. Сама побачиш. І ми побачили. Одного ранку ми з Джемі знайшли у дворі велику купу хмизу. Потім біля чорного ходу з'явився мішок лісових горіхів. На різдво прибула коробка з гостролистом і омелою, а навесні великий лантух свіжої рібки. Атикус сказав, що містер Канінгем розплатився з лихвою. А чому він так сплачує? спитала я. Тому що це для нього єдиний спосіб розплатитися зі мною. Грошей він не має. А ми, бідні, атикуса. Атикус кивнув. Так. «Бідні?» «Такі ж бідні, як Канінгеми?» – наморщив Джеммі Носа. «Не зовсім. Канінгеми – селяни, фермери. І криза вдарила по них найболючіше. Атакус сказав, що правники і лікарі збідніли, оскільки збідніли фермери. Округ мейком – аграрний, тож юристи, дантисти і терапевти тепер рідко бачать живі гроші. Ущемлення прав – не єдина біда містера Канінгема». Його землі, які не потрапили під ущемлення прав, були закладені й перезакладені, а ті невеликі гроші, що з'являлися, йшли на виплату відсотків. Якби містер Канінгем умів тримати язика за зубами, то міг би отримати роботу в рамках державної підтримки постраждалих від кризи. Але тоді його земля пропала б зовсім без догляду. А він волів голодувати, проте залишитися при своїй землі і голосувати за кого схоче. Містер Канінгем, пояснив Атикус, належить до твердої людської породи. Оскільки Канінгеми не мали грошей заплатити адвокату, вони просто платили тим, що мали. А вам відомо, що лікар Рейнольдс працює на таких самих умовах. Він бере з декого мішок картоплі за допомогу при пологах. Міс Скаут, якщо ви приділите мені трохи уваги, я поясню вам, що таке ущемлення прав. Визначення Джемі іноді бувають... Лише відносно точними. Якби я спромоглася розтлумачити міс Керолайн оце все, я б уникла подальших неприємностей, а міс Керолайн – почуття образи. Але пояснювати так гарно, як Атикус, було б поза моїми можливостями, тому я тільки й сказала. Ви його тільки соромите, міс Керолайн. У Волтера вдома немає четвертака, щоб розплатитися з вами. Ах, ми з вами ні до чого. Міс Керолайн виструнчилася і завмерла, потім схопила мене за комір і потягла до свого столу. «Джін Луїза, маю тебе досить цього ранку», – проголосила вона. «Ти погано починаєш у кожному сенсі, моя люба. Простягни руку». Я подумала, що вона хоче плюнути мені на долоню. Тільки для цього у нас у Мейкому і простягали руки. Це був усталений звичай скріпляти усну угоду. Не знаючи, яку угоду ми з нею уклали, я подивилася на Клас у пошуках відповіді, але Клас дивився на мене у повному замішанні. Міс Керолайн узяла лінійку, легенько поплескала 5 чи 6 разів мене по долоні, потім наказала стати у куток. Клас вибухнув реготом, коли нарешті всі збагнули, що це Міс Керолайн мене відлупцювала». Коли міс Керолайн пригрозила, що покарає так само увесь перший клас, усі знову зайшлися у реготі. Але швиденько притихли, щойно на порозі з'явилася міс Блаунд. Міс Блаунд, яка була родом з майками і ще не долучилася до таєнств десяткової системи, виросла у дверях, руки в боки й оголосила. «Якщо я почую, бодай писк із цієї кімнати, то з усіх шкуру злуплю». «Міс Керолайн, шостий клас не може зосередитися на пірамідах через цей гармидер!» Моє перебування у кутку виявилося недовгим. Міс Керолайн, врятована дзвінком, дивилася, як наш клас вервечкою тягся на велику перерву. Я виходила останньою і побачила, як вона важко опустилася на стілець і затулила обличчя руками. Якби вона поставилася до мене краще, я б її пожаліла. Дуже вона була гарненька. Розділ третій Я з задоволенням упіймала на подвір'ї Волтера Канінгема. та коли я тицяла його носом об землю, підійшов Джемі та звелів мені припинити. «Ти ж більша за нього», – сказав він. Йому майже стільки років, скільки й тобі», – відповіла я. «Через нього я погано почала». «Відпусти його, скауте, а в чому річ?» Він не взяв з дому обіду, і я пояснила свою причетність до харчової проблеми Волтера. Волтер, звівшись на ноги, мовчки дослухався до нашої з Джеммі розмови. Він стиснув кулаки, ніби очікував, що зараз ми на нього накинемося удвох. Я тупнула ногою, щоб прогнати його, але Джеммі простягнув руку, зупиняючи мене. Він оглядав Волтера з замисленим виглядом. «Твій тато...» «Містер Канінгем зі старого Сарема?» – спитав він. І Волтер кивнув. Вигляд Волтер мав такий, ніби за все життя не їв нічого, крім риби. Блакитні, як у діла Гарриса, очі були водянисті з червоними повіками. Обличчя зовсім безбарвне. От тільки кінчик носа якийсь мокрий і рожевий. Хлопець смикав лямки комбінезона, колупав на ньому металеві застіпки. Джеммі раптом широко усміхнувся. «Ходімо обідати до нас, Волтере!» – сказав він. «Ми були б раді тебе пригостити!» Обличчя Волтера прояснішало, а там потемнішало. «Наш тато!» – сказав Джеммі. «Друг твого тата, а скаут у нас розбишака. Більше вона тебе не чіпатиме!» «Я не була б аж такою впевнена!» – зауважила я. «Мене розізлило, що Джеммі вільно роздавав обіцянки від мого імені, Проте спливав дорогоцінний час обідньої перерви. «Гаразд, Волтере, я вже тебе не битиму. Любиш, Боби?» «Наша Кел – чудова куховарка!» Волтер не вирухнувся з місця, тільки губу прикусив. Ми з Джеммі махнули було на нього рукою, та коли ми підійшли майже до садиби Редлі, він закричав «Стійте, я з вами!» Волтер нас наздогнав, і Джемі завів з ним світську бесіду. «Тут живе привид», – душевно відповів він, вказуючи на будинок Редлі. «Чув про нього, Волтере?» «Ще бак! Я мало дуба не врізав, коли вперше прийшов до школи і наївся тих горіхів. Люди кажуть, що він їх затруює і навмисно підкидає на шкільний двір». Джеммі удавав, що зовсім не боїться примари зараз, коли ми з Волтером йшли поруч. Та ще й почав хвалитися. «Одного разу я підійшов до самісінького їхнього дому», – повідав він Волтерові. «Той, хто одного разу підійшов до самісінького дому, міг би потім і не бігати повз нього, стрімголов». Звернулася я до хмарок на небі. «І хто ж це бігає, стрімголов? Міс Причепа». Ти, коли з тобою нікого немає. Коли ми підійшли до нашого Ганку, Волтер вже й думати забув, що він канінгем. Джемі збігав на кухню попередити килпурню, щоб поставила ще одну тарілку, бо ми не самі. Атикус привітався з Волтером і завів з ним розмову про врожай, яку ми з Джемі підтримувати не могли. Я чому не міг ніяк закінчити перший клас, містере Фінч? Та тому, бачте, що мусив допомагати татковіще весни, але тепер уже малий підріс і може виходити у поле. Ви заплатили за нього лантухом картоплі? спитала я. І Атикус невдоволено похитав головою. Волтер накладав собі на тарілку їжу, і вони з Атикусом розмовляли, як двоє дорослих чоловіків, а ми з Джеммі тільки дивувалися. Атикус пояснював проблеми фермерів, аж тут Волтер спитав, чи немає у нас вдома патоки. Атикус покликав в келпурнію, і та принесла цілий глечик. Вона стояла і чекала, а Волтер поливав патокою овочі й м'ясо щедрою рукою. Він, мабуть, і в молоко налив би собі патоки, не спитай я, що це він в дідька робить. Срібне блюдце дзенькнуло, коли він поставив глечик на місце, а сам поспішно поклав руки на коліна і похнюпив голову. Атакус знову невдоволено подивився на мене і похитав головою. «Але ж він мало не втопив свій обід у сиропі!» – запротестувала я. «Він налив собі повну...» отут тут і викликала мене на кухню!» Вона була розлючена. А коли Кілпурнія лютувала, вона переходила на просторічну говірку. У спокійному стані говорила вона не гірше за всіх наших знайомих майкомців. Татику сказав, що кілпурнія освічена краще, ніж більшість негрів. Вона зиркнула на мене своїми косими очима, і невеличкі зморшки довкола них поглибилися. «Може, дехто і не так їсть, як ми?» – сердито зашепотіла вона. «А ти помовчи та диш, і не лізь зі своїми заувагами, хоч би вони що робили. Цей хлопчина – твій гість. Якщо він схоче жувати цирату на столі, твоя справа маленька. Не втручатися. Утямила!» Та який він там гість, Кел. Він просто Канінгем. пальку. Хто б він не був, то якщо людина увійшла до цієї хати, вона гість. І не дай Боже, я ще раз почую, як ти з когось кепкуєш, ніби ти якийсь там великий цебе. Може, твої кревні і кращі за Канінгемів, але ти не маєш права їх кривдити. А коли не вмієш пристойно поводитися за столом, то їстимеш на кухні. Кілпурнія виштовхнула мене крізь поворотні двері назад до їдальні добрячим штурханом. Я забрала свою тарілку і доїла обід на кухні, втішена бодай тим, що уникла приниження знову бачити їх усіх. Я пригрозила, щоб кілпурнія ночувалася. Я з нею розквитаюся. Найближчими днями, тільки на вона відвернеться, я піду і втоплюся у чорториї баркера. Тоді вона знатиме. А ще я через неї сьогодні вже потрапила у халепу. Це вона навчила мене писати. І тому то її провина. Годі скиглити, відробила Кілпурнія. Джеймс з Волтером повернулися до школи раніше за мене. А я залишилася, щоб наскаржитися атикусу на всі злочинства Кілпурнії. Задля цього варто було промчати повсадиву Редлі самі. Вона любить Джемі більше за мене. Сказала я на останок і запропонувала Атикусу негайно її позбутися. А тобі не здається, що Джемі завдає їй наполовину менше клопоту? В голосі Атикуса забранів метал. Я не збираюся позбуватися її ні зараз, ні будь-коли. Ми б і дня не прожили без скел. Це тобі не спадало на думку? «Добре подумай, скільки Кел для нас робить, і будь люб'язна з нею рахуватися. Чуєш?» Я повернулася до школи, плекаючи ненависть до келпурні, аж поки раптовий Зойк не перервав мої образи. Підвівши очі, я побачила, що міс Керолайн стоїть посередині класу з заціпленим від жаху обличчям. Вочевидь, вона знову була готова до звитяг у своїй професії – «Воно живе!» – заволала міс Керлайн. Уся чоловіча частина класу кинулася їй на допомогу. «Господи!» – подумала я. Мишки злякалася. Коротулька Чак Литл, який славився безмежною терплячістю до усього живого, спитав. «Куди вона побігла, міс Керлайн?» «Швидше кажіть, куди вона побігла?» «А ти?» – звернувся він до хлопця, що стояв за ним. «Біжи, зачини двері, і ми її упіймаємо». Ну ж, бо мем, куди вона побігла? Міс Керолайн вказувала тремтячим пальцем не на підлогу, не на парту, а на незнайомого мені не чупару. Коротулька чак скривився і м'яко спитав: Ви про цього мем? Звісно, він живий. Він вас чимось налякав? Міс Керолайн у відчаї відповіла. Я проходила повз нього, а вона як виповза з його волосся. Просто так. Узяла і виповзла з його волосся. Коротулька Чак широко усміхнувся. Не варто боятися, вошок, мем. Хіба ви їх раніше ніколи не бачили? Та не бійтеся, ідіть до свого столу і повчіть нас іще трошки. Коротулька Чак Литл також належав до того прошарку, який не знає, коли й чим обідатиме наступного разу. Але він був природжений джентльмен. Підтримуючи міс Керолайн під лікоть, він підвів її до столу. «А тепер заспокойтеся, мем», – сказав він. «Немає чого боятися, вошок. Я зараз принесу вам холодної водички». Хазяїн вошки не виявив ані тіні цікавості до того фурору, який спричинив. Він помацав голову, знайшов свою гостю і роздушив її двома пальцями. Міс Керолайн спостерігала за цим процесом із зачудованим жахом. Коротулька Чак приніс води у паперовому стаканчику, і вона з вдячністю її випила. Нарешті до неї повернувся голос. Як тебе звати, дитинко? лагідно спитала вона. Кого? Мене? заморгав хлопець. Міс Керолайн кивнула. Барас Юел. Міс Керолайн перевірила класний журнал. Тут є один Юел, але імені не зазначено. Будь ласка, скажи, як пишеться твоє ім'я? Звідки я знаю? Вдома мене просто кличуть Берес. Гаразд, Баресе. Думаю, краще відпустити тебе сьогодні з уроків. Тобі треба піти додому і помити голову. Вона витягла з шухляди свого столу товстелезний том, погортала сторінки і щось прочитала. Гарний домашній засіб від Баресе. «Я хочу, щоб ти пішов додому і помив голову дігтярним милом, а потім обробив всю голову гасом». «Це ще для чого, місіс?» «Щоб позбутися цих... вошок. Розумієш, Барисе, інші діти можуть їх підхопити, а ти ж не хотів би того, правда?» Хлопець підвівся. «Таких брудних, як він, я за все своє життя не бачила. Шия в нього була темно-сіра». Руки в ципках, чорні нігті згризені аж до крові. Він зиркав на міс Керолайн з єдиного відносно відмитого місця на своєму обличчі. Завбільшки з кулак. Раніше його ніхто не помітив, можливо, тому, що ми з міс Керолайн потішали весь клас цілий ранок. «А ще, Барисе, – додала міс Керолайн, – будь ласка, помийся у ванні, перш ніж приходити завтра до школи». Хлопець нахабно розреготався. Не думайте тільки, що це ви мене виганяєте звідси, місіс. Я сам збирався піти. Своє на цей рік я вже відбув. Міс Керолайн розгубилася. Що ти маєш на увазі? Хлопець не відповів. Він лише презирливо чмихнув. Відповів їй один з ветеранів першого класу. Він з Юлів, мем. Тут я собі поцікавилася, чи це пояснення пройде так само невдало, як і моя спроба. Проте міс Керолайн ніби намагалася зрозуміти. Бачте, цих Юелів повна школа. Вони приходять у перший день занять, а потім зникають. Інспекторка з прогулів примушує їх з'явитися, погрожуючи викликати шерифа. Але вже не намагається утримати їх на заняттях. Вона гадає, що виконала закон, бо внесла їхні імена до списку і загнала до школи у перший день. А ви потім відмічатимете їх цілий рік як відсутніх. «А їхні батьки?» – запитала Керолан зі щирою турботою. «Матері в них немає», – була відповідь. «А з батьком ніхто не хоче зв'язуватися». Барису Юлу ця оповідь полестила, і він охоче повідав – я вже третій рік проходжу до першого класу. Якщо пощастить цього року, то мене переведуть до другого. Міс Керолайн сказала. Будь ласка, сідай на місце, Барисе. І тільки вона це промовила, я миттю зрозуміла, що вона допустилася серйозної помилки. Поблажливість хлопця перетворилася на злобу. А от спробуйте на мене примусити, місіс. Тут підвівся коротулька Чак Литл. Та хай йому грець, мем, сказав він. Він підлий, справді підлий, з нього станеться вчинити колотнечу, а в нас тут є зовсім маленький. Сам чак був мало не найнижчий у класі, та коли барис Юел обернувся до нього, він швидко запхнув праву руку в кишеню і попередив Стережися, Бресе, бо ти в мене мигцем копита відкинеш, Челапай лапай собі до хати. Схоже було, що Барс злякався хлопчини вдвічі меншого за себе, і міс Керолайн скористалася з його нерішучості. «Іди додому, Барсе. В іншому разі я виключу директора. Мені доведеться так чи так написати доповідну». Хлопчина, чмихнувши, поплентався до дверей. Відійшовши на безпечну відстань, він озирнувся і крикнув. «Доповідай і йди під три черти!» «Буде якась шмарка та хвойда, вчителька мені тут наказувати! Це не ти мене виганяєш, ясно? Затям собі, тітко, не ти мене вигнала, я сам пішов!» Він постояв трохи, переконався, що вона розплакалася, і посунув зі школи. Ми всі скупчилися біля її столу, і наперебій заходилися втішати її як могли. Він просто паскудний! «Так нечесно. Нема чого таких і вчити. Це не по Мейкомському, міс Керолайн. Їй-богу, не переймайтеся, мем!» «Міс Керолайн, може ви нам ще почитаєте? Ота історія з кицьками, що ви читали вранці, ну просто шик!» Міс Керолайн усміхнулася, витерла сльози, сказала «дякую, мої хороші», звеліла сісти по місцях, розгорнула книжку і спантиличила наш перший клас нескінченною історією про жабу, яка жила у передпокої. Коли я проминала садибу Редлі в четверти того дня двічі чвалом, мій смуток міг би посперечатися з похмурістю цього дому. Якщо і решта навчального року проходитиме з такими переживаннями, як у перший день, воно, може, було б і непогано, але перспектива утримуватися від читання і письма цілі дев'ять місяців навіювала думки про втечу. Ближче до вечора мої плани щодо мандрів були готові. Коли ми з Джеммі мчали на зустрічати Атикуса з роботи, я не дуже рвалася його обігнати. Ми мали звичку бігати на зустріч Атикусу, щойно він виходив з-за рогу біля пошти. Атакус, схоже, забув, що був мною невдоволений за обідом. І засипав мене питаннями про школу. Я відповідала лаконічно, і він не наполягав. Келпурнія, мабуть, відчула, що день мені випав нелегкий. Вона дозволила мені спостерігати, як готує вечерю. «Заплюсь очі і розтули рота. Отримаєш сюрприз!» – наказала вона. Нечасто робила вона хрусткі хлібці – Завжди посилалася на брак часу, та коли ми обоє з братом були сьогодні у школі, день видався легким. Вона знала, що я пропадаю за хрусткими хлібцями. «Скучила я за вами сьогодні», – сказала вона. В хаті було так самотньо, що десь у другій довелося увімкнути радіо. «Чого це? Та ми з Джемі ніколи не сидимо вдома, хіба коли дощить? «Знаю, але я завжди можу вас покликати, і ви прибігаєте». Цікаво, скільки разів на день я вас кличу? Отже, тут вона підвелася зі стільця, я мала купу часу зробити повну пательню хрустких хлібців. А тепер біжи звідси і дай мені накрити на стіл. Кілпурнія нахилилася і поцілувала мене. Я не розуміла, що це на неї найшло. А, напевне, хоче помиритися. Вона повелася зі мною занадто суворо. Зрозуміла, що була неправа, розкаялася, але не хоче це визнати, бо вперта. Я страшенно змучилася від кривд сьогоднішнього дня. Повечері Атикус усівся читати газету і покликав мене. «Скаути, їдеш читати?» Це переповнило чашу моїх страждань, і я вискочила на ганок. Атикус вийшов слід за мною. «Щось трапилося, скаути?» Я відповіла, що почуваюся кепско, і краще мені не ходити більше до школи, якщо він не проти. Атакус сів на гойдалку, схрестивши ноги. Застромив пальці у кишеньку для годинника, для нього, як він казав, то був єдиний спосіб зосередитися. Він доброзичливо чекав, а я зробила спробу посилити свою позицію. «Ти от ніколи не ходив до школи, а вивчився, ну і я також сидітиму вдома». «Ти можеш сам мене вчити, як дідусь учив тебе і дядька Джека!» «Ні, не можу», – відповів Атикус. «Мені треба заробляти на життя. Крім того, мене посадять до в'язниці, якщо я триматиму тебе вдома. Отже, прийми магнезію перед сном, а завтра до школи». «Та я здорова, чого там?» Я так і подумав. «А тепер кажи, що трапилося?» Мало-помалу я розповіла йому про всі сьогоднішні негаразди. «А ще вона сказала, що ти мене вчив неправильно і більше нам не можна разом читати. Ніколи! Будь ласка, не посилай мене більше туди, благаю!» Атикус підвівся і підійшов до перил. Закінчивши роздивлятися лозу Гліцині, він обернувся до мене. «Насамперед», – промовив він, – Якщо ти вивчиш нехитрий фокус, скауте, тобі буде легше ладнати з усіма людьми. Ти ніколи не зрозумієш іншу людину, якщо не розглядатимеш ситуацію під її кутом зору. Перепрошую, поки ти не влізеш у її шкуру і не побудеш у ній. Атикус сказав, що я багато чого вивчила сьогодні, і міс Керолайн також. Вона вивчила, по-перше, що не треба нічого пропонувати Канінгемам, але якби ми з Волтером влізли у її шкуру, то зрозуміли б, що вона нікого не хотіла ображати. Не можна ж чекати, що вона за один день дізнається про всі звичаї Мейкома. І не слід звинувачувати її в тому, чого вона не знала. «Що б мені пропасти?» – відповіла я. «От я не знала, що мені не слід було читати їй, а вона мене звинуватила». І тут мене осінило. Слухай, Атикусе, та я ж можу не ходити до школи, як Барас Юл, пам'ятаєш? Він приходить тільки у перший день. Інспекторка вважає, що виконала закон, якщо внесла його до списку. Так тобі робити не годиться, скаути. У деяких випадках буває доцільно обійти закон. Але у твоєму випадку закон непохитний. Отже, до школи ти ходитимеш. «Не розумію. Чому це йому можна, а мені – ні?» «Тоді слухай». Атакус пояснив, що Юелли – ганьба для Майкама вже протягом цілих трьох поколінь. Жоден з них не пропрацював чесно й одного дня. Скільки він пам'ятає. «Якось після Різдва, – сказав він, – ми відвеземо ялинку на звалище, і він покаже мені, де і як вони живуть. Вони люди, але живуть як свині». Існують способи примусити їх ходити до школи, але то не мудро. Силоміць тягти таких, як Юели до іншого оточення. Якби я не пішла до школи завтра, ти б мене потяг силоміць. Досить про це, сухо відрікатикус. Ти, міс Фінч, належиш до звичайних людей, ти мусиш підкорятися закону. Він додав, що Юели становлять виняткове товариство, яке складається з самих юелів. За певних обставин, звичайні люди розважливо надають Юелам певні привілеї, просто заплющуючи очі на деякі їхні вчинки. По-перше, їх не примушують ходити до школи. По-друге, містеру Бобу Юелу, батьку Бареса, дозволяються полювати не в сезон. «А, кусе, але ж так не можна!» – вигукнула я. В окрузі Мейком полювання поза сезоном вважається тяжкою провиною – неабийким злочином в очах усього люду. «Справді, це протизаконно», – сказав батько. «І дуже погано. Та коли хтось витрачає усю грошову допомогу на віскі, його діти пухнуть з голоду. Я не знаю жодного землевласника, який пошкодував би для цих дітей дичини, яку спромагається підстрелити їхній батько на чужих ділянках». «Містер Юйл не має права». «Звісно, немає». Але його вже не змінити. Ти готова перенести своє обурення на його дітей? Та ні, промимрила я і висунула останній аргумент. Але якщо я далі ходитиму до школи, ми вже більше не зможемо читати. І це тебе дуже бентежить, правда? Так, дуже. Коли Атикус подивився на мене, я побачила на його обличчі вираз, який завжди вселяв у мене надію. «Тобі відомо, що таке компроміс?» – спитав він. «Обхід закону?» «Ні, угода досягнута взаємними поступками. Компроміс працює так. Якщо ти визнаєш необхідність ходити до школи, ми читатимемо щовечора, як і раніше. Домовились?» «Домовились!» Закріпимо угоду без звичайних формальностей», – сказав Атикус, побачивши, що я вже готова плювати на долоні. «Коли я відчинила скляні двері до вітальні, Атикус додав, «До речі, скаути, краще нічого не кажи у школі про нашу домовленість». «Чому?» «Боюся, наша діяльність викличе неабиякі невдоволення з боку авторитетних освітян». Ми з Джеммі вже звикли до манери нашого батька вживати звороти за позиченість судочинства. І нам дозволялося звертатися до Атикуса з проханням розтлумачити те, чого ми не могли втямити. «Що-що?» «Сам я ніколи не ходив до школи», – пояснив він. «Але підозрюю, що коли ти розкажеш міс Керолайн про наші вечірні читання, вона візьметься за мене не на жарт. А я не хотів би, щоб вона мене гнобила». Атикус страшенно розсмішив нас того вечора, читаючи з серйозним виглядом розповідь про чоловіка, який з невідомих міркувань видерся на флагшток і сидів там. І це спонукало Джемі провести всю наступну суботу в будиночку на дереві. Джемі заліз туди по сніданку і пробув до заходу сонця. Він би там і ночував, якби Атикус не перерізав його лінію постачання. Я цілісінький день лазила то на дерева, то з дерева, виконувала різні доручення Джемі, таскала йому книжки, харчі й питво. І вже ладна була притягти туди пледи на ніч, коли Атикус зауважив, що тільки, но ну, я припиню звертати на Джемі увагу, він тут таки злізе. І Атикус не помилився. Розділ четвертий Решта моїх шкільних днів була не краща за перший. Справді, вводився якийсь нескінченний проект, який переростав у метод, через який штат Алабама витрачав силу селенну кольорових олівців і картону для таблиць у щирих, проте безуспішних спробах навчити мене груповій динаміці. Десяткова система Дьюі, як її називав Джеммі, під кінець мого першого року, Поширилися по цілій школі, тож у мене не було можливості порівняти її з іншими методиками навчання. Я могла тільки дивитися навколо. Атикус і мій дядько, які навчалися вдома, знали все на світі, а чого не знав один, обов'язково знав другий. Ба більше, я не могла не помітити, що мій батько, який протягом років служив у законодавчих установах штату і обирався туди одностайно, Ніколи не чував про ті нововведення, які наші вчителі вважали обов'язковими для розвитку гідного громадянства. Джемі, який вчився частково за старою, частково за десятковою системою, успішно давав собі раду і самостійно, і в груповій роботі. Але Джемі не надто вдалий приклад. Жодна шкільна методика, вигадана людиною, не змогла б відірвати його від читання книжок. А от я знала тільки те, що вичитала у журналі Time і всякі інші друкованій продукції, яка траплялася мені на очі вдома. І ледь просуваючись у тягучці шкільної системи округу Мейком, не могла позбутися враження, що мені чогось не додають. Чого саме не додають, я не знала. Проте не вірила, що 12 років одноманітної нудьги достеменно те, що замислив для мене Штат. У першому класі мої заняття закінчувалися на півгодини раніше, ніж у джемі, який сидів у школі до третєї, і я мчала стрімголов повз садибу Редлі, аж поки не зупинялася на нашому безпечному ганку. Одного пообіддя, коли я летіла додому, щось впало мені в око, причому так різко, що я глибоко вдихнула, озирнулася і повернула назад. На краю сади Бередлі росли два віргінських дуби. Їхнє коріння простяглося аж до провулку, і через нього дорога стала нерівною, вибоїстою. Дещо в одному з цих дерев і привернуло мою увагу. З дупла, якраз на рівні моїх очей, стирчала срібляста фольга, підморгуючи мені у сонячному промінні. Я звелася навшпиньки, квапливо роззирнулася, залізла рукою в дупло і витягла дві пластинки жуйки без паперових обгорток. Я хотіла було одразу почати жувати, але схаменулася, згадала де я. Отож побігла додому і на нашій веранді роздивилася свою здобич. Жуйка здавалася свіжою. Я її понюхала, запах був добрий. Тоді лизнула і зачекала. Оскільки я не померла на місці, то тут таки запхала її дорота. Це була подвійна м'ятна. Коли Джеммі повернувся додому, він спитав, де я взяла стільки жуйки, я сказала, що знайшла. Ніколи не їж того, що знаходиш скауте. Вона ж не на землі лежала, а на дереві. Джеммі щось буркнув. Чесне слово, на дереві. Вона стирчала з дупла отого дуба, що ближче до школи. Негайно виплюнь. Я виплюнула. Все одно вже ніякого смаку не залишалося. Я он скільки часу жувала, і нічого, не померла. Мене й не знудила навіть. Джеммі тупнув ногою. Хіба ти не знаєш, що навіть торкатися тих дерев не можна? Одразу помреш. А ти ж сам торкався їхнього будинку. То а інша справа. Піди прополощі рота. І негайно, чуєш? Ще чого, тоді усякий смак пропаде. Якщо не прополощеш, розкажу килпурнію. Щоб не наражатися на сутичку з килпурнією, я послухалася Джеммі. З якоїсь причини мій перший шкільний рік спричинив великі зміни у наших стосунках. Тиранство і несправедливість килпурнії, її втручання у мої справи... Поступилися місцем незлобливому, буркатінню і зауваженням загального характеру. Я зі свого боку йшла на великі самопожертви, тільки б її не провокувати. Наближалося літо. Ми з Джеммі не могли його дочекатися. Літо було нашою улюбленою порою. Ми спали на розкладачках на задній веранді або намагалися заснути у будиночках на дереві. Літо завжди означало усілякі смачні наїдки. Літо – це буяння кольорів на пекучому сонці. А найголовніше – літо – це діл. Останнього дня у школі нас відпустили раніше, і ми з Джеммі пішли додому разом. «Гадаю, наш діл приїде завтра», – сказала я. «Скоріше, післязавтра. Переправа через Місісіпі затримає їх ще на день». Коли ми порівнялися з віргінськими дубами біля садиби Редлі, я всоте тицьнула пальцем на дупло, у якому знайшла жуйку, намагаючись переконати Джемі, що справді знайшла її там, і раптом побачила, що вказує на ще одну сріблясту обгортку. Бачу, скаути, бачу. Джемі озирнувся, дістав блискучий пакетик і обережно поклав його до кишені. Ми побігли додому й у себе на веранді роздивилися невеличкий футляр, замотаний у сріблясті обгортки з жуєк. У таких футлярах тримають обручки. Він був з темно червоного оксамиту і мав крихітну застіпку. Джемі натиснув на застіпку, кришечка відскочила. Всередині одна на одній лежали начищені відполіровані монети. Джемі уважно оглянув їх. Монетки з головами індіанців, сказав він, 1906 року, скауте, а одна тисяча дев'ятисого. Вони дуже старовинні. Тисяча дев'ятисотого? повторила я, нічого собі. Помовчи хвильку, дай подумати. Джемі, як гадаєш, це чиясь схованка? Та навряд. «Тут, крім нас, ніхто не ходить. Хіба що хтось із дорослих?» «Дорослі собі хованок не облаштовують. Як думаєш, ми можемо взяти їх собі, га, Джемі?» «Навіть не уявляю, що робити, скаути. Кому ми можемо їх повернути?» «Я точно знаю, що тут ніхто не ходить. Сесил обминає це місто десятою дорогою, коли йде додому». Сесил Джейкобс, який жив на початку нашої вулиці біля пошти, робив гак у цілу милю, йдучи до школи та зі школи, аби тільки уникнути сади Бредлі й будинку старої місіс Генрі Лафаєт Дюбос. Місіс Дюбос мешкала через два подвір'я від нас. Усі сусіди сходилися у тому, що вона суща відьма. Джемі наважувався проходити повз її двір тільки коли поруч з ним був Атикус. Знахідка належала тому, хто знайшов, якщо хазяїн не зголоситься. Зірвати у сусідів камелію, ковтнути влітку парного молока з-під корови міс-моді, пригоститися чужим мускатним виноградом – усе це були цілком звичайні речі в нашій етичній культурі. Але гроші – то зовсім інша справа. «Знаєш що?» – сказав Джеммі. «Ми їх потримаємо до початку шкільного року» і розпитаємо потім усіх, чи то не їхні. Може, хтось із заміських дітей їх сховав, а потім зрадів, що почалися канікули, і геть за них забув. Зрозуміло, що вони чиїсь. Бачиш, які вони блискучі, відполіровані. Хтось їх сховав. Так-то воно так, але навіщо ховати жуйку? Кому невідомо, що вона швидко псується? Не знаю, скауте, але ці монети для когось важливі. «Ти про що, Джемі? «Розумієш, монети з індіанськими головами, вони від індіанців, і в них потужна магічна сила. Вони приносять щастя. Не таке щастя, як смажені курчата на вечерю, коли їх не чекаєш, а як от довге життя чи здоров'я, чи гарна оцінка за контрольну. Вони по-справжньому цінні для когось. Я сховаю їх у своїй скринці». Перш ніж піти до своєї кімнати, Джеммі довго дивився на садибу Редлі. Здавалося, його тривожили якісь думки. За два дні потому прибув Діл у близьку Слави. Він сам їхав потягом з Меридіана до Мейкомської вузлової. Назва дана суто з чемності. Мейкомська вузлова розташована в окрузі Еббот. А там його зустрічала міс Рейчел у єдиному на весь Мейком таксі. Він обідав у вагоні ресторані й бачив сіамських близнюків, які зійшли з потяга на станції Сент Луїс, і затято наполягав на цій історії, попри всі погрози. Він уже не носив жахливих синіх трусів, а вдягався у справжні шорти на ремені, набрав ваги, хоча й не підріс, і розказав, що бачив свого батька. Батько діла був вищий на зріст за нашого, мав чорну бороду загострену і працював начальником залізниці. «Я трошки допомагав машиністу», – сказав позіхаючи, Діл. «Бреши більше», – відповів Джемі. «У що граємося сьогодні?» «У Томасе Майдіка. Ходімо на ганок». Діл обрав братів роверів тому що всі три ролі були поважні. Схоже, він знудився грати характерні ролі. «А мені вони набридли», – заявила я. Мені набридло грати Тома Роувера, який раптом посеред фільму втрачав пам'ять і більше не з'являвся на екрані, аж доки його не знаходили на Алясці. «Вигадай щонебудь сам, Джемі!» – попросила я. Мені набридло вигадувати. Літні канікули і початися не встигли, а нам уже все набридло. Що ж буде далі? Ми попленталися на ганок. І Діл задивився на похмурий фасад садиби Редлі. «Я чую запах смерті», – протягнув він. «Справді чую», – додав він, коли я наказала йому замовкнути. «Тобто, коли хтось помирає, ти чуєш його запах?» «Та ні, я можу понюхати людину і сказати, коли вона помре. Мене навчила одна стара леді». Діл нахилився і понюхав мене. «Джін Луїза Фінч, ти помреш за три дні!» «Стулипельку, Діле, бо я тебе приб'ю, от як вріжу!» «Припини!» – буркнув Джемі. «Можна подумати, що ти віриш у палючку-гарячку!» «А що це за палючка-гарячка?» – поцікавився Діл. «Невже тобі ніколи не траплялося іти вночі пустою дорогою і попасти у гаряче місце?» Здивувався Джемі. Палючка гарячка це душа, яка не дісталася на небеса і вештається самотніми дорогами. І якщо ти пройдеш крізь неї, то по смерті сам будеш отак вештатися ночами і висмоктувати в людей дихання. А як зробити, щоб оминути її? Ніяк, пояснив Джемі. Іноді вони розтягуються по дороги, але якщо хочеш пройти. Треба сказати, Янгол світлий, помагай, задушить мене, не дай. Тоді вони не зможуть обкрутитися навколо тебе. Не вір жодному слову, діле, втрутилася я. Келпурнія каже, що це дурні негритянські байки. Джемі сердито на мене зиркнув, але сказав тільки То ми граємось чи ні. Може, у шині покатаємося? запропонувала я. Джемі зітхнув, я вже туди не влізу. «Можеш штовхати!» Я побігла на задній двір, витягла з-під будинку стару автомобільну шину і викотила її у палісадник. «Цур, я перша!» – оголосила я. Діл заявив, що перший має бути він, бо щойно приїхав. Джеммі розсудив, що я буду перша, а Діл кататиметься довше, і я згорнулася клубком у середині шини. Не одразу я зрозуміла, що Джеймі образився на мене за суперечку про палючку-гарячку. І тільки й чекав на годи помститися. Що він і зробив, штовхнувши шину, сили вниз по вулиці. Земля, небо й будинки злилися у різнобарвний вир. У вухах калатало, я задихалася. Не могла випростати руки, щоб загальмувати, бо вони були притиснуті колінами до грудей. У мене тільки лишалася надія, що або Джеммі обжина шину, або якийсь вибій на тротуарі зупинить цей шалений рух. Я чула братів голос позаду. Джеммі біг і щось кричав. Шина підстрибнула на гравії, приїхала юзом через дорогу, врізалася у паркан і я вилетіла, як корок із пляшки. Запаморочна і млосна, я лежала на асфальті та крутила головою, потім ляснула себе по вухах, щоб шум стих, і почула голос Джемі. «Скауте, мерщі біжи звідти!» Підвівши голову просто перед собою, я побачила сходи з садиби Редлі. Я заклякла. «Ну ж, боскауте, чого ти розляглася? вела в Джемі. «Вставай, чуєш?» Я підвелася й аж затрусилася, коли до мене дійшло, де я опинилася. Хапай шину, горла Джемі. Тягни її сюди, ти що, з глузду з'їхала? Якось я спромоглася пересувати ноги, тож побігла так швидко, наскільки дозволяли коліна, які просто підкошувалися. Чого ти її там лишила? закричав Джемі. Сам іди бери, гарикнула я. Джемі замовк. «Іди, йди! Вона там зразу за воротами! Хіба забув? Ти ж навіть торкався їхнього будинку!» Джеммі люто на мене зиркнув, але не зміг не прийняти виклик. Побіг тротуаром, пригальмував біля воріт, потім метнувся у двір і схопив шину. «От бачиш!» Він мав вигляд переможця, хоча й далі сердився. Нічого не трапилося. «Їй-богу, скаути, іноді ти поводишся як звичайне дівчисько, аж противно!» Він не все знав, але я вирішила нічого йому не говорити. На веранді з'явилася кілпурнія і покликала. «Час пити лимонад і годі жаритися на сонці, бо спичатися живцем!» Лимонад до опівдня був одним з ритуалів літніх канікул. Кілпурнія поставила на веранді глечик і три склянки і повернулася до своїх справ. Я не надто переймалася тим, що Джемі на мене сердиться. Лимонад швидко повернув йому добрий гумор. Джемі вижлуктив другу склянку і поплескав себе по грудях. Знаю, що ми гратимемося, проголосив він. Це буде зовсім нова, зовсім інша гра. І у що ж? поцікавився Діл. У примару Редлі. Іноді я можу читати приховані думки Джеммі. Він придумав це, аби дати мені зрозуміти, що Ані трішечки не боїться Редлі і показати, який він безстрашний герой, а я нікчемна боягузка. У примару Редлі? А як саме? спитав Діл. Скаут може грати місіс Редлі, почав Джеммі. Це зовсім не факт, не впевнена, що. В чому річ? спитав діл. Ти й досі боїшся? А раптом він виходить ночами, коли ми всі засинаємо», – почала я. Джемі аж засичав. Скауте, звідки він дізнається, що ми робимо? Та й не думаю я, що він досі у тому будинку. Він давним-давно помер і його запхали у димар. Джемі, сказав діл. Ми можемо грати удвох, у двох, а скаут хай тільки дивиться, якщо їй страшно. Я точно знала, що примара Редлі досі в домі, але не могла того довести і розуміла, що краще не плескати язиком, бо почнуться звинувачення, ніби я вірю у палючку-гарючку. А я ані з в неї не вірю, хіба що тільки проти ночі. Джеммі розподілив ролі. Мені дісталася місіс Редлі, і я мала лише виходити з дому і підмітати ганок. Діл грав старого містера Редлі. Він ходив туди-сюди тротуаром і кашляв, коли Джеммі до нього звертався. Сам Джеммі, зрозуміло, був примарою. Він ховався під сходами і час до часу несамовито завивав. Літо котилося уперед, а разом з ним і наша гра – «Ми її відточували і відшліфовували, додавали діалоги і розвивали сюжет, аж поки не зліпили цілісіньку п'єсу, до якої щодня вносили невеличкі зміни». Діл грав злочинця зі злочинців. Він так вживався у кожну роль, що міг навіть видаватися вищим на зріст, якщо того вимагала ситуація. Йому чудово давалися негативні образи. В них він досягав небувалих висот. Від яких холонула кров, я неохоче грала різних жінок, які з'являлися за сюжетом. Мені було далеко не так цікаво, як у Тарзані, і я грала того літа з чималим занепокоєнням, попри всі запевнення Джеммі, що примара Редлі помер і ніщо мені не загрожує. А надто коли вдень поруч зі мною і він, і кілпурнія, а увечері ще й Атикус. Джемі був природжений герой. Ми грали сумну драму, зліплену з уривків пліток і чуток, які поширювалися між сусідами. Місіс Редлі була колись красунею, доки не одружилася з містером Редлі і не втратила усіх своїх грошей. А ще вона втратила всі свої зуби, коси і правий вказівний палець. Родзинка відділа. Його відкусив якось уночі примара, коли не роздобув ні білок, ні котів собі на вечерю. Вона сиділа у вітальні і безнастанно плакала, дивлячись, як примара поступово обстругує на тирсу всі меблі в хаті. Потім ми всі втрьох зображали хлопців, які набашкетували. Мені випало ще й грати суддю. Діл забирав Джемі і заштовхував його під сходи, штиркаючи мітлою. Джеммі за потреби з'являвся у ролях шерифа, різних городян, а також міс Стефані Крофорд, яка могла розказати про родину Редлі більше за будь-кого в Майкомі. Коли підходив час грати коронну сцену примари, Джеммі прокрадався до будинку, поте від кілпурнії хапав із шухлядки швейної машинки ножниці, а потім сідав на гойдалку і різав газети. Діл проходив повз нього, Кашляв, і тут Джемі удавав, що встромлює ножиці ділу в стегно. З мого місця все виглядало дуже реалістично. Коли містер Нейтен Редлі проминав нас під час щоденної подорожі до середмістя, ми застигали на місці і замовкали. А потім гадали, що він би нам зробив, якби запідозрив, чим ми займаємося. Ми припиняли свою виставу, коли показувався... Хтось із сусідів. Але одного разу я побачила, як міс Моді Аткінсон витріщилася на нас за свого живоплоту, забувши навіть, що вийшла його підстригати. Одного разу ми так захопилися розігруванням розділу 25 книги 2 нашої епопеї «Історія однієї родини», що не помітили, як на тротуарі зупинився Атикус і споглядав за нами, поплескуючи себе по колінці згорнутим у трубку журналом. Сонце стояло в зеніті. «Ця гра... Це що таке?» – нарешті спитав він. «Нічого», – відповів Джеммі. Те, що Джеммі ухилився від прямої відповіді, означало, що наша гра – секрет. Отже, і я мовчала. «А що ж тоді, пояснити ти робиш з ножицями? Для чого ти рваш газету? Якщо газета сьогоднішня, я тебе відшмагаю». «Нічого». «Нічого що?» – спитав Атикус. «Нічого, сер!» «Віддай мені ножиці, знайшов собі іграшку. І, до речі, ваша грань ніяк не стосується Редлі?» «Ні, сер!» І тут Джемі почервонів. «Сподіваюся, що ні!» – відтяв Атикус і увійшов до будинку. «Джемі!» «Цить! Він пішов до вітальні, звідти все чути!» Ми передбачливо перейшли на задній двір, і Діл спитав, чи можна буде нам ще колись так грати. Не знаю, Атикус не сказав, що не можна. Джемі, мовила я, присягнуся, що Атикус точно здогадався. Ні, не здогадався. Якби здогадався, він так би і сказав. Це не переконало мене, але Джемі закричав, що я дівчисько, а дівчиська вічно щось вигадують. Тому їх усі на дух не переносять. І якщо я почну поводитися як дівчисько, то ліпше мені забиратися геть і підшукати собі інше товариство. «Гаразд, іди і грай далі», – відповіла я. «Тоді сам побачиш». Втручання Атакуса була вже другою причиною, з якої я бажала кинути цю гру. А перша з'явилася у той день, коли я закотилася у шині на подвір'я Редлі. Попри запаморочення, нудоту і репетування Джемі, до мене долинув ще один звук. Такий тихий, що з вулиці його не можна було почути. Там, у будинку, хтось сміявся. Розділ п'ятий Моє скиглення врешті-решт набридло Джемі, як я і сподівалася. І мені полегшало, коли на деякий час ми припинили свою гру. Він і далі твердив, що Атикус нічого нам не забороняв, тому можна собі гратися. Проте якби Атикус і заборонив, Джеммі все одно знайшов би вихід. Просто замінив би імена персонажів, і тоді нам ніхто нічого не міг би закинути. Діл цілковито погоджувався з його планом дій. Взагалі Діл починав мене дратувати, мавпуючи Джеммі буквально в усьому. На початку літа він щоправда сказав, щоб я виходила за нього заміж, а потім швиденько про це забув. Він мене ніби закріпив за собою, позначив як свою власність. Проголосив, що я єдина дівчинка, яку він буде завжди любити. А от потім почав мною нехтувати. Я його двічі відлупцювала, але це не допомогло. Він тільки ще більше зблизився з Джеммі. Вони цілісінькі дні сиділи у будиночку на дереві, щось замислювали і планували – а мене кликали тільки, коли їм для гри був потрібен хтось третій. Та я й сама потроху відсторонювалася від їхніх досить ризикованих витівок. І хоч і наражалася на те, що вони мене дражнитимуть дівчиськом, просиджувала останні літні вечори на ганку міс Моді Аткінсон. Міс Моді Аткінсон дозволяла нам з Джеммі бігати у неї по подвір'ю, аби лише не постраждали її азалії. Втім, наші стосунки були не зовсім прозорі поки Джемі з Ділом не відсторонили мене від своєї компанії, вона була просто звичайна сусідка, хіба що добріша за інших. Наша неписана угода з місмоді передбачала, що ми можемо гратися на її моріжку, їсти її мускатний виноград, не ламаючи лози, вільно користуватися її просторим двором то були дуже щедрі умови. І ми не часто розмовляли з нею через побоювання порушити хистку рівновагу наших стосунків. Але Джемі діл своєю поведінкою підштовхнула мене шукати товариства міс Моді. Міс Моді не терпіла свого будинку. Час, проведений у приміщенні, вона вважала змарнованим. Вона була удова, жінка-хамелеон, яка працювала на своїх грядках у старому солом'яному брелі і чоловічому комбінезоні. Але о п'ятій вечора, прийнявши ванну, з'являлася на своїй веранді у всій величі та близьку найгарнішої пані нашої вулиці. Вона любила все, що росте на Божій землі, навіть бур'яни, за одним винятком. Якщо вона знаходила травинку ситі, то тут таки розпочиналася друга битва на Марні. Велика битва між німецькими і англо-американо-французькими військами, що відбулася поблизу річки Марна наприкінці Першої світової війни у 1918 році. Міс Моді налітала на неї з бляшанкою і бризкала зусібіч якоюсь отрутою, Такою потужною, що, за її словами, може знищити і нас, якщо ми підійдемо трохи ближче. «А хіба не можна просто її видерти?» – спитала я, побачивши боротьбу не на життя, а на смерть з травинкою за вишки найбільш як три дюйма. «Видерти? Дитино, видерти?» Міс Моді підняла кволий паросток і придушила пальцями його тоненьке стебло. Посипалися дрібні зернятка. «Та один такий паросток може знищити ціле подвір'я. От подивися, коли приходить осінь, насіння підсихає, і вітер розносить його по всьому Мейкому». На обличчі міс-моді з'явився такий вираз, ніби йшлося про біблійну чуму єгипетську. Мова її була вельми гостра й енергійна, як на мешканку Мейкама. Нас вона кликала повними іменами – а коли усміхалася, то було видно дві золоті коронки на верхніх іклах. Коли я почала їх розхвалювати і висловила надію, що колись і сама таки матиму, вона клацнула язиком і витягла показати мені свій зубний міст. Безумовний жест довіри, який скріпив нашу дружбу. Добразичливість Міс Моді поширювалася і на Джемі з Ділом, коли вони робили перерву у своїх заняттях. Ми розкошували плодами таланту Міс Моді – про якій досі й гадки не мали. Вона пекла найсмачніші торти в усьому Мейкомі. По тому, як ми з нею заприятелювали, щоразу, коли вона їх пекла, додавала до одного великого торта ще три маленьких і гукала до нас через вулицю Джемі Фінчу, Скаути Фінчу, Чарльзе Байкера Гарріс. Ходіть сюди! І наша поспішність завжди винагороджувалася. Влітку сутінки довгі й лагідні. Дуже часто ми з Місмоді сиділи мовчки на її веранді й дивилися, як небо на заході поволі стає з жовтого рожевим, як ластівки ширяють понад крівлями і зникають за високим дахом школи. Місмоді? спитала я одного разу, як ви гадаєте, Примар Редлі ще живий? Його звати Артур, і він ще живий. Відповіла вона тихенько, хитаючись у своєму дубовому кріслі гойдолці. Чуєш, як пахнуть сьогодні мої мімози? Солодко, як подих Янгала? Так, мем. А звідки ви знаєте? Що знає дитино? Що про. Тобто, що містер Артур ще живий? Яке неприємне запитання. Втім, сама тема неприємна. Я знаю, що він живий, Джин Луїзо, бо ще не бачила, як його виносять. А може він помер і його запхали у димар? Звідки ти це взяла? Джеммі каже, що воно дуже на те схоже. Так, так, так. Щодня він дедалі більше нагадує Джека Фінча. Міс Моді знала дядька Джека Фінча, Атикусового брата, самого маличку. Майже однолітки вони виросли разом на пристані Фінча. Міс Моді була донькою сусіда-землевласника, лікаря Френка Б'юфорда. Професією лікаря Б'юфорда була медицина, а захопленням усе, що росте на землі, тому він і не забагатів. Дядько Джек Фінч обмежив свою любов до рослин квітковими ящиками у себе на підвіконні, тому й забагатів. Дядько Джек завжди приїжджав до нас на Різдво і щоразу велав через вулицю до міс Моді, щоб вона виходила за нього заміж. Міс Моді вилала у відповідь. Голосніше кричить Джеку Фінч, щоб і на пошті почули, а я тебе не чую. Нам з Джемі здавалося, що це доволі дивний спосіб робити шлюбну пропозицію, але дядько Джек взагалі був диваком. Він казав, що вже сорок років безуспішно намагається розізлити міс Моді, що він – остання людина, з якою б вона одружилася, але перша, яку їй хочеться дратувати. Тому найкращий захист – це напад. І це ми розуміли дуже добре. «Артур Редлі просто сидить удома, от і все», – сказала міс Моді. «Хіба ти не сиділа б удома, якби не хотіла виходити на люди?» «Так, мем, але я б хотіла виходити, а він чому не хоче?» Міс Моді предмружила очі. «Ти знаєш цю історію не згірше за мене». «Але я ніколи не чула чому, ніхто не розказував мені чому». Міс Моді поправила свій зубний міст. «Ти знаєш, що старий містер Редлі був з баптистів, які моють ноги?» «Та ви самі ніби з таких?» Моя віра не така сурова, я з простих баптистів. І ви не вірите у миття ніг? Вірю, тільки у себе вдома у ванні. Але ми не можемо ходити з вами до причастя. Міс Моді, схоже, вирішила, що легше визначити примітивний баптизм, ніж закрите причастя, і сказала. Ногомийники вважають усяке задоволення за гріх. Ти знаєш... Декілька з них вийшли зі свого лісу якось у суботу, стали біля мого подвір'я і проголосили, що я піду прямісінько до пекла разом з моїми квітами. Разом з вашими квітами? Так, дорогенька. Квіти горітимуть у пеклі разом зі мною. Бо ті вважають, що я забагато часу проводжу на Божій землі і недостатньо сиджу в чотирьох стінах за читанням Біблії. Моя віра у церковне Євангеліє похитнулася, коли я уявила, як міс Моді вічно палає у різноманітних протестантських пеклах. Ніде правди, діти, язик вона мала гострий, як лезо, і не ходила по сусідах у всіляких благодійних справах, як міс Стефані Крофорд. Але якщо жодна людина, яка має, бодай, краплину здорового глузду, ні за що не поклалася б на міс Стефані, ми з Джемі мали величезну довіру до міс Моді. Вона ніколи не видавала нас, ніколи не хитрувала з нами і не пхала носа у наші особисті справи. Вона була нам другом. Як така розумна людина може жити під страхом вічних мук? Мені було не втямки. Це неправильно, міс Моді. Я не знаю жінки краще і за вас. Дякую, дитино. Щиро всміхнулася міс Моді. Річ у тім, що ногомийники вважають жінку гріховною за визначенням. Вони, бачиш, тлумачать Біблію надто буквально. Тому міс Артур і сидить удома, щоб триматися подалі від жінок? Гадки не маю. Це просто якась нісенітниця. Якщо містер Артур аж так прагне потрапити на небо, то він міг би принаймні хоч на веранду іноді виходити. Атакус каже, що Бог любить людей, які люблять себе. Міс Моді перестала погойдуватись, і в голосі її заброніли жорсткі нотки. Ти ще маленька і не розумієш, але іноді Біблія в руках однієї людини гірша за пляшку віскі в руках, скажімо, твого батька. Я була приголомшена. Атакус ніколи не п'є віскі, він і краплі ніколи в рота не брав. Хоча, ні, брав. Він казав, що одного разу спробував, але йому не сподобалося. Міс Моді засміялася. «Я не про твого батька кажу. Розумієш, якби Атикус Фінч навіть напився п'яним, він не був би такий поганий, як дехто у своєму найкращому вигляді. Просто є люди, які занадто піклуються про той світ, але так і не можуть навчитися жити на цьому». Подивися на оту садибу, і ти побачиш наслідки. А як ви гадаєте, все те, що розказують про при... Тобто про містера Артура, правда? Що саме? Я переповела їй. Ну, на три чверті це негритянські байки, а на одну чверть фантазії Стефані Крофорд. Вона мені навіть колись повідала, що прокинулася серед ночі, а він на неї глипає крізь вікно. Я тоді кажу їй, і що ж ти зробила, Стефані? Посунулася у ліжку, щоб він приліг поруч? Це примусило її на деякий час прикусити язика. Що-що, а міс Моді будь-кому може рота закрити. Ох, дитино, то невесела домівка. Я пам'ятаю Артура Редлі ще хлопчиком. Він завжди був чемний зі мною, хто б там що не казав. Чемний, наскільки міг. «Ви не думаєте, що він з божеволів?» Міс Моді похитала головою. «Якщо навіть і так, то це не дивно. Хіба ми знаємо, що робиться з людьми? Що коїться за зачиненими дверима? Які таємниці?» «Атикус завжди одинаковий зі мною з Джеммі. І в хаті, і на подвір'ї!» – сказала я, відчуваючи, що мій обов'язок – обстоювати батька. Господи, дитина, я просто намагаюся тобі пояснити і зовсім не маю на увазі твого батька, але тепер слухай. Атикус Фінч завжди однаковий, у себе вдома і на людях. Не хочеш взяти з собою свіжого кексу? Я дуже хотіла. Прокинувшись наступного ранку, я виявила Джемі Діла у дворі. Вони щось серйозно обговорювали, та коли побачили мене, наказали забиратися геть. «Навіть і не подумаю. Двір так само мій, як і твій, Джемі Фінчу. І я маю повне право тут гратися. Ясно тобі?» Вони щось пошепотіли один одному на вухо, і Діл попередив. «Якщо залишишся, будеш нас в усьому слухатися». «Там побачимо!» – протягнула я. «Хто це в нас раптом став такий великий і могутній?» «Якщо не пообіцяєш, що робитимеш усе, що ми скажемо, ми тобі нічого не розповімо». Вів своє діл. Можна подумати, що ти за ніч підріс на цілу голову. Ну гаразд, що там таке? Джемі миролюбно сказав. Ми збираємося передати записку при Марі Редлі. Зараз? Я ледь стримала мимовільний жах, який мене охопив. Міс Моді легко балакати. Вона вже стара і сидить собі у безпеці на веранді. А от ми інша справа. Джеммі просто збирався причепити записку до краю водилища і проштовхнути її крізь віконниці. Якщо хтось з'явиться поблизу, Діл задзеленчить у дзвоник. Діл підняв праву руку. Він тримав у ній срібний дзвоник моєї мами. «Я обійду будинок збоку», – сказав Джеммі. «Ми учора усе роздивилися з вулиці. Там одна з віконниць розхиталася». Гадаю, мені вдасться покласти записку, бодай на підвіконня. Джеммі! Ти тепер з нами, і вороття немає, тож доведеться залишитися, міс Маніжниця. Добре, добре, але дивитися я не хочу. Джемі, хтось там у домі сміє... Дивитимешся, чатуватимеш іззаду двору, а Діл стежитиме за парадним входом і вулицею, а щойно хтось покажеться, він почне дзвонити. Зрозуміло? Ну... «Коли так, гаразд. А що ви йому написали?» «Ми його просимо дуже вічливо виходити іноді з дому і розказувати нам, чим він там займається. Пишемо, що не ображатимемо його і пригостимо морозивом», – відповів Діл. «Ви з глузду з'їхали! Він нас усіх поубиває!» «Це моя ідея», – сказав Діл. «Мені здається, якщо він вийде і посидить трошки з нами, йому стане легше». «А звідки ти знаєш? Може, в нього і так усе добре?» «Ага, тобі було б добре, якби тебе тримали сто років під замком, і ти нічого не їла, крім котів!» «Закладаюся, що у нього отакенна борода, аж сюди!» «Як у твого батька?» «У мого батька немає бороди, він...» Іділ замовк, ніби пригадуючи. «Ага, спіймався!» — закричала я. — Ти ж казав, що коли ви їхали потягом, твій татко мав чорну бороду. А він узяв і зголив її минулого літа. Так, — Так-так, і я маю листа, який це доведе. А ще він прислав мені два долари. — Бреши більше. Може він ще прислав тобі уніформу кінної поліції? Тільки ти її нам не показував зі скромності. Брехунець ти, ось ти хто. Діл Гаррес вигадував такі побрехенькі, що йому не було рівних. Наприклад, він твердив, що 17 разів літав на поштовому літаку, що бував у Новій Шотландії, що бачив слона, і що його дідусь – бригадний генерал Джо Вілер, який заповів йому свою шаблю. Годі вам базікати. Джеммі метнувся під сходи і витяг звідти жовту бамбукову вудочку. Гадаю, оця достатньо довга, щоб дотягнутися з тротуару. «Якщо дехто такий хоробрий, що може торкнутися будинку, то навіщо вудка? Чому би просто не постукати у парадні двері?» – сказала я. «Це зовсім інша річ», – відрубав Джемі. «Скільки можна тобі повторювати?» Діл витяг з кишені аркуш паперу і передав Джемі. «Ми троє сторожко рушили до старої садиби». Діл зупинився на розі біля ліхтарного стовпана впроти фасаду – а ми з Джеммі скрадалися вздовж бічної стіни з того боку вулиці. Я йшла позаду Джеммі і зупинилася там, звідки було видно наступний ріг. «Усе спокійно», – повідомила я. «Не видно ані душі». Джеммі озирнувся на діла і той кивнув. Джеммі причепив записку до кінчика водилища, простягнув його до вікна, яке для цього обрав, і спробував дістати. Йому не вистачало декілька дюймів, і Джеммі тягнувся щосили. Я так довго спостерігала за його штурханиною, що не витримала, покинула свій пост і підійшла до нього. «Ніяк не можу відчепити записку», – пробормотів він. «Та якби й відчіпив, вона там не втримається». «Повертайся назад, скаути!» Я повернулася і почала пильнувати поворот порожньої дороги. Час до часу я озиралася на Джемі, який терпляче намагався лишити записку на підвіконні. Вона падала на землю. Джемі її знову і знову підхоплював і тицяв у вікно. І я подумала, що коли примара Редлі її і отримав би, то навряд чи зміг би прочитати. Я спостерігала за вулицею і раптом почула дзеленчання. Втягнувши голову в плечі, я різко обернулася, думаючи, що у мене за спиною зачаївся примара Редлі з вищиреними кривавими іклами. Натомість я побачила Діла, який щосили калатав дзвоник просто перед самим носом Атикуса. Джеммі мав такий жалюгідний вигляд, що я вирішила промовчити і не зачіпати його. Він поплентався вулицею, тягнучи за собою видилище. «Припинити ленькати». Наказав Атикус. Діл прихопив пальцями язичок дзвінка. Запала така тиша, що я б дорого дала, аби він задзеленчав знову. Атикус сунув капелюха на потилицю і взяв руки в боки. Джеммі, промовив він. Чим ви займалися? Нічим, сер. Не крути. Відповідай. Я. «Ми просто хотіли дещо передати містеру Редлі». «Що ж ви хотіли йому передати?» «Записку. Покажи її мені». Джеммі простягнув за аркуш паперу. Атикус узяв його і спробував прочитати. «Навіщо вам треба, щоб містер Редлі вийшов з дому?» «Ми думали, йому буде цікаво з нами», – почав відповідати Діл, але знітився і змовк під поглядом Атикуса. «Сину, я вже казав тобі це, і скажу ще раз. Припини мордувати цього чоловіка. Вас двох це також стосується». Що робить містер Редлі – це його особиста справа. Якщо він схоче вийти, він вийде. Якщо він хоче сидіти у себе вдома, він має на це повне право. І нехай усякі набридали, і це ще дуже м'яко сказано про нас, дадуть йому спокій. Хіба нам сподобалось би, якби Атикус увірвався до нас серед ночі без стуку? А ми, власне, робимо те саме з містером Редлі. Те, як живе містер Редлі, може видаватися нам дивним, але для нього самого тут нічого дивного немає». Бага більше, нам ніколи не спадало на думку, що виховані люди, коли хочуть поспілкуватися, стукають у парадні двері, а не тицюють вудкою у наріжне вікно. І нарешті, ми мусимо триматися подалі від того будинку, доки нас туди не запросять. Мусимо облишити дурнуваті ігри, за якими Атикус нас уже застукав. І не кипкувати ні з кого, ані з нашої вулиці, ані з усього нашого міста. «Ми з нього не кипкували і не сміялись!» – урвав Джемі. «Ми просто...» «Само цим ви і займалися!» «Хіба ні?» «Ви сміювали його?» «Ні!» «Виставили на показ історію його життя для напучування сусідів!» Джемі аж обурився. «Я такого не казав! Не казав!» «Ти в цьому щойно мені зізнався!» Сухо усміхнувся Атикус. «Отже, негайно припиняйте це неподобство!» «Вам усім це ясно?» Джеммі аж рота роззявив від подиву. «Ти начебто хочеш стати юристом?» Батько якось підозріло стиснув губи, ніби утримуючись від усмішки. Джеммі вирішив, що хитрувати немає сенсу і нічого не відповів. Клеатикус увійшов до хати, щоб забрати течку з паперами, які він забув узяти вранці, Джеммі нарешті зрозумів, що попався на гачок одного з найстаріших юридичних трюків. Він постояв на безпечній відстані від веранди і зачекав, поки Атикус не вийде з хати і не піде назад на роботу. Коли Атикус уже не міг його почути, Джеммі загорлав йому вслід. «Раніше хотів стати юристом, а от тепер навряд чи!» Розділ шостий. «Гаразд», – сказав тато, коли Джеміс питав, чи можна нам піти посидіти біля ставка міс Рейчел з Ділом, оскільки це його останній вечір у Мейкомі. Попрощайтеся з ним за мене і перекажіть, що ми чекатимемо його наступного літа. Ми перестрибнули через низький паркан, який відгороджував подвір'я міс Рейчел від нашого приїзду до гаража. Джеміс виснув перепілкою, і Діл відповів з темряви таким саме свистом. «Як тихо! Ні вітерцю!» – мовив Джеммі. «От дивіться!» – він вказав на схід. Величезний місяць піднімався над горіхами міс Моді. Здається, що від нього йде тепло. «Що на ньому сьогодні видно? Хрест?» – спитав Діл. Сам він не підвів голови. Він скручував цигарку з клаптя газети і мотузки. «Ні, тільки жінка!» Не запалюй цієї штукенці, діле. Вона засмердить на все місто. У майкамі завжди було видно на повному місяці жінку. Вона сиділа перед дзеркалом і чесала коси. Сумуватиму за тобою, малий, сказала я. Може, підемо зараз постежимо за містером Ейвері? Містер Ейвері мешкав навпроти місіс Генрі Лафаєт дюбос. Крім збирання пожертви у церкві по неділях, він ще просиджував у себе на веранді щовечора до 9-ї години і чхав. Одного вечора нам пощастило побачити одну виставу, яка, схоже, виявилася й останньою, бо він ніколи її не повторював, скільки ми не стежили. Одного вечора ми з Джемі саме спускалися сходами у міс Рейчел, як Діл нас зупинив. «Нічого собі, лише погляньте!» І він указав на той бік вулиці. Спершу ми нічого не побачили, крім заплетеної поерарією веранди. Але роздивившись, помітили, що з-поміж листя вихоплюється потужний струмінь. Випинає дугою і вихлюпується у середині жовтого світляного кола від вуличного ліхтаря, на відстані у добрі 10 футів від свого джерела. Принаймні, так воно виглядало». Джеммі зауважив, що містер Ейворі не потрапляє у самий центр, а Діл додав, що той, мабуть, випиває до пів відра рідини на день, після чого вони влаштували змагання між собою. Хто поцілить своїм струменем далі, точніше. А я знову відчула свою меншовартість, бо в цій царині не мала ніяких здібностей. Діл потягнувся, позіхнув і сказав аж надто безневинно. Знаєте що? Ходімо прогуляємося. Мені це видалося підозрілим. У Майкомі ніхто просто так не гуляв. А куди, Діле? Діл мотнув головою у південному напрямку. Гаразд, погодився Джемі. А коли я запротестувала, додав ніжним голосом. А тебе ніхто й не примушує, янголятка. І тобі нема чого туди ходити. Забув уже. Джеммі не любив пригадувати минулі поразки. Здається, з усього, що говорив йому Атикус, він запам'ятав тільки одне. Як вправно вести перехресний допит? Скаути, ми нічого не збираємося робити. Просто пройдемося до вуличного ліхтаря і назад. Ми мовчки пішли по вулиці, дослухаючись, як порипують крісла-гойдалки на сусідських верандах як стихо перемовляються між собою наші дорослі сусіди. Час від часу до нас долинав сміх міс Стефані Крофорд. «Ну, – сказав Діл. – Гаразд, – відповів Джемі. – Може, підеш собі додому, скауте? – А що це ви надумали?» Джемі з Ділом просто збиралися зазирнути у вікно з розхлябаною віконницею і, якщо пощастить, побачити примару Редлі – а якщо я не хочу з ними йти, то ліпше мені забиратися додому і стулити свою дурну пельку. От і все. А якого дітька ви чекали аж до сьогоднішнього вечора? А такого, що вночі їх ніхто не побачить. Бо Атикус так зачитається книжкою, що і кінця світу не помітить. А ще, якщо примера Редлі їх уб'є... То пропадуть не канікули, а заняття у школі. А ще легше щось побачити у темному будинку ввечері, ніж удень. Ясно мені? Джеммі, будь ласка. Скауте, кажу тобі востаннє. стулепельку або чурхай додому. На Бога, ти дедалі більше перетворюєшся на звичайне дівчисько. Після цього я не мала іншого виходу, як тільки до них приєднатися. Ми вирішили, що краще за все пролізти під дротяною огорожею на затилі садиби Редлі, бо там менше шансів, що хтось нас побачить. Той дротяний паркан охоплював великий город і вузенький дерев'яний флігель. Джемі підняв нижню частину дроту і показав жестом, що діл може лізти. За ділом пролізла я і потримала дріт для Джемі. Йому було важко туди протиснутися. Щоб я не чув ані звука, застріг він пошипки. І глядіть, не потопчіть капусту, бо підніметься такий тріскіт, що мертвих розбудить. Після таких попереджень я робила один крок на хвилину, але прискорила ходу, побачивши у місячному сяві, що Джемі зайшов доволі далеко і махає нам рукою. Ми підійшли до хвіртки, яка відділяла город від двору. Джеммі торкнувся хвіртки. Вона рипнула. «Поплюй на неї!» – прошепотів Діл. «Ти загнав нас у пастку, Джеммі!» – буркнула я. «Нелегко буде нам звідси вибратися!» «Тихо! Поплюй на неї, скаути!» Ми плювали, аж доки у роті не пересохло. Потім Джені повільно прочинив хвіртку, і відслонив її убік і притиснув до паркана. Ми опинилися у дворі. Ззаду будинок Редлі був ще менш привабливий, ніж його фасад. Уздовж усієї стіни тяглася занихаяна веранда там було двоє дверей, а між ними двоє темних вікон. За опору для одного краю даху правила грубо обтесана колода. Кутку веранди притулився до потопний металевий обігрівач. Над ним висіло дзеркало з вішаком для капелюхів, у якому моторошно відбувалося місячне сяйво. Джеммі тихенько зойкнув, не наважуючись зробити крок. «Що таке?» «Кури!» – видихнув він. Те, що нас зусібіч оточували невидимі перешкоди, стало ще ясніше, коли діл, який рухався попереду, також зойкнув. Ми підкралися до тієї стіни, де було вікно з розхитаною віконницею. Підвіконня на декілька дюймів вивищувалося на Джемі. Нума, я тебе підсаджу!» – прошепотів він Ділу. «Хоча ні, стривай!» Ми з Джемі сплили руки, схопившись за зап'ястки, за свій лівий і чужий правий, і присіли. Діл умостився у сідло з наших рук. Ми його підняли, і він вчепився у підвіконня. «Не берися!» Прошепотів Джемі, довго ми тебе не втримаємо. Діл плеснув мене по плечу, і ми спустили його на землю. Що ти бачив? Нічого, завіси. Там ще якийсь вогник світився. Треба вибиратися звідси, прошепотів Джемі. Ходім назад. Шш. застеріг він мене, коли я спробувала була протестувати. А зазирнімо у заднє вікно. Ні, діла, ні не погодилася я. Діл зупинився, пропускаючи Джемі уперед. Коли Джемі поставив ногу на нижню сходинку, вона зарипіла. Він застиг на місці, потім почав потроху просуватися. Сходинка мовчала. Джемі здолав ще дві сходинки, поставив ногу на веранду, підтягнувся до неї, ледве не впав, але якось утримався і став навколішки. Підповз до вікна, підвів голову, і зазирнув усередину. І тут я побачила тінь. Це була тінь чоловіка у капелюсі. Спершу я подумала, що це дерево. Проте вітру не було, а дерева самі не ходять. Задня веранда була залита місячним сяйвом, а тінь чітка і різка. Рухалася через веранду просто до джемі. Потім її побачив діл. Він затулив обличчя долонями. Коли тінь накрила Джемі, її побачив і він. Охопивши руками голову, він застиг на місці. Тінь зупинилася за один крок від Джемі. Піднесла руку, потім опустила і завмерла. А там обернулася, знову переповзла через Джемі, просунулася вздовж веранду дорогу будинку і зникла там, звідки прийшла. Джемі стрибнув з веранди і помчав до нас, розчахнув хвіртку, пропхав нас ділом крізь неї і погнав між двома грядками капусти, яка аж тріщала у нас під ногами. Десь на півдорозі я перечепилася у капусті й упала. І тут на всю округу пролунав постріл з рушниці. Джемі з ділом упали на землю біля мене. Джемі не видихнув, а майже схлипнув. «До шкільного паркана! Мерші, скаути!» Брат підняв дротяну загорожу, ми з ділом перекотилися під нею і вже майже добігли до рятівної тіні від шкільного дубу, як усвідомили, що Джеммі з нами немає. Ми рванули назад і побачили, що він намагається вилізти із своїх штанів, які намертво зачепилися за дріт. До дуба він прибіг у самих лише трусах. Ми сиділи під дубом, як закляклі. Але Джеммі швидко зметикував Гайду додому, бо помітять, що нас ніде немає. Ми перебігли шкільний двір, проповзли під парканом на оленячий вигін за нашим будинком, перелізли через огорожу нашого двору, і тільки вже на нашій веранді Джеммі дозволив нам перепочити. Відхекавшись, ми троє з геть безтурботним виглядом вийшли на подвір'я перед хатою. На вулиці біля воріт Редлі стояла кубка сусідів. Краще нам підійти до них, сказав Джемі, бо ще здивуються, чого ми не зголосилися. Містер Нейтен Редлі стояв за своєю хвірткою з рушницею в руці, Атакус стояв поруч з міс Моді й міс Стефані Крофорд. Були там і міс Рейчел і містер Ейвері. Ніхто з них не помітив, як ми підійшли. Ми невимушене зупинилися біля міс Моді. Вона озирнулася. «Де це вас носило? Хіба ви не чули галасу?» «А що трапилось?» – спитав Джеммі. Містер Редлі стріляв у негра, який заліз у його город. «Та невже? І убив? «Ні», – відповіла міст Стефані. Він стріляв у повітря. Той від страху аж побілів. «Каже, якщо хтось побачить тут білого негра, це той самий». Каже, в нього ще другий ствол заряджений, і щойно він почує, бодай звук біля тих грядок, то вже стрілятиме в ціль собака це чи негр, чи Джеммі Фінч. Що, мем? Тут заговорив Атикус. Де твої штани, сину? Штани, сер? Штани. Викручуватися марно. Стоїть у самих трусах перед Богом і людьми. Я зітхнула. Е, «Містер Фінч, у світлі вуличного ліхтаря я побачила, що Діл щось вимитиковував, очі у нього розширилися, а пухле янгольське личко стало зовсім круглим». «Чого тобі, Діле?» «Я... я їх у нього виграв», – туманно пояснив Діл. «Виграв? Що значить «виграв»?» Рука Діла потяглася до потилиці. Він відвів її і потер собі чоло. «Ми грали у покер на роздягання біля нашого ставка». Нам з Джеммі полегшало. Сусіди, схоже, зрозуміли. Принаймні, вони так і зацепеніли. Але що це за покер на роздягання? Можливості дізнатися в нас не було, бо міс Рейчел заревла як пожежна сирена, «Боже, милостивий, Діле Гаресе! Грати в азартні ігри у мене біля ставка? Я тобі зараз дам такий покер на роздягання, що ти...» Від неминучого каліцтва Діла урятував Атикус. «Хвилиночку, міс Райчел. Я ніколи раніше не чув, щоб вони цим займалися. Ви всі троє грали в карти?» Джемі відчайдушно прийняв пас від Діла. «Ні, сер». «У сірники!» «Ну й молодець, мій брат! Сірники річ небезпечна, але карти просто фатальна!» Джеммі Скауте промовив Атикус, «щоб я більше ніколи не чув ні про який покер, на роздягання чи ні! Сходи до Діла, Джеммі, і забери свої штани, домовтеся між собою!» «Не переймайся, Діле!» – сказав Джеммі, коли ми відбігли від них. Нічого вона тобі не зробить. Він її умовить. Але ти класно все вигадав, малий. От послухай, чуєш? Ми зупинилися і дослухалися до голоса Атикуса. Нічого серйозного. Вони всі через це проходять, міс Райчел. Діл утішився, але ми з Джеммі – ні. Проблема, де Джеммі візьме штани вранці, залишилася. Я б тобі дав якісь зі своїх. Сказав Діл, коли ми підійшли до ганку міс Рейчел. Джеммі відповів, що вони йому замалі, але все одно подякував. Ми попрощалися, і Діл зайшов у дім. Вочевидь, він згадав, що заручився зі мною, бо вискочив і похабцем цмокнув мене на очах у Джемі. «Пишіть мені, чуєте?» загарлав він нам у навіть якби штани Джемі були на місці, нам би все одно не вдалося заснути. Кожний нічний звук, який долітав до моєї розкладачки на веранді, здавався громом небесним. Кожне шарудіння по жорстві означало, що то примара Редлі підкрадається в жадобі помсти. Якщо якийсь перехожий негер сміявся серед ночі, то був примара Редлі, який зірвався з ланцюга – і полює за нами. Якщо метелики чи москіти билися об скрині двері, то це примара Редлі дер унівець нівець дратяну огорожу. Платани оживали і нависали ворожо. Я скніла між сном і безсонням. Як раптом почула шепіт Джеммі. Спиш, триочко. Три очка, персонаж казки братів Грім про одну очку, очку, і три очку. Ти при своєму розумі? Тише! Атикус вже вимкнув лампу. У тьмяному світлі низького місяця я побачила, що Джемі спустив ноги на підлогу. Я піду по них, сказав він. Я аж підскочила! Ти що, не пущу! Він уже натягнув срочку. У мене виходу немає. Тільки спробуй, і я збуджу Атикуса. Тільки спробуй, і я тебе вб'ю. Я вчепилася в нього, і Селоміць усадовила на свою розкладачку. Містер Нейтен знайде їх вранці, Джемі. Намагалася я його переконати. Він знає, що ти загубив штани. Коли він покаже їх Атикусу, нам попаде. Але це нічого. Лягай спати. Я й сам усе це знаю, тому і мушу їх забрати. Мене мало не знудило самому повертатися на оте місце. Я пригадала слова місце Стефані. Містер Нейтон розрядить другий ствол, щойно почує, бодай, звук, хай то буде негер чи пес. Джеммі розумів це не згірше за мене. Я була у відчаї. Слухай, воно того не варте, Джемі. Хай тебе відлупцюють, ну, боляче, але минеться. А так він тобі голову прострелить, Джемі, прошу тебе. Я... Справа от у чому, скаути, терпляче зітхнув він. Атикус ніколи не бив мене, ніколи, і я б не хотів, щоб він починав. Дійсно, Атикус незрідка погрожував нам, але й пальцем не торкався. Просто він жодного разу не спіймав тебе на гарячому. Може, і твоя правда. Але я просто хочу, щоб так залишилося і надалі. Даремно ми сьогодні туди попхалися, скаути. Мабуть, саме в ту мить ми з Джемі вперше почали віддалятися одне від одного. Бувало, що я його не розуміла, але воно не тривало довго. Цього ж я так і не змогла утямити. Будь ласка, молила я. Просто уяви, як ти там сам один, у тому місці. Мовчи. Це ж не значить, що він з тобою більше не розмовлятиме або що. Я його зараз розбуджу, Джеммі, присягаюся, я... Джеммі ухопив мене за комір піжами і мало не придушив. Тоді я з тобою, прохрипіла я. І думати не смій, тільки галас чиниш. Усе було марно. Я відімкнула засувку на дверях чорного ходу і притримувала їх, поки він обережно спускався сходами. Була вже, мабуть, друга година. Місяць сідав і мереживні тіні розпливалися й розпорошувалися. Біла сорочка Джемі то пригиналася, то виринала, немов невеличкий привид метлявся, аби уникнути близького ранку. Повіяв легенький вітерець і трошки охолодив піт, яким я стікала. Джеммі пішов туди за тиллям, через оленячий вигін, через шкільний двір і по-під парканом. Принаймні так мені здалося. Цей обхід забирає більше часу, тож іще рано хвилюватися. Я зачекала, поки вже можна було хвилюватися, і дослухалася, чи не стріляє рушниця містера Редлі – Потім мені здалося, ніби рипнув паркан за будинком. Ні, тільки здалося. Потім я почула, як закашлявся Атикус. Я затамувала подих. Іноді під час опівнічних відвідувань в биральні ми бачили, що він у себе читає. Атикус казав, що часто прокидається серед ночі, перевіряє, як ми спимо, а потім читає, поки знову не засне». Я думала, він увімкне світло, і придивлялася, чи не посвітлішало у вестибюлі. Ні, світла не було, і я знову змогла дихати. Нічні плазуни втихомирилися, але дозріле насіння техаського кедра трохкотіло по даху від кожного повіву вітру, і темрява, яку розтинало далеке гавкання собак, наганяла глуху тугу. Носі ну він, повертається нарешті. Біла сорочка майнула над парканом і неквапно наблизилася. Брат піднявся сходами, замкнув по собі засовку і сів на свою розкладачку. Мовчки показав мені штани, ліг, і я почула, що його розкладачка труситься. Невдовзі він затих і більше не ворухнувся. Розділ сьомий Цілий день Джемі ходив похмурий і мовчазний. Як мені колись порадив Атикус, я спробувала влізти у його шкуру і походити в ній. Якби мені довелося вирушити самій до садиби Редлі о другій годині ночі, то вже наступного дня відбувся б мій похорон. Тож я дала Джемі спокій і намагалася його не дратувати. Почалися заняття у школі. Другий клас був не кращий за перший, ба гірший – Перед нами й далі розмахували картками і не дозволяли ні читати, ні писати. Успіхи міс Керолайн у сусідній класній кімнаті легко було оцінити за кількістю вибухів Реготу. Та оскільки там залишалася ціла купа довічних ветеранів першого класу, вони допомагали наводити лад. Єдиною перевагою другого класу було те, що мої уроки закінчувалися разом з уроками Джемі. І о третій годині ми йшли додому вдвох. Одного пообіддя, коли ми переходили шкільний двір, Джемі раптом сказав. «Я тобі не все розповів». Він майже зовсім не розмовляв зі мною останні декілька днів, і я радо відгукнулася. «Про що?» «Про ту ніч». «Ти взагалі нічого не розповідав про ту ніч». Джемі відмахнувся від моїх слів, як від набридливих камах. Трохи ще помовчав, а потім сказав. «Коли я пішов туди по свої штани... Виявилося, що вони заплуталися у дроті, коли я з них виліз, і відчепити їх я не міг. А коли повернувся, вони охайно висіли на паркані, ніби чекали на мене. «На парка! І ще одне. Голос Джемі втратив усяку виразність. «Я тобі покажу, коли прийдемо додому. Хтось їх зашив. Не так, як зашивають жінки, а так, як це міг би зробити я сам». Кривий косо, схоже, ніби... ніби хтось знав, що ти по них прийдеш. Джамі здригнувся, ніби хтось прочитав мої думки, ніби хтось здогадався, що я робитиму. Хіба може хтось здогадатися, що я робитиму, якщо не знає мене, га, скаути? У питанні Джамі звучало благання. Я підбадьорила його. Ніхто цього не може сказати, якщо не живе з тобою під одним дахом, але навіть я не завжди знаю. Ми порівнялися з нашим дубом. У його дуплі лежав клубок сірого шпагату. Начіпай його, Джеммі, це чиясь схованка. Навряд чи, скауте. Точно, хтось на кшталт Волтера Канінгема приходить сюди під час великої перерви і ховає щось, а ми приходимо і забираємо. «Слухай, залишмо це тут і зачекаймо кілька днів. Якщо все зостанеться на місці, тоді візьмемо собі. Згода?» «Згода. Може, ти маєш рацію», – відповів Джеммі. «Мабуть, якийсь дітвак ховає свої речі від старших. До речі, ми тут щось знаходимо тільки, коли у школі йдуть заняття». «Так, але ми ж тут ніколи не ходимо під час канікул». Ми пішли додому. Наступного ранку шпагат був на місці – коли він залишався в дуплі і на третій день, Джеммі витяг його і поклав собі у кишеню. Відтоді ми вважали своєю власністю все, що знаходили у дуплі. Другий клас не приніс мені жодної радості, але Джеммі запевняв, що з кожним роком ставатиме дедалі цікавіше. Що у нього на початку було те саме, а от у шостому класі він нарешті почав учити щось вартісне. Шостий клас одразу йому сподобався. Джемі прийшов через недовгий єгипетський період, чим збив мене з пантелику. Він весь час вдавав із себе плаского, виставляв одну руку поперед себе, а другу заводив назад. І стопи ставив одну перед одною, слід у слід. Він твердив, що саме так ходили давні єгиптяни, а я казала, що так довго не проходиш і багато не зробиш. А Джеммі заявив, що вони досягли значно більшого, ніж американці, бо винайшли туалетний папір і вічне бальзамування. І що б ми нині робили, якби не вони? Атакус порадив мені вилучити прикметники, і тоді я отримую точні факти. У нас у південній Алабамі немає чіткої зміни пір року. Літо плавно перетікає у осінь, але осінь ніколи не змінюється зимою, а просто перетворюється на одноденну весну, за якою знову приходить літо. Тогорічна осінь затяглася. Було тепло, і ми навіть не вдягалися у найлегші курточки. Одного лагідного жовтневого пообіддя ми з Джені пробігали нашим звичним маршрутом, і тут, у нашому дуплі, знову щось блимнуло. Цього разу там лежало щось біле. Джені поблажливо дозволив мені узяти здобич. Я витягла дві маленькі фігурки, вирізані з мила. Одна з них була хлопчиком, друга мала на собі незграбну суконьку. Я й забула, що ніякого чаклунства не буває, тому завирощала і жбурнула фігурки на землю. Джеммі їх підхопив. «Ти що, зовсім здуріла?» – закричав він і стер з них рудувату пилюку. «Дивись, які вони гарненькі. Я ще таких симпатичних з роду не бачив». Він простягнув їх мені. Фігурки майже ідеально відтворювали двох дітей. Хлопчик був у шортах, і на лоба йому спадало пасмо волосся. Я поглянула на Джеммі. Пасмо прямого темного волосся звисало від проділу добрів. Ніколи раніше я цього не помічала. Джеммі переводив погляд з мене на фігурку дівчинки. Лялечка мала чубчик. Я також. Це ми. Сказав Джеммі. «А хто їх вирізав, як гадаєш?» «А хто з наших знайомих уміє вирізати?» «Містер Ейворі». «Містер Ейвері тільки стругає, а я маю на увазі, хто вирізає фігурки». Містер Ейворі винищував приблизно одну дравину на тиждень, вистругував з нею зубочистку і жував її. «Тоді залишається залицяльник старої містефані, Стефані», – припустила я. Так, він справді вміє різьбити, але ж він живе за містом. Та й коли це він звертав на нас увагу? Може він сидить на веранді і дивиться на нас, а не на міс Стефані? На його місці я б саме так і робила. Джеммі поглянув на мене так пильно, що я спитала, у чому річ. Але у відповідь почула, ні в чому, скаути. Коли ми прийшли додому, Джеммі сховав фігурки у свою скриньку. І двох тижнів не минуло, як ми знайшли у Дуплі цілий пакет жуйки, якою з насолодою скористалися. А те, що біля садиби Редлі все отруйне, якось вислизнуло у Джемі з пам'яті. Ще за тиждень Дупло видало нам потьмянілу медаль. Джемі показав її Атикусу, і той пояснив, що такі медалі видавалися за успіхи у правописі – Ще до нашого народження у школах округу Мейком проводилися змагання з правопису і переможцям вручалися медалі. Атикус сказав, що її, напевно, хтось загубив, і чи не розпитували ми сусідів. Джеммі копнув мене як слід, коли я розтулила рота, щоб пояснити, де ми її знайшли. Брат спитав, чи не пам'ятає Атикус, кого нагороджували такою медаллю, але Атикус не пам'ятав. Але найбільший наш приз з'явився за 4 дні. Ним виявився кишеньковий годинник, який не ходив на ланцюжку з алюмінієвим ножиком. Як гадаєш, Джеммі, це біле золото? Не знаю. Покажу Атикусу. Атикус сказав, що все разом годинник, ножик і ланцюжок коштувало б доларів 10, якби було нове. «Ти з кимсь помінявся у школі?» – спитав він. «Ні, ні, що ти, тату!» Джемі витяг годинник нашого дідуся, який Атикус дозволяв йому носити раз на тиждень. І Джеммі був з ним дуже обережний. У ті дні, коли годинник був при ньому, він боявся зробити зайвий рух. «Атикусе, якщо ти не проти, я собі залишу цей. Може, зумію його полагодити?» Коли цей новий годинник затьмарив цінність дідусевого і носити його можна було вже щодня, у джемі якось швидко відпала потреба перевіряти час що 5 хвилин. Він дуже вправно розібрав і зібрав годинник. І хоча одна пружинка і дві якісь дрібні деталі назад не вмістилися, годиннику все одно не ходив. «Ох-ох», – зітхнув він, – «нічого не вдієш, скаути». «Що?» Як думаєш, а чи не написати листа тому, хто залишає для нас усі ці штуки? Точно! Треба подякувати! Джеммі, ти чого? Джеммі затулив руками вуха і замотав головою. Не розумію, просто не розумію. І не знаю чому. Скауте! Тут він поглянув у бік вітальні. Може, розповісти все Атикусу? Та ні, думаю, не варто. Хочеш, я розповім замість тебе? Ні, скаути, ні. Знаєш, що? Що? Він весь вечір ледь утримувався, щоб не розказати мені щось. Обличчя у нього сяяло, він уже нахилявся був до мене, а потім передумував. Передумав він і зараз. Та нічого. Ось, нумо писати. І я підсунула йому нотатник і олівець. Гаразд. Шановний... «Пане, а звідки ти знаєш, що це чоловік?» «Закладаюся, це міс Моді!» «Я вже давно про це здогадалася!» «Е, ні, міс Моді не може жувати гумку!» Тут Джеммі розплився в усмішці. «Знаєш, як вона іноді кумедно говорить?» «Якось я їй запропонував пожувати, а вона каже, «Ні, дякую, якщо ця жуйка причепиться до моєї щелепи, я стану безмовною!» «Правда класно звучить!» Так, вона іноді скаже, як в око вцілить. Та звідки б у неї взялися годинник і ланцюжок? Шановний пане, почав писати Джемі, ми дуже вдячні. Ні, ми високо цінуємо все, що ви поклали у дупло для нас. Щиро ваш Джеремі Фінч. Він не зрозуміє, хто це, якщо ти так підпишешся. Джемі витер повне ім'я і написав. Джеммі Фінч, а я підписалася Джін Луїза Фінч, скаут. Наступного дня дорогою до школи він обігнав мене і зупинився біля дерева. Побачивши його обличчя, я аж злякалася. Так він зблід. Скаути! Я підбігла до нього. Хтось заліпив наше дупло цементом. Ну, не плач, скаути, не треба, не переймайся ти так повторював Джеммі, всю дорогу до школи. Коли ми прийшли додому на обід, Джеммі на проковтнув їжу, вискочив на веранду і застиг на сходах. «Ще не проходив», – повідомив він. Наступного дня Джеммі знову став на варту і цього разу дочекався. «Доброго дня, містер Нейтон", сказав він. «Доброго дня, Джеммі, скауте», – відповів містер Редлі на ходу. «Містер Редлі!» – покликав Джемі. Містер Редлі озирнувся. «Містер Редлі, це ви зацементували дупло он у тому дереві?» «Так», – сказав той. «Я зацементував». «А навіщо, сер?» «Дерево вмирає. Старі дерева пломбують цементом, аби продовжити їм життя. Тобі вже слід це знати, Джемі». До самого вечора Джемі про це більше й словом не обмовився – коли ми проходили повз наше дерево, він замислено постукав по цементній пломбі і далі щось своє думав. Видавалося, ніби він збирається розізлитися, тож я трималася трохи осторонь. Як завжди, ми вийшли увечері зустрічати Атикуса з роботи. Піднімаючись сходами, Джеммі сказав, «Атикусе, подивись, будь ласка, на ото дерево, дуже прошу». «Яке дерево? Сину». Те, що на розі біля садиби Редлі, на шляху до школи. А в чому річ? Це дерево вмирає? Та ні, сину, з чого ти узяв? Подивися на листя, яке воно зелене і пишне, без жодних коричневих плям. Воно навіть не хворе. Дерево так само здорове, як і ти, Джеммі. Чому ти питаєш? Містер Нейтен сказав, що воно вмирає. Що ж? Йому видніше. Гадаю, містер Нейтен краще за нас знає про свої дерева. Атикус увійшов до будинку, а ми залишилися на веранді. Джемі, притулившись до стовпа, потерся об нього плечима. «У тебе спина свербить?» – спитала я якомога чемніше. Він не відповів. «Ходімо в хату, Джемі. Пізніше. Він простояв там до темряви, а я чекала на нього». Коли він зайшов, я побачила, що він плакав. На обличчі його були брудні патьоки у подібних місцях. Мені видалося дивним, що я нічого не чула. Розділ 8. З причин, незбагненних навіть для найдосвідченіших провідниць з округу Мейком, осінь того року обернулася на зиму. Два тижні стояли холоди, яких не було з 1885 року, якщо вірити Атикусу. Містер Ейвері проголосив, що на розетському камені викарбовано. Якщо діти не слухаються батьків, палять цигарки і б'ються між собою, пори року змінюється – і це на нас із Джеммі покладається правина за відхилення природи від норми, яке потягло за собою прикрості для сусідів і труднощі для нас самих. Тієї зими померла стара місіс Редлі. Але її смерть нікого особливо не засмутила. Сусіди бачили її дуже рідко, хіба що коли вона поливала свої канни. Ми з Джеммі сподівалися, що примара врешті-решт її уколошкав. Та коли Атикус повернувся з будинку Редлі, він сказав, що смерть її була природною, і це нас страшенно розчарувало. «Спитай у нього, прошепотів Джемі, Ти спитай, ти старший. Ось тому ти й мусиш питати. Атикусе, сказала я, ти бачив містера Артура? Атикус суворо подивився на мене з понад газети, не бачив. Джеммі утримав мене від подальших розпитувань. Він сказав, що Атикус ще не пробачив нам історії з Редлі, тому не варто до нього лізти. Джеммі підозрював. Атикусу відомо, що наші пригоди минулого літа далеко не обмежувалися покером на роздягання. Твердої впевненості Джеммі не мав, тільки нутром відчував. Прокинувшись наступного ранку, я подивилася у вікно і мало не мерла зі страху. Я так горлала, що Атикус вискочив з ванної кімнати, не встигши догалитися. «Кінець світу настав! Атикусе, зроби що-небудь!» Я потягла його до вікна і тиснула пальцем на двір. «Це не кінець світу», – сказав мій тато. «Просто іде сніг». Джеміс питав, чи довго це триватиме. Він, як і я, ніколи не бачив снігу, але знав, який він на вигляд. Атикус відповів, що знає про сніг не більше за джемі. Він такий мокрий, що, гадаю, швидко перетвориться на дощ. Під час сніданку задзвонив телефон, і Атикус вийшов з-за столу узяти слухавку. Дзвонила Юла Мей. Повідомив він, повернувшись. Цитую. «Оскільки у Мейкомі не було снігу з 1885 року, заняття у школі на сьогодні відміняються». Юла Мей була головною телефоністкою Майкома. У її обов'язки входило передавати громаді всі важливі оголошення, сповіщати про весілля та про пожежі, а також давати поради щодо першої медичної допомоги за відсутності лікаря Рейнольдса. Коли Атикусу вдалося нарешті вгамувати нашу бурхливу радість і примусити доїсти сніданок, Джейміс питав «А як робити сніговика?» Гадки не маю, відповів Атикус, Не хотів би тебе розчаровувати, але сумніваюся, що снігу набереться бодай на одну сніжку. Увійшла килпурнія і сказала, що сніг начебто не тане. Коли ми вибігли у двір, там усе було вкрите благеньким шаром вогкого снігу. Не наступай на нього, застаріх Джемі, дивись, він так і тане під ногами. І я подивилася на свої розмоклі сліди. Джеммі сказав, що як ми трохи зачекаємо, снігу нападає стільки, що вистачить на сніговика. Я висунула язик, і на нього впала велика сніжинка. Вона обпікала. Джеммі, вона гаряча! Та ні, просто така холодна, що ж пече. Не їж їх, скауте, не марнуй. Хай вони падають на землю. Але ж мені хочеться походити по снігу. Придумав. Пішли походимо у двері міс Моді. Джеммі великими стрибками перетнув наше подвір'я. Я ставила ноги у його сліди. Біля воріт міс Моді нас перестрів містер Ейворі. Обличчя його розчервонілося, а товсте черво випиналося з-під ременя. «Бачите, що ви накоїли?» – сказав він. «У Майкомі не було сніга з кінця громадянської війни». «Це через таких неслухняних дітей, як от ви, псується погода». «Цікаво», – подумала я. «Чи здогадується містер Ейворі, з яким нетерпінням чекали ми минулого літа повторення його звитяжної вистави? І якщо ми зараз розплачуємося за ту свою провину, то гріх – не така вже й погана річ». Проте я не допитувалася, звідки містер Ейворі видобуває свої «метеорологічні дані». Прямісінько з розетського каменя, ясна річ. Джемі Фінчу! Аго, Джемі Фінчу! Тебе місмоді кличе, Джемі. Стійте посередині двору, там біля ганку присипало снігом левкої, не потопчіть їх. Добре, мем, вигукнув Джемі. Як гарно, правда ж, Місмоді? Чорт їй радий цій красі, якщо вночі підморозить, усі мої азалії загинуть. На соломенному брелі Міс блищали кришталики сніжинок. Схилившись над якимось маленькими кущиками, вона замотувала їх у ряднину. Джемі спитав, навіщо вона це робить. Щоб не померзли. Як ці квіти можуть мерзнути? Вони ж не мають кровообігу. Не можу нічого тобі на це відповісти, Джемі Фінчу. Знаю одне. Якщо вночі буде мороз, ці рослини загинуть. Отже... «Їх треба укрити. Тобі ясно?» «Ясно, мем. Міс Моді, чого тобі?» «Можна ми з каутом позичимо у вас трохи снігу?» «Боже, милостивий, Та хочу весь забирайте. Он там під сходами стоїть стара вирейка, тягайте сніг у ній». Тут міс Моді примружила очі. «Джемі Фінчу, а що ти збираєшся робити з моїм снігом? Побачите!» Пообіцяв Джеммій, ми заходилися переносити сніг з подвір'я Місмоді на наше. Справа та була мокра і холодна. «Побачиш, а зараз бери варейку і тягни сюди увесь сніг, який нашкребеш з нашого двору. Тільки гляди, наступай у свої сліди», – застеріг він. «Ми зліпимо сніговичка малючка?» «Ні, справжнього, великого. А тепер до справи». Джеммі побіг у двір, узяв сапку і почав швидко згрібати землю за стосом дров, відкладаючи у бік черв'яків, що йому траплялися. Потім зайшов до хати, виніс кошик для білизни, наповнив його землею і потяг над подвір'я. Коли ми наносили п'ять кошиків землі та дві варейки снігу, Джеммі сказав, що можна починати. «Схоже, робота буде дуже брудна», – зауважила я. «Спершу брудна, а далі вже ні». Джеммі ухопив цілий оберемок землі, зліпив кулю, на неї умастив ще одну, потім ще, і вийшов тулуб. «Джеммі, я ніколи не чула, що бувають сніговики-негри», – зауважила я. «Завжди, скоро він буде білий», – пробурчав брат. Він приніс із двору персикові гілочки, переплів їх і зробив каркас, який покрив глиною. Нагадує міс Стефані Крофорд, — Коли вона ставить руки в боки, — сказала я. — Сама як діжка, а руки тоненькі. Я їх зроблю товщими. І Джеммі облив водою нашого глиновика, а згори додав ще глини. Уважно його роздивився, а потім перемостив здоровецький живіт, що виправ нижче пояса. Очі у брата заблищали. У містера Ейворі фігура точнісінько, як у сніговика. Скажеш ні? Джеммі набрав у жмені снігу і почав обліплювати ним нашу статую. Мені він дозволив покривати снігом тільки спину, а фасад робив сам. Поступово містер Ейвері побілів. Зі шматочків деревини Джеммі зробив сніговикові очі, ніс, рот і гудзики. Вигляд наш містер Ейвері мав сердитий. Дровина, встромлена до його рук, доповнила картину. Джеммі відступив назад, углядаючи наше творіння. «Він просто чудовий, Джемі!» – запевнила я. «Здається, ось-ось заговорить!» «Справді непогано вийшло!» – з ніяковіло погодився Джемі. Ми не могли дочекатися, коли Атикус прийде додому на обід, тому зателефонували йому і сповістили, що на нього чекає великий сюрприз. Для нього дійсно стало сюрпризом, що половина заднього двору перекочувала на подвір'я – але він сказав, що ми чудово попрацювали. Я не знав, як ти впораєшся, звернувся він до Джемі. Але надалі я не тривожитимуся, що з тебе вийде, сину. Ти завжди зумієш дати собі раду. Джемі аж збалахнув від татового компліменту. Але побачивши, що Атикус відступив назад і, примружившись, роздивляється сніговика, він насторожився. Атикус усміхнувся, потім розсміявся. «Сину, не знаю, ким ти станеш – інженером, юристом чи художником, але нині тебе можуть звинуватити у наклепі. Треба замаскувати цього чоловіка. Атикус запропонував трохи зменшити черево сніговика, вставити замість дровини мітлу і вдягти на нього фартух. Джеммі пояснив, що в такому разі сніговик почорніє і вже не буде сніговиком. «Роби, що хочеш, але щось роби». Не можна виставляти у себе на дворі карикатури на сусідів. Це ніяка не характекатура, заперечив Джемі. Він точнісінько такий і є. Можливо, містер Евері має щодо цього дещо іншу думку. Придумав. закричав Джемі. Він перетнув вулицю, майнув у двір міс Моді та з тріумфом повернувся, нап'яв на голову сніговика її солом'яний бриль і встромив у руки садовий секатор. Атикус сказав, що так уже краще. Міс Моді прочинила парадні двері і вийшла на веранду. Вона подивилася через вулицю на нас. Несподівано вона широко усміхнулася. «Джемі Фінчу, гукнула вона. «Ти справжня чертиня! Негайно поверни мені мій бриль! Чуєш?» Джемі поглянув на Атикуса, який похитав головою. Вона просто жартує. Насправді її вразили твої... Досягнення. Атикус підійшов до ворітмі Смоді, і вони вступили у палку суперечку розмахуючи руками. Єдина фраза, яку я розчула, була Виставили у себе на дворі справжнісінького Мафродита. Атикусе, ти ніколи їх не виховаєш як слід!» Сніг припинився по обіді, температура знизилася, і проти ночі справдилися найжахливіші пророцтва містера Ейворі. Кілпурнія розтопила всі грубки в домі, але ми все одно мерзли. Коли Атикус повернувся додому, він сказав, що справи наші кепські і запропонував Кілпурнію переночувати у нас. Кілпурнія поглянула на наші високі стелі і величезні вікна і відповіла, що у неї вдома тепліше. Атикус відвіз її на машині. Я ще не заснула, коли Атикус зійшов підкласти вугілля до грубки в моїй кімнаті. Він сказав, що не пригадує такої низької температури і що наш сніговик на дворі на морозі закам'яніє. Мені здалося, що я не поспала і двох хвилин, як хтось мене розштовхав. Згори на моїй ковдрі лежало пальто Атикуса. Що, вже ранок? Вставай, доню. Атикус тримав мій купальний халат і куртку. Спершу надягни халат, сказав він. Поруч з Атикусом стояв Джемі, заспаний і скуйовджений. Однією рукою він притискав до горла комір свого пальта, другою запхнув у кишеню. Він був якийсь товстий. Не барися, сонечко, поквапив мене Атикус. Тримай черевики і шкарпетки. Нічого не розуміючи, я взулася. Вже ранок? Ні. Трохи по першій ночі. Нужбо, не барися. Нарешті я збагнула, що трапилося щось погане. А в чому річ? Але він міг і не відповідати. Якщо пташки знають, де ховатися, коли йде дощ, так і я зрозуміла, що на нашу вулицю прийшла біда. М'яке шовковисте шурхотіння і приглушена метушня за вікном викликали у мене безпорадний страх. У кого це? У місмоді, Люба. Ми вийшли на веранду і побачили, як з вікон їдальні міс-моді видираються вогняні пломені. Щоб у нас уже не лишалося жодних сумнівів щодо події, завела пожежна сирена. Пронизливо і різко, і все ніяк не могла зупинитися. «Пропав будинок...» «Так...» Майже простогнав Джеммі. «Боюся, що так...» відповів Атикус. «А тепер от що...» Ви обоє йдіть до Сади Боредлі і стійте там біля воріт, а сюди не лізьте, чуєте? Бачите, звідки вітер? Еге ж, відповів Джемі. «Атикуса, може, вже час виносити меблі? Ще ні, сину. Роби, як я сказав. Ну, біжіть і припильнуй за скаутем, добре, хоча й з неї не зводь. Атикус легенько підштовхнув нас у напрямку до воріт Редлі. Звідти ми дивилися, як на вулиці з'являється дедалі більше людей і машин, а вогонь безшумно пожирає будинок Міс Моді. Чого вони тягнуть? Ну, чого вони тягнуть? Бубанів Джемі. І тут ми побачили чого. Мотор старої пожежної машини від холоду не заводився, і гурт чоловіків штовхав її від самого середмістя. Коли вдалося прикрутити шланг до водорозбірного крану, шланг луснув. Вода плеснула фонтаном і розтеклася тротуаром. «Що робиться, Джемі?» Джемі обхопив мене за плечі. «Мовчі, скаути, ще рано тривожитися. Я скажу тобі, коли починати». Чоловіки Мейкома, напіводягнені чи напівроздягнені, виносили меблі з будинку Місмоді на подвір'я навпроти. Я побачила, що Атику стягне важку дубову гойдалку міс Моді, і подумала, що з його боку дуже передбачливо рятувати те, що вона цінувала найбільше. Час до часу ми чули крики. Раптом у вікні другого поверху показався містер Ейвері. Він виштовхнув на двір матрац, а потім скидав ще якісь меблі, поки знизу йому не загукали. «Давай додолу, діку! Сходи загорілися! Вибирайтеся звідти, містер Ейвері. Містер Айвері поліз через вікно. «Скауте, він застряг!» – видихнув Джемі. «Боже, милостивий!» Містера Айвері заклинула. Я сховала голову під пахву Джемі і не могла дивитися, поки Джемі не закричав. «Він вибрався, скауте! Все гаразд!» Поглянувши, я побачила, що містер Евері вже йде балконом. Він перекинув ноги через порила і вже з'їжджав по стовпцю, як раптом зірвався і з криком упав просто у чагарник міс Моді. Тут я помітила, що чоловіки відступають від будинку міс Моді і наближаються до нашого. Вони вже не носили меблів. Полум'я охопило увесь другий поверх і проривалося через дах. Віконні рами чорніли на яскравому жовто-гарячому тлі. Нагадує гарбуз, правда ж, Джеммі? Дивися, скауте. Дим, схожий на туман понад річкою, заклубився від нашого будинку і будинку міс Рейчел. І чоловіки потягли шланги туди. Позаду нас заскреготіла на повороті пожежна машина з Ебецвілля і зупинилася біля нашого двору. «А книжка?» – сказала я. Яка книжка? здивувався Джемі. Та книжка, про Томас Віфта. Вона ж не моя, а діла. Не переймайся, скауте, ще не час. Ліпше поглянь туди. Атикус стояв серед гурту сусідів, застромивши руки в кишені пальто. З таким виглядом він міг би дивитися футбольний матч. Поруч із ним стояла міс Моді. От бачиш, він зовсім не хвилюється. А чому він не лізе на дах? Він уже старий, зірветься і зламає собі карк. Може, скажемо йому, щоб виносили наші речі? Не треба до нього лізти, він сам знає, коли і що. Пожежна машина з Ебботсвіля почала качати воду на наш будинок. Один пожежник стояв на даху і показував, де найбільше треба води. Тут я помітила, що наш справжнісінький морфодит почорнів і весь осів. З гори на кучугурі землі лежав бриль міс Моді. Садового секатора видно не було. Між нашим будинком і домівками міс Рейчел і міс Моді була така спекота, що всі чоловіки давно поскидали пальта і купальні халати. Вони працювали у піжамних куртках або нічних сорочках, заправлених у штани. А от я відчувала, що потроху крижанію стоячи на місці. Джеммі обійняв мене, намагаючись зігріти, але це мало допомагало. Я вивільнилася і обхопила себе за плечі. Потім потупала ногами, щоб знову їх відчути. Під'їхала ще одна пожежна машина і зупинилася перед будинком міс Стефані Крофорд. Для їхнього шлангу не було крана, то пожежники почали поливати дім з ручних вогнегасників. Бляшана покрівля міс Моді зупинила вогонь. З гуркотом будинок розвалився. У різних місцях спалахувало полум'я, і на сусідніх дахах його збивали ковдрами, пригашуючи іскри і тліючи шматки деревини. Тільки на світанку люди почали розходитися спершу по одному, а потім групами. Відкотили назад до міста Майкомську пожежну машину, відбула до Ебоцвіля, і їхня пожежна, лишалася тільки третя. Лише наступного дня ми довідалися, що вона приїхала з містечка Кларксфері за 60 миль від нас. Ми з Джеммі повільно перетнули вулицю. Місмоді замислено споглядала задимлене чорне провалля на своєму подвір'ї. І Атикус похитав головою на знак того, щоб ми до неї не лізли з розмовами». Він відвів нас додому, притримуючи за плечі, щоб ми не впали на слизькій заледенілій бруківці. Сказав, що міс Моді тимчасово перебереться до міс Стефані Крофорд. «Кому какао?» – спитав він. Я затремтіла, коли він розпалив вогонь у кухонній плиті. Ми пили своє какао, і тут я помітила, що Атикус дивиться на мене. Спершу з цікавістю, а потім з незадоволенням. «Я ж попереджав, щоб ви з Джеммі не рухалися з місця», – промовив він. «Так ми й не рухалися, ми стояли. Тоді звідки ж цей плед?» «Плед?» «Так, мем, плед. Це не наш». Я оглянула себе і побачила, що на плечах у мене на манер індіанських жінок накинутий коричневий вовняний плед. «Атикуси!» «Я не знаю. Слово честі. Не знаю. Я...» Тут я обернулася до Джемі. «Може, він знає?» Але Джемі здивувався ще більше за мене. Він сказав, що і гадки немає, звідки узявся той плед. Ми стояли на місці, як і звелів нам Атикус. Стояли біля воріт Редлі, осторонь від усіх, і на крок не відступили. І тут Джемі замовк. «Містер Нейтен був на пожежі», – пробулькотів він. «Я його бачив, я бачив, як він тягнув той матрас!» «Атикуси, присягаюся!» «Все гаразд, сину. Атикус помалу всміхнувся. Схоже, що увесь весь мейкам вийшов сьогодні вночі на вулицю. Так чи інакше. «Джемі, здається, у нас у комірчині є обгортковий папір. Піди принеси його і ми...» «Атикуси, ні, благаю!» Джемі, схоже, зовсім збожеволів. Він почав вибовковувати всі наші таємниці поспіль, зовсім не піклуючись ні про мою безпеку, ні про свою власну, не випускаючи нічого, ні дупла, ні історії з штанями. Містер Нетен запломбував те дерево атикусе. Він навмисно, він не хотів, щоб ми там знаходили подарунки. Може, він і ненормальний, як усі кажуть. «Але, Атикусе, присягаюся! Він нам нічого поганого не зробив! Він же міг мені горло перерізати від вуха до вуха тієї ночі, а він натомість залатав мої штани! Він ніколи нас не кривдив, Атикусе!» «Тихо, тихо, синку!» Сказав Атикус так лагідно, що мені значно полегшало. Було ясно, що він нічогісінького не зрозумів зі слів Джемі, бо додав він тільки одне – «Ти маєш рацію. Ми залишимо цей плед собі. Хто знає, може колись скаут матиме нагоду подякувати йому». «Подякувати кому?» – не зрозуміла я. «При Марі Редлі, ти так захопилася пожежею, що й не помітила, як він укрив тебе пледом». У мене всередині все аж перевернулося, і мені стало млосно, коли Джеммі ухопив плед і почав до мене підкрадатися. Він вислизнув з дому, обернувся, наблизився тихо-тихо, і раз не надто захоплюйся своїми фантазіями, Джеремі, сухо обірвав його атикус. І на думці не маю, набурмосився Джемі, але я помітила, що в очах у нього спалахнув вогник нової пригоди. Тільки уяви, скауте, якби ти озирнулася, ти б його побачила. Келпорнія збудила нас опівдні. Атику з того дня дозволив нам не ходити до школи. Все одно після безсонної ночі користі не буде. Кілпурнія сказала, що нам не завадило б опорядити все на подвір'ї. Бриль Місмоді вкрився тонким шаром льоду, як мушка у бурштині, і нам довелося розкопати всю кучугуру землі, поки ми знайшли садовий секатор. Сама Місмоді стояла у себе у дворі і роздивлялася померзлі, обгорілі азалії. «Ми принесли ваші речі, міс Моді», сказав Джемі. «Нам дуже шкода». Міс Моді озирнулася і тінь її звичної усмішки пробігла по губах. «Я завжди мріяла про менший будинок Джемі Фінчу. Тепер у мене буде більше місця для квітів. Уяви лише, скільки я зможу насадити азалій! Ви не горюєте, міс Моді?» здивувалася я. Атикус сказав, що крім цього будинку в неї практично нічого немає. Горюю? Дитину? Зовсім ні. Я терпіти не могла той старий хлів. Сама сто разів збиралася його підпалити. Тільки тоді б мене запроторили до божевільні. Але ж... Не хвилюйся за мене, Джін Луїза Фінч. Є речі, яких ти поки не розумієш. А собі я візьму і побудую невеличку хатину. Пущу під наймачів. І присягаюся, в мене буде найкрасивіший квітник на всю Алабаму. Порівняно з ним хвалений сад Білінгратів видасться смітником. Ботанічний сад в окрузі Мобіл, штат Алабама, 19 жовтня 1982 року, внесений до Національного реєстру історичних міст. Ми з Джеммі перезирнулися. «А чому воно загорілося, міс Моді?» – спитав він. «Не знаю, Джеммі». Мабуть, через димар на кухні. Я там весь вечір палила грубку, щоб зігрівати кімнатні квіти. Чула, ви вночі мали несподіваного гостя, міс Джин Луїза. Звідки ви знаєте? Атикус розповів уранці дорогою на роботу. Правду кажучи, хотіла б я опинитися там поруч з тобою. У мене, принаймні, вистачило б клепки озирнутися. Міс Модзі мене просто спантеличила. «Вона втратила чи не все, що мала? Її улюблений сад перетворився на руйновище, а її живий щиро цікавлять наші з Джеремі справи». Вона, здається, помітила мій подив. «Єдине, що мене хвилювало минулої ночі, це увесь той гармидер і та небезпека, яку спричинила пожежа. Адже всі сусідні будинки могли згоріти. Містру Ейвері доведеться тиждень провести в ліжку. Він доволі сильно забився». У його віці не слід лізти на рожен. Я йому так і сказала. Щойно я відмої руки і діждуся, коли Стефані Крофорд відвернеться, то спочуємо свій фірмовий торт. Та ця Стефані вже 30 років полює на мій рецепт, але даремно вона сподівається, що я поділюся ним з нею тільки тому, що перебралася до неї жити». А я подумала, що якби міс Модій дала слабину і таки поділилася рецептом, у міс Стефані все одно нічого не вийшло б. Одного разу міс Модій дозволила мені подивитися, як вона робить цей торт. Туди, окрім усього іншого, треба додати велику склянку цукру. День видався тихий. Повітря було таке холодне та прозоре, що чути було, як натужна брязкає і лящить годинник на будівлі суду. Перш ніж пробити час. Ніс міс Моді був якогось дивного кольору. Я такого ніколи не бачила і спитала, в чому річ. Я тут із шостої ранку, пояснила вона. Мабуть, відморозила. Вона показала нам руки. Вони були вкриті сіткою, тріщин, забруднені землею і кров'ю. Пропали ваші руки, поспівчував Джемі. Треба було найняти когось із негрів а потім додав без жодної нотки самопожертви. Та й ми зі скаутом можемо вам допомогти. Дякую, любий, але у вас і без мене купа справ. І вона вказала на наше подвір'я. Це ви про Мофродита, Уточнила я. Тю, та ми його одним духом розгребемо. Міс Моді широко розплющила очі і беззвучно заворушила губами. Раптом вона обхопила руками голову і зайшлася реготом. Ми вже пішли, а вона досі сміялася. Джемі сказав, що не розуміє, чого її так розібрало. Просто міс Моді – це міс Моді. Розділ дев'ятий Ану негайно візьми свої слова назад, чуєш? Цей мій наказ Сесилу Джейкобсу був початком надзвичайно важкого для нас із Джемі часу. Я стиснула кулаки і готова була пустити їх у хід. Атакус пообіцяв відлупцювати мене, якщо почує, що я з кимось билася. Я вже доросла і треба кінчати з цими дитячими звичками. І що швидше я навчуся стримуватися, то краще буде для усіх. Я про це забула. І примусив мене забути Сесил Джейкобс. Напередодні у шкільному дворі він оголосив, що татуня Скаута Фінч захищає чорномазих. Я заперечувала це, але розповіла Джемі. На що він натякав? Ні на що. Спитаю Атикуса, хай він тобі сам розкаже. Ти захищаєш чорномазих, Атикусе? Спитала я того ж вечора. Так, звісно. Тільки ніколи не кажи чорномазі. Це нечемно. А у школі всі так говорять. Відтепер так говоритимуть усі, крім тебе. Якщо не хочеш, щоб я так і далі говорила, чого ж ти посилаєш мене до школи? Тато подивився на мене з м'яким подивом. Попри наш компроміс, мої спроби уникнути школи продовжувалися у тій або іншій формі з самого першого дня занять. Від початку вересня мене обсіли запаморочення, страшна слабкість і болі у животі. Я навіть заплатила п'ятак сину куховарки міс Рейчел, у якого був запущений стригучий лишай, щоб він дозволив мені потертися головою об його голову. Але я не заразилася. Проте зараз мене турбувало інше. Всі адвокати захищають чорно... тобто негрів, атикуси. Звісно так, скаути. А чого тоді Сесел кричить, що ти захищаєш чорномазих? «Він це так сказав, ніби ти підпільно женеш віскі!» Атикус зітхнув. «Просто я захищаю одного негра, його звати Том Робінсон. Він мешкає у тому невеличкому поселенні поза міським звалищем. Він ходить до тієї ж церкви, що й наша Кілпурня, і Кел добре знає його родину. Вона каже, що вони живуть чесно й охайно. «Ти поки що маленька, скаути!» І багато чого не розумієш. Але в місті було чимало балачок, що мені не слід захищати цього чоловіка. Справа ця дуже непроста. Вона розглядатиметься у суді під час літньої сесії. Джон Тейлор люб'язно погодився надати нам відтермінування. Якщо тобі не слід його захищати, чого ж ти погодився? Через низку причин. Головна з них – Якби я відмовився, я не міг би дивитися людям в очі. Я не міг би представляти наш округ у законодавчих зборах. Я навіть не міг би більше казати вам з Джемі, як треба поводитися. Тобто, якби ти не захищав того чоловіка, ми з Джемі могли б тебе вже не слухатися? Мабуть, що так. А чому? Тому що я не мав би права вимагати, щоб ви мене слухалися. Скауте. Просто в адвоката така робота, що бодай раз у житті він береться за справу, яка зачіпає його особисто. Для мене це саме така справа. Можливо, у школі тобі доведеться почути різні неприємні балачки, але я тебе дуже прошу зробити для мене одну річ. Просто високо тримай голову і не розпускай кулаки. Хай хто і що тобі казатиме, не дай їм вивести тебе з терпіння. Спробуй боротися з ними не кулаками, а головою. Просто спробуй. Вона в тебе зовсім непогана, хоч і не дуже любить учитися. Атикуся, а ми виграємо? Ні, доню. Тоді навіщо? Те, що нас розбили на війні сто років тому, ще не причина, щоб ми не пробували перемагати, відповів Атикус. «Ти говориш точнісінько, як старий кузен Айк Фінч», – сказала я. Кузен Айк Фінч був єдиний на весь округ Мейком досі живий ветеран армії конфедератів. Борода в нього була, як у генерала Гуда. Джон Белл Гуд, 1831-1879, генерал армії конфедератів під час громадянської війни. І він нею страшенно пишався. Принаймні раз на рік Атикус брав нас із Джемі до нього в гості, і мені доводилося його цілувати. Це було дуже бритко. Ми з Джемі ввічливо слухали, як Атикус і кузен Айк обговорюють війну. «Ось що я скажу тобі, Атикусе», – торечив кузен Айк, – «нас доконав місурійський компроміс». Місурійський компроміс досягнуто у 1820 році угода між членами Конгресу США, відповідно до якої штат Міссурі, прийнято до Союзу як рабовласницький, а штат Мен як вільний. Але якби мені треба було знову пройти через це все, я б повторив би весь шлях крок за кроком, нічого не міняючи, і повір, тут ми б уже не схибили. А у 1864-му коли припхався Джексон Кам'яна Стіна, Томас Джонатан Джексон, 1824-1863, генерал армії конфедератів під час громадянської війни. Хоча ні, перепрошую, юнацтво, наш старий синій вогонь. Ще одне прізвисько генерала Джексона такі прізвиська давали занадто релігійним військовим, оскільки вони горіли вірою, як сині сигнальні вогні. Наш старий синій вогонь на той час уже віддав Богу душу, царство йому небесне. «Іди сюди, скауте!» – покликав Атикус. Я вмостилася у нього на колінах, притулившись головою до грудей. Він обхопив мене і почав легенько погойдувати. «Цього разу ми воюємо не з Янкі, ми воюємо з нашими друзями. І пам'ятай, що хай як Кепско може обернутися справа, ці люди все одно наші друзі, і це все одно наш рідний край. Я ще пам'ятала це, коли зустріла наступного дня у школі Сесела Джейкопса. Забери свої слова назад, чуєш? А ти мене примусь, загарлав він. У нас удома, кажучи, твій татусь ганьба мейкома, а того чорномазого слід повісити на водокачці. Я вже готова була йому врізати. Як пригадала слова Атикуса, розтиснула кулаки і пішла геть. «Скаут, боягуська!» – так і брещало у мене у вухах. Вперше в житті я відмовилася від бійки. Чомусь виходило, що коли я поб'юся з Сеселом, я зраджу Атикуса. Атикус так рідко просив про щось в мене й Джемі, що хай мене і дражнять боягузкою, заради нього я витримаю. Я почувалася страшенно шляхетною цілі три тижні. А тоді прийшло в Різдво і вибухнула катастрофа. Ми з Джеммі очікували на Різдво зі змішаними почуттями. З одного гарного боку, Різдво – це Ялинка і дядько Джек Фінч. Щороку впередень Різдва ми зустрічали його на Майкомській вузловій, і він проводив з нами цілий тиждень. Зворотним негативним боком медалі була неминуча зустріч з тіткою Олександрою і Френсісом. Гадаю, я мала би включити сюди і дядька Джиммі, чоловіка тітки Олександри, але він мені за все життя сказав тільки одну фразу – «злізай з паркана». Тож я не бачу причини брати його до уваги, як не брала його до уваги і тітка Олександра. Колись давно у пориві дружніх почуттів тітонька й дядько Джиммі привели на світ сина Генрі, який вирвався з дому при першій ліпшій нагоді, оженився і привів на світ Френсиса. Генрі та його дружина кожного Різдва скидали Френсиса на руки дідуся й бабусі, а самі поринали у вир утіх. «Ніякі наші стогони і зітхання не могли спонукати Атакуса залишити нас на Різдво вдома». Скільки я себе пам'ятаю, стільки ми їздили на пристань Фінча святкувати Різдво. Єдиною винагородою за необхідність проводити свято з Френсісом Генком була кулінарна майстерність Тітоньки. Френсіс був на рік старший за мене, але я уникала його принципово. Йому подобалося все, чого я терпіти не могла, а він не зносив моїх вигадливих витівок. Тітка Олександра була рідною сестрою Атикуса, та коли Джемі розповів мені, як ельфи підміняють немовлят, я вирішила, що її підмінили у колисці, і наші бабуня й дідусь отримали не Фінча, а Крофорда. Якби я плекала уявлення, які, схоже, нерідко гнітять адвокатів і суддів, то тітка Олександра видавалася б мені Еверестом. Скільки я її знала, вона була холодною. І далекою. Коли дядько Джек вискочив з потяга вперед день різдва, нам довелося чекати на носія, який приніс два довгі пакунки. Нас із Джеммі завжди смішили, що дядько Джек цмокає Атикуса у щоку. Вони були єдині серед наших знайомих чоловіків, які цілувалися при зустрічі. Дядько Джек потиснув руку Джемі, а мене підкинув у повітря, але не дуже високо, бо він був на голову нижчий за Атикуса. З них трьох він був наймолодший. Молодший за тітку Александру. Вони з тіткою зовні були дуже подібні, але дядько Джек якось краще ладнав зі своїм обличчям. Його гострий ніс і підборіддя ніколи не викликали у нас підозри. Він належав до нечисленних людей науки, які не лякали мене. Мабуть, через те, що ніколи не поводився як лікар. Коли він надавав мені чи Джемі якусь медичну допомогу, скажімо, витягав з ноги скапку, то чесно розповідав, що саме робитиме, який саме пінцет візьме і наскільки буде боляче. Одного різдва я загнала собі в ногу криву скапку і ховалася по кутках. Нікому не дозволяючи й наблизитися до мене. Коли дядько Джек мене виловив, то страшенно розсмішив історією про одного провідника, який не терпів ходити до церкви, а стояв щодня біля своїх воріт у халаті, курив кальян і виголошував п'ятихвилинні проповіді для тих перехожих, які потребували духовної розради. Я перебила його проханням попередити мене, коли він почне витягати скапку. А він показав мені закривавлену деревинку, затиснуту пінцетом, і пояснив, що витяг її, поки я реготала. І все це зветься відносністю. «А що у тих пакетах?» – запитала я, вказуючи на довгі вузькі пакунки, які вручив йому носій. «Дізнаєшся свого часу», – відповів він. «Як почувається Роза Ейлмер?» – поцікавився Джемі. «Роза Ейлмер – кицька дядька Джека». Вона була дуже гарна, руда, і дядько Джек казав, що Роза – єдина істота жіночої статі, яку він може витримувати. Він витяг з кишені декілька знімків і показав нам. Ми їх похвалили. «Вона товстіша, – зауважила я. – Схоже, що так. Вона поїдає всі відрізані пальці і вуха, які я приношу з лікарні після операцій. «Яка чортова дурня!» – вигукнула я. «Перепрошую, юналеді, леді, не звертайте на неї уваги Джеку!» – втрутився Атикус. «Вона тебе просто перевіряє. Кел каже, що вона безупинучі чертихається вже цілий тиждень». Дядько Джек насупив брови, але нічого не сказав. Окрім природної привабливості лайливих слів, я плекала дещо туманну теорію, що коли Атикус з'ясує, що я підхопила їх у школі, він забере мене звідти. Але за вечерею, коли я попросила передати мені оту бісову шинку, дядько Джек вказав на мене пальцем. Поговоримо пізніше, юна леді. Повечері дядько Джек пішов до вітальній, умостився там. Він поплескав себе по стегнах, показуючи, щоб я сіла йому на коліна. Мені подобалося, як від нього пахне, як від флакона зі спиртом і ще чимось солодким. Він відвів убік мій чубчик і уважно глянув на мене. «Ти більше схожа на Атикуса, ніж на свою маму», – сказав він. «І ти вже трохи виросла зі своїх штанців, а, по-моєму, вони мені якраз...» Ти, здається, дуже захоплюєшся словами «чорт» і «біс». Я відповіла «так». А от я «ні», – сказав дядько Джек. А надто, коли в них немає жодної потреби. Я пробуду тут тиждень і не маю наміру чути подібні слова, поки я тут. Скауте, ти наражаєшся на неприємності, вимовляючи такі слова. Ти ж хочеш вирости справжньої леді? Хіба ні? Я відповіла, що «не дуже». Звісно, хочеш. А тепер ходімо прикрашати ялинку. Ми прикрашали ялинку до глибокого вечора. І мені снилося оті довгі пакунки для Джемі й для мене. Наступного ранку ми так і кинулися по них під ялинку. Вони були від Атикуса, який у листі попросив дядька Джека купити їх нам. І це було саме те, про що ми мріяли. Пневматичні рушниці. Тільки не в хаті застеріг Атикус, коли Джеммі прицілився у картину на стіні. «Тепер тобі доведеться вчити їх стріляти», сказав дядько Джек. «Це вже твоя справа», відповів Атикус. «Я лише скорився перед неминучим». Знадобилася вся юридична суворість Атикуса, аби відтягти нас від ялинки. Він заборонив нам брати пневматичні рушниці з собою на пристань, а я саме розмріялася, як застрелю Френсиса, і попередив один невірний рух, і він відбере їх у нас назавжди. Пристань Фінча – це 366 сходинок на високій кручі, які виходять на мол. Далі за кручею видніються рештки старої пристані, на якій чорношкірі раби Фінчів вантажили тюки-бавовни, розвантажували блоки льоду, мішки з борошним цукром, обладнанням для ферми і жіночим убранням. Двоколійка бігла від самого берега і аж до темної смуги лісу. В кінці дороги стояв двоповерховий білий будинок, який оперізували дві галереї – верхня і нижня. Побудував його Саймон Фінч, вже у вельми похилому віці, задля втіхи своєї вічно невдоволеної дружини. Але ці галереї єдині нагадували типову архітектуру свого часу. Внутрішнє облаштування будинку Фінча свідчило про простодушність Саймона й абсолютну довіру, яку він плекав до своїх нащадків. Нагорі було шість спалень. Чотири з них для його вісьмох дочок, ще одна для велка Фінча, його єдиного сина, і ще одна для гостей з числа родичів. Усе дуже просто. Але до спочивалень дочок можна було потрапити лише одними сходами, а до кімнати велками і гостьової спальні – лише іншими. На сходи дочок можна було потрапити тільки зі спочивальні батьків на першому поверсі. Отже, Саймон завжди знав, о котрій годині його доньки приходять чи виходять ночами. Ще там був флігель, у якому розміщалася кухня. З будинком його поєднував дерев'яний місточок. У дворі на високому стовпі висів і ржавий дзвін, яким колись скликали до роботи челядь або били в тривогу. На даху була так звана удовина площадка, але жодні вдови там не ходили. Натомість Саймон наглядав з неї за своїм наглядачем на плантації, дивився на пароплави і стежив за життям орендарів, що селилися поблизу. З цим домом була пов'язана легенда часів війни з Янки. Одна дівчина з роду Фінчів, нещодавно заручена, натягла на себе все своє придане, щоб уберегти його від мародерів, що урудували по сусідству. Вона застрягла у дверях на сходах дочок, і її довелося поливати водою, щоб проштовхнути. Коли ми прибули на пристань, тітка Олександра поцілувала дядечка Джека. Френсис поцілував дядечка Джека, дядько Джиммі мовчки потиснув руку дядечку Джеку. Ми з Джеммі вручили подарунки Френсісу, який вручив подарунки нам. Джеммі почувався дорослим і тягнувся до дорослих. Тож на мою долю випало розважати нашого кузена. Френсіс мав 8 років і гладко зачісував волосся назад. Що тобі подарували на Різдво? чим напитала я. Те, що я попросив, відповів він а просив Френсіс пару бриджів, червоний шкіряний ранець, п'ять сорочок і краватку метелик. «Гарно!» – збрехала я. «А ми з Джеммі отримали пневматичні рушниці, а Джеммі ще й набір для хімічних дослідів». «Іграшковий, мабуть». «Ні, справжній. Він обіцяв виготовити мені невидимі чорнила, і я напишу ними листа до діла». Френсис запитав, який у цьому сенс. «Ти тільки уяви його обличчя, коли від мене приходить лист, а там порожній аркуш. Він просто сказиться!» Розмовляти з Френсісом усе одно, щоб повільно опускатися на дно океану. Зроду не зустрічала більшого зануду. Він жив у мобілі, отже не міг донести на мене шкільному начальству, але примудрявся доносити все, що вивідував тітці Александрії, яка в свою чергу відводила душу перед Атикусом. А вже Атикус або одразу все забував, або давав мені прочухана. Це вже як йому подобалося. Єдиний раз, коли я почула, що Атикус розмовляє різко, був саме з тіткою. Він сказав «Сестро!» Я виховую їх, як можу. Ішлося, здається, про те, що я одягаюся в комбінезон. Тітка Олександра була схиблена на моєму одязі. Хіба можу я сподіватися вирости справжньою леді, якщо ношу штани? Та коли я пояснила, що у сукні я нічого не можу робити, вона заявила, просто не треба робити нічого такого, що потребує штанів. На думку тітки Олександри, я мусила б гратися маленькими кухонними плиточками і крихітними чайними сервізами, вдягати на мисто зі штучних перлів, яка б вона мені подарувала, коли я народилася, і взагалі бути сонячним променем у самотньому житті мого тата. Я зауважила, що можу бути сонячним променем і в штанах, але тітка наполягала, що сонячні промені поводяться інакше а я спершу була просто чудова, а от з роками все псуюся і псуюся. Вона безнастанно мене ображала і прискіпувалася до мене, тож я пішла до Атикуса і спитала у нього. І він сказав, що у родині й без мене сонячних променів хоч греблюгати, тож хай усе лишається, як є. Я його і така влаштовую. Під час різдвяного обіду мене всадовили за маленький столик у їдальні, а Джемі та Френсис сиділи з дорослими за великим столом. Тітка й далі ізолювала мене, а Джемі та Френсиса вже давно пересадила за дорослий стіл. Я часто пробувала здогадатися, чого вона боялася. Що я підстрибну і жбурну щось на бідлогу? Іноді мені хотілося попросити її дозволити сісти за стіл разом з усіма. Тоді б вона побачила – «Як гарно я вмію поводитися! Тим більше, що вдома ми завжди ймо разом. І нічого!» Коли я звернулася до Атикуса, щоб він на неї вплинув, він сказав, що вона його не послухається. «Ми в її хаті лише гості, і сидітимемо там, де нам вкажуть». А ще він додав, що тітка Олександра не розуміє дівчаток, бо своїх у неї ніколи не було. Але її кулінарні таланти винагороджували за все. Скромний різдвяний обід складали три різновиди м'ясних страв, овочі, заготовлені з літа, консервовані персики, два торти й амброзія. По обіді дорослі, трохи очманілі від переїдання, влаштувалися у вітальні. Джеммі розтягнувся на підлозі, а я вийшла на двір. Атакус скрізь дрімоту наказав мені вдягти пальто, але я удала, що не почула. Френсис сів поруч зі мною на сходинках задньої веранди. «Оце був обід, так обід! Бабуся готує унікально!» – підтвердив Френсіс. «Вона і мене навчить!» – «Хлопці не куховарять!» – зауважила я і захихотіла, уявивши Джеммі у фартуху. «А бабуся каже, що всі чоловіки мають навчитися куховарити, що вони мусять дбати про своїх дружин і прислужувати їм, коли ті хворіють», – промовив мій кузен. «Я не хочу, щоб Діл мені прислужував. Краще я прислужуватиму йому». «Діл? Так. Не говори поки що нікому, але ми з ним одружимося щойно виростимо. Минулого літа він мені освідчився». Френсіс зайшовся сміхом. «Чого ти регочеш? спитала я. «Знаєш, який він класний? Це отой курдупель, про якого бабуся казала, що він ще літа гостює у міс Рейчел?» «Саме він. Я про нього все знаю. І що ж ти знаєш? Бабуся каже, що у нього немає домівки. Все у нього є. Він живе у Меридіані. Його просто передають від родичів до родичів». І мис Рейчел забирає його на літо. Францесе, не бреши! Френсіс посміхнувся. Яка ти буваєш тупа, Джин Луїзо? Хоча, власне, що ж тут дивного? Це ти про що? Якщо дядько Атикус дозволяє тобі ганяти бездомних собак, це його справа, як говорить бабуся. Тут ти невинна. Я гадаю, що немає твоєї вини і в тому, що дядько Атикус чорнолюбець. Але мушу сказати, щоб ти знала, це ганьбить бить усю нашу родину. Френсиси, що ти в дідька верзеш? Те, що чула. Бабуся каже, те, що він дозволяє тобі без догляду гасати усюди, вже саме по собі погано. Та коли він став чорнолюбцем, нам уже і на вулицях Мейкома більше не можна буде показатися. Він знеславлює всю родину. Ось що! Френсис підвівся і дриманув галереєю до старої кухні. На безпечній відстані він прокричав. «Хто він? Хто він? Чорнолюбець! Ось він хто!» «Брешеш!» – загорла я. «Не знаю, про що ти потякаєш, але стули свою брудну пельку! Негайно!» Я зіскочила зі сходів, помчала за ним. Миттю наздогнала його і наказала забрати свої слова назад. Френсіс вирвався і кинувся прожогом до старої кухні, а на ходу верещав Чорнолюбець! Коли вистежуєш здобич, найголовніше не мотушитися. Принишкни. Тоді її розбере цікавість, і вона кров з носа вилізе. Френсіс з'явився у дверях кухні. Ти ще сердишся, Джін Луїзо? обережно спитав він. Зовсім ні. Френсіс вийшов на галерею. «Береш свої слова назад, Френсіса!» Але я зарано кинулася до нього. Френсіс зник у кухні, і я повернулася на веранду. Я вмію чекати. Просидівши на сходинках хвилин за п'ять, я почула голос тітки Олександри. «А де Френсіс? Десь там на кухні. Він же знає, що я забороняю йому ходити туди гратися». Френсіс підійшов до дверей і закричав. Бабуню, вона мене сюди загнала і не випускає!» Що це означає, Джін Луїзо? Я подивилася на тітку Олександру. Нікуди я його не заганяла і ніде не тримаю. Тримає, тримає, репетував Френсіс. Вона не дає мені вийти. Ви посварилися? Вона розізлилася на мене, бабусю, скаржився Френсис. Френсіса, негайно виходь з кухні. Джін Луїзо, якщо я почую бодай слово від тебе, я все розкажу твоєму татові. «Мені почулося, чи ти щойно вимовила слово дідько. «Почулося, мем». «Сподіваюся, що так. І щоб більше мені такого не чулося». Тітка Олександра безнастанно підслуховувала. Варто було їй відійти, як Френсіс вистромив голову і вишкірився до мене. «Ти зі мною краще не жартуй». Він вибіг на двір, але тримався на відстані, ганяючи, наче м'яч жмути сухої трави. Час до часу він озирався і скалив зуби. На веранду вийшов Джемі, подивився на нас і повернувся у хату. Френсіс виліз на мімозне дерево, зліз, заклав руки в кишені і почав кружляти подвір'ям. «Ха!» – крикнув він. Я спитала, кого він з себе удає. «Дядька Джека?» Френсіс заявив, що мені, здається, наказали сидіти тихо і не лізти до нього. «Та кому ти потрібен?» – промовила я. Френсіс пильно подивився на мене, вирішив, що я вже достатньо змирилася і затяг на півголоса. Чорнолюбець, чор... Цього разу я до крові розбила собі кісточки пальців об його передні зуби. Не в змозі діяти лівою рукою, я активно підключила праву, але ненадовго. Дядько Джек так міцно стиснув мене, що я й поворухнутися не могла, і наказав «Стій сумирно!» Тітка Олександра клопоталася біля Френсиса, витирала йому сльози своєю хусточкою, пригладжувала чуба, ніжно поплескувала по щиці. Атикус, Джеммі й дядько Джиммі теж вийшли на веранду, коли Френсис почав лементувати. «Хто з вас перший розпочав?» – спитав дядько Джек. Ми з Френсисом вказали одне на одного. «Бабуню!» – заявив він. «Вона обізвала мене шльондрою і напала на мене!» «Це правда, скаути?» спитав дядько Джек. Мабуть. Дядько Джек подивився на мене і обличчя у нього стало точнісінько як у тітки Олександри. Я ж попереджав тебе про неприємності, якщо ти вживатимеш подібні слова. Не забула? Ні, сер, але ось зараз ти матимеш неприємності. Стій де стоїш. Поки я думала, стояти мені чи втікати, слушний момент було втрачено. Щойно я зібралася тікати, як дядько Джек перехопив мене. І вже у мене перед очима маленька мурашка, яка тягне у траві хлібну крихту. «Більше ніколи в житті я з тобою не розмовлятиму! Я тебе ненавиджу і зневажаю! І сподіваюся, що ти завтра помреш!» Ця заява, схоже, тільки душі розпалила дядька Джека. Я побігла до Атикуса по підтримку, але він сказав, що я сама напросилася і нам час збиратися додому. Я скулилася на задньому сидінні машини, ні з ким не попрощавшись, і вдома побігла до своєї кімнати і грюкнула дверима. Джеммі хотів був сказати мені щось втішне, але я і слухати не стала. Я оглянула свої збитки. Виявилося, що маю усього сім чи вісім червоних плям. І я роздумувала про відносність усього сущого, коли хтось постукав у двері. Я спитала, хто там. Виявилося, дядько Джек. «Іди геть!» Дядько Джек сказав, що коли я й далі так розмовлятиму, він мене ще раз відлупцює, і я замовкла. Він увійшов до кімнати, а я стала у куток спиною до нього. Скауте, ти мене і досі ненавидиш? Можеш мене знову відшмагати, нужбо. Не думав, що ти така запам'ятна, сказав він. Ти мене розчарувала. «Сама напросилася, хто тобі винен?» «Нічого я не напросилася!» Золотко, не можна обзивати людей всякими словами. «Ти несправедливий!» – сказала я. «Несправедливий!» Дядько Джек звів брови. «Несправедливий? Чому це?» «Ти дуже хороший, дядько Джеку, і я, мабуть, усе одно тебе люблю, навіть після всього. Але ти зовсім не розумієшся на дітях. Дядько Джек узяв руки в боки і подивився на мене з висоти свого зросту. «І чому ж це я не розуміюся на дітях, міс Джін Луїза? Твою поведінку зрозуміти не штука. Ти галасувала, бешкотувала і ображала. Дай мені пояснити! Не думай, що я зухвала! Просто хочу розказати, як усе було!» Дядько Джек присів на ліжка. Звівши брови, він пильно подивився з-під них на мене. «Вперед!» – сказав він. Я глибоко зітхнула. По-перше, ти навіть не дав мені змоги нічого пояснити, а одразу налетів. Коли ми з Джеммі сваримося, Атикус вислуховує не тільки Джеммі, а й мене. А по-друге, ти сам сказав, щоб я не вживала оті слова, якщо тільки не буде серйозної спровокації. А Френсіс провокаціював мене так, що йому довбешку мало відірвати. Дядько Джек почухав потилицю. «І які ж твої пояснення?» Френсіс обізвав Атикуса, а я не стерпіла». «А як він його обізвав?» «Чорнолюбець. Не дуже то я розумію, що воно означає, але те, як Френсіс його вимовляв...» «Знаєш, що я тобі зараз скажу дядьку Джеку?» «Хай мене розірве, якщо я дозволю йому лаяти Атикуса». «Він сказав таке про Атикуса?» Сказав, і не тільки це, нібито Атикус ганьбить усю родину, а ми з Джеммі дичавіємо без належного догляду В дядька Джека стало таке обличчя, що я вирішила, зараз мені знову перепаде Але він сказав, я з цим розберусь В дядька Джека стало таке обличчя, що я вирішила, зараз мені знову перепаде але він сказав, я з цим розберуся, таким голосом, що я зрозуміла, перепаде не мені, а Френсісу. Доведеться мені сьогодні до них з'їздити. Ой, будь ласочка, не треба, хай усе залишається, як є. Жодним чином не залишу це, як є. Треба серйозно поговорити з Олександрою, подумати тільки, дістануся я до того хлопчиська. Дядьку Джеку, ну будь ласка, обіцяй мені дещо, дуже прошу. Обіцяю, що ти й слова не скажеш Атикусу. Він, він попросив мене не розпускати й руки, й не казати, хай що я почую про нього. І для мене краще, аби він думав, що ми побилися через щось інше. Прошу, обіцяй. Але я не хочу, щоб Френсіс так легко відбувся. Нічого він легко не відбувся. Перев'яжеш мені руку? Вона ще кривавиться. Само собою, золотка. Немає на світі ручки, яку б я перев'язував з такою насолодою. Ходімо зі мною, гаразд. Дядько Джек галантно супроводив мене до ванної кімнати. Коли він промивав і перев'язував мені пальці, то забавляв мене історією про кумедного короткозорого чолов'ягу, який мав кота на ім'я Годж, і який рахував усі тріщини в тротуарі дорогою до міста. От і все, сказав він. Матимеш на пальці для обручки шрам, який зовсім не личить леді. Дякую, сер, Дядьку Джеку. Слухаю, мем. А що таке шльондра? Дядько Джек заходився розповідати про якогось старого прем'єр-міністра, який на засіданнях у палаті громад підкидав у повітря пір'ячко і дмухав на нього, щоб не впало. А навколо всі просто скаженіли. Гадаю, він намагався відповісти на моє питання, але я так нічого й не утямила. Пізніше, коли я вже мала блягати спати, я спустилася на кухню попити води і почула, як у вітальні розмовляють Атикус і дядько Джек. Я ніколи не з Атикусе. Чому? Бо можуть народитися діти. Тобі доведеться багато чого навчитися Джеку. Знаю. Твоя донька сьогодні дала мені перші уроки. Вона сказала, що я не розуміюся на дітях, і пояснила, чому саме. Вона має цілковиту рацію. Атикусе, вона мене навчила, як я мав би з нею обійтися. Господи, як же мені прикро, що я на неї накинувся. Вона заслужила. Тож ти надто не переймайся. Усміхнувся Атикус. Я застигла на шпинках. «Видасть мене дядько Джек Атикусу чи ні?» Не видав. Тільки про бурмотів. Її володіння ненормативною лексикою вражає. Проте значення і половини тих слів їй невідоме. Вона спитала мене, що таке шльондра. І ти пояснив? Ні, розказав їй про лорда Мельборна. Джеку! Коли дитина тебе про щось питає, неодмінно відповідає. І нічого не вигадує. «Діти є діти, але вони миттєво відчувають нещирість, значно краще за дорослих». «Ні», – міркував далі тато. Її слід було б покарати сьогодні, тільки не за те. У кожної дитини настає період захоплення лайкою, але він швидко минає, якщо не звертати на це уваги. Інша річ – запальність. Скаут має навчитися високо тримати голову і навчитися швидко. Бо на неї чекають дуже важкі часи. Вона, гадаю, впорається. Джемі дорослішає, а вона бере з нього приклад. Просто їй треба іноді трошки допомогти. Атикусе, ти ж їй ніколи не бив? Ніколи. Досі вистачало тільки пригрозити. Джеку, вона дуже старається. Дуже. Рідко коли з цього щось виходить, але вона намагається. Справа не в тому, сказав дядько Джек. Справа в тому, що вона розуміє. Я знаю, як вона старається. І це найголовніше. Мене найбільше хвилює, що їй і Джеммі доведеться зіткнутися з огидними речами. І дуже скоро. Я гадаю, Джеммі витримає, а от скаут одразу лізе битися, якщо зачеплять її самолюбство. Я чекала, чи не порушить зараз дядько Джек своєї обіцянки. Не порушив. Атикуси. Буде дуже важко. Ти мені ще нічого не розповів. Гірше не буває, Джеку. Єдине, що ми маємо, це слово чорношкірого проти слова Юелів. Усі докази непрямі. Він зробив, я не робив. Навряд чи можна сподіватися, що присяжні повірять на слові Тому Робінсу, а не Юелу. Ти знаєш цих Юелів? Дядько Джек відповів ще нібито пригади. Він їх описав, але Атикус зауважив, що він відстав на ціле покоління, хоча нинішні не набагато краще. І що ж ти збираєшся робити? Спробуй трохи розтрусити присяжних. Гадаю, у нас непогані шанси на апеляцію. Але поки що важко щось сказати. Я сподівався, що мені вдасться уникнути у своєму житті такої справи. Але Джон Тейлор вказав на мене і промовив «Це твоє». Нехай обменеться чаша тебе, так? Саме так. Але хіба я зміг би інакше дивитися в очі своїм дітям? Ти не згірше за мене знаєш, що трапиться. І я можу тільки молитися, щоб Джеммі та Скаут прийшли через це і не озлобилися. А Головне, щоб вони не підхопили віковічної Мейкомської хвороби. Чому нормальні люди починають казитися, коли у справу замішаний негр. Не розумію. Але сподіваюся, що Джеммі та Скаут прийдуть з питаннями до мене, а не слухатимуть міські плітки. Сподіваюся, вони достатньо мені довіряють. Дін Луїзо. У мене аж волосся стало сторчма. Я вистромила голову. Слухаю, сер. Лягай спати. Я дриминула до своєї кімнати і вскочила в ліжка. Дядько Джек – шляхетна людина, не видав мене. Втім, я ніяк не могла здогадатися, як Атикус дізнався, що я підслуховую. І тільки багато років потому я зрозуміла, що він хотів, аби я почула кожне його слово. Розділ десятий Атикус не був силачем. Йому скоро мало виповнитися п'ятдесят. Коли ми з Джеммі питали, чому він такий старий, він відповідав, що пізно розпочав. І ми відчували, що це вплинуло на його суто чоловічі якості. Він був набагато старший за батьків наших шкільних товаришів. І коли ті починали вихвалятися «мій батько те, а мій батько це», нам не було чого сказати. Джеммі був схиблений на футболі. Атикус завжди відмовлявся, коли Джемі намагався затягти його на гру, посилаючись на те, що він застарий. Наш тато не вмів робити нічого путнього. Він працював у конторі, а не в аптеці. Він не правив сміттєвозом нашого округу, не був ані шерифом, ані фермером, не працював у гаражі. Одним словом, не займався нічим, що могло б викликати хоч якесь захоплення. А крім того, він носив окуляри. Лівим оком він майже нічого не бачив і скаржився, що ліве око – родове прокляття фінчів. Коли він хотів щось добре роздивитися, то повертав голову і дивився правим оком. Він не робив нічого з того, чим займалися батьки наших однокласників. Не ходив ні на полювання, ні на риболовлю, не грав у покер, не пив, не палив. Він просто сидів у вітальні і читав. З усіма цими якостями він, на наш превеликий жаль, не залишався у тіні. Того року школа аж гуділа розмовами, що він захищає Тома Робінсона. І ці розмови мало нагадували компліменти. Після моєї сутички з Сеселом Джейкобсом, коли я повелася як боягузка, пішов поголос, що скаут Фінч уже не буде битися. Їй татусь не дозволяє. Це була не зовсім правда. Я не билася з чужими заради Атикуса, але сім'я – інша справа. Я готова була розірвати на клоча будь-кого, хоч би й троюрідного брата. Френсис Генкок добре відчув це на власній шкурі. Атикус подарував нам пневматичні рушниці, але відмовився учити стріляти. Дядько Джек показав нам основи. Він пояснив, що Атикуса не цікавить зброя. Одного разу батько сказав Джемі, «Я б волів, щоб ти обмежився стрільбою по бляшанках, але знаю, що ти стрілятимеш у птахів. Стріляй по сойках скільки завгодно, якщо зумієш поцілити. Тільки запам'ятай, що вбити пересмішника – гріх». Уперше у житті я почула, що Атикус говорить про щось – гріх. І я спитала про це у міс-моді. «Твій тато правий», – сказала вона, – «пересмішники не роблять ніякої шкоди, тільки співають і веселять нам серце. Вони не розкльовують ягід по садах, не гніздяться у клунях, нічого, тільки виспівують людям на радість. Ось чому вбити пересмішника – гріх». «Міс Моді, наша вулиця дуже стара». Вона існувала, коли ще й міста доладного не було». «Ні, мем, я маю на увазі, що тут живуть старі люди. Ми з Джемі єдині діти. Місіс Д'юбос мала не сто років, і міс Рейчел стара, і ви, і Атикус». «Не сказала б, що 50 – така вже глибока старість», – відрубала міс Моді. «Мене поки що на візку не катають, здається, як і твого батька. Але мушу подякувати провидінню, яке зглянулося та спалило мій старий мавзелей». «Я дійсно не така молода, щоб з ним упоратися. Тут ти маєш рацію, Джін Луїзо. Наш квартал такий не юний. Ти не часто буваєш серед молоді, так?» «Чому ж, мем? А в школі?» «Я маю на увазі молодих дорослих. Втім, тобі пощастило. Вік твого батька для вас перевага. Якби він мав 30 років, життя ваше було б зовсім інше». «Ясна річ, атикус нічого не вміє». «Ти навіть не уявляєш», – сказала міс Моді, – «як багато ще у ньому життя». «І що ж він таке вміє?» «Він може так скласти заповіт, що тільки цьому та в люлю. Подумаєш!» «А ти знаєш, що він краще за всіх у нашому місті грає в шашки?» «Ще з молоду, коли ми всі жили на пристані, атикус Фінч міг побити в шашки будь-кого на обох берегах річки». «Та господи, міс Моді, ми з Джеммі його завжди обіграємо!» «Ти вже мала б розуміти, що він вам просто піддається. А тобі відомо, що він вміє грати на Варгані. Це скромне вміння могло викликати тільки у мене ще більший сором за батька. А ще?» – почала вона. «Що ще, міс Моді?» «Нічого, нічого. Гадаю, усім цим можна пишатися. Не кожний вміє грати на Варгані». А тепер не заважай Теслям. І взагалі, йди вже додому, бо я займуся своїми азаліями і не зможу тебе пильнувати. Ще вдаришся головою об дошки. Я пішла до нас у двір, де Джемі стріляв по бляшанках. Дурна справа, коли кругом тільки сояк. Тоді я повернулася на подвір'я і години дві майструвала фортецю з боку веранди. Мені знадобилася для цього автомобільна шина, ящик з-під кошик для білизни, шезлонги і маленький американський прапор, який вирізав для мене джемі з коробки кукурудзяних пластівців. Коли Атикус прийшов додому на обід, я сиділа на своїй фортеці і цілилася через вулицю. У що це ти мітиш? У сідницю Міс Моді Атикус озирнувся і побачив мою величеньку мішень над Азаліями. Він зсунув капелюха на потилицю і перейшов вулицю. Гукнув він. Міс Моді випросталася і побачила мене. Тикусе, сказала вона, ти сущ пекла. Атикус повернувся до нас на подвір'я і звелів мені розібрати всі укріплення. І, не дай Боже, я ще раз побачу, що ти цілишся в людей, застеріг він. Хотіла б я, щоб тато був сущим дияволом з пекла. Я вирішила попитати про нього у Келпурній. Містер Фінч? Та чого тільки він не вміє робити? Що, наприклад? Келпурня почухала потилицю. Так зразу і не скажеш, відповіла вона. Справу погіршив ще й Джеммі. Він спитав у Атикуса, чи гратиме той за методистів, а Атикус відповів, у жодному разі, він для такого застарий. Методисти прагнули викупити закладену ділянку під свою церкву і викликали на футбольний матч баптистів. Батьки усіх наших школярів брали участь, окрім одного Атикуса. Джеммі сказав, що він навіть не піде на гру, але не встояв, бо обожнював футбол. І стояв похмурий, як ніч, разом зі мною і Атикусом на краю поля. А батько Сесела Джейкобса так і гатив голи у ворота баптистів. Одного суботнього дня ми з Джеммі узяли свої рушниці і вирішили піти пошукати якусь білку чи кролика. Проминули садибу Редлі, прийшли ще кроків з триста, як раптом Джеммі примружився і почав дивлятися у щось в далині вулиці. Схиливши голову на бік, він дивився скоса. «Що там у гледів? Якийсь старий собака біжить. Здається, це Тим Джонсон». «Та нібито він». Тим Джонсон був собака містера Гаррі Джонсона, мейкомського автобусного водія, який жив на південній околиці міста. Тима, рудоватого пойнтера, знали і любили всі в місті. Що це з ним коїться? Не знаю, скауте. Ходімо краще додому. Та ну, Джеммі, зараз же зима, лютий місяць. й що? Треба сказати Кел. Ми помчали додому і вибігли до кухні. Кел, сказав Джеммі. Ти можеш вийти на хвилинку на вулицю? З якого б це доброго дива, Джеммі? Не має у мене часу бігати на вулицю щоразу, як вам щось заманеться. Там щось дивне відбувається з одним старим собакою. Келпурнія зітхнула. Не маю я зараз часу перебунтовувати лапи собакам. Візьміть бунти у ванні і перев'яжіть самі. Джеммі похитав головою. Його нудить, Кел. З ним щось дуже негаразд. А що він робить? Намагається ухопити себе за хвіст? «Ні, він робить отак!» Джеммі почав хапати ротом повітря, як золота рибка, згорбився і засмикався усім тілом. «Він робить отак, але не схоже, щоб він бавився!» «Ти нічого не вигадуєш, Джеммі Фінчу?» У голосі Кілпурнії прозвучали жорсткі нотки. «Ні, Кел, слово честі, ні!» «Він швидко біг!» «Ні, він ледь тягнеться, майже непомітно, але наближається сюди!» Келпурня сполоснула руки і вийшла слідом за Джемі на двір. «Не бачу я ніяких собак», – сказала вона. Всі разом ми пройшли по садибу Редлі, і Джемі показав їй, куди дивитися. Тим Джонсон видавався невеликою цяткою вдалині, але він рухався у наш бік. Ішов він якось криво, ніби праві лапи були у нього коротші заліві. Він мені нагадував автомашину, яка загрузла у піску. Його перекорчило» зауважив Джеммі. Келпурня уважно придивлялася, потім схопила мене й Джеммі за плечі і потягла додому. Вона зачинила зовнішні двері, схопила телефон і закричала. З'єднайте мене з конторою містера Фінча. Містер Фінч, це Кел. Богом клянуся, тут на нашій вулиці скажений пес. Він наближається до нас. Так, сер, він... Містер Фінч, я присягаюся. Це старий Тим Джонсон. Так, сер. Так, сер. «Так». Вона повісила слухавку і замотала головою, коли ми спробували дізнатися, що сказав їй Атикус. Потім постукала по важелю телефона і промовила. «Міс Юламей, «Так, мем, я вже поговорила з містером Фінчем. Будь ласка, не з'єднуйте мене з ним більше. Послухайте. Міс Юламей, ви можете зв'язатися з міс Рейчел і міс Стефані Крофорд і всіма, у кого є телефон на нашій вулиці, і попередити, що тут скажений пес». «Прошу, мем!» Келпурня послухала, що їй відповідала телефоністка. «Я знаю, що зараз лютий, міс Юламай, але я вмію розпізнати скаженого пса, коли його побачу. Прошу, мем, не зволікайте!» Келпурня спитала у Джемі, чи мають телефон Редлі. Джемі пошукав у телефонній книзі, телефону в них не було. «Та вони так і так не виходять з дому, Кел!» «Все одно я піду їх попередити!» Вона вибігла на подвір'я, Джеммі за нею. А ну мерщи назад до хати, закричала вона на нього. Всі сусіди отримали повідомлення Кілпорні. Зовнішні двері всіх будинків, які було видно з наших вікон, щільно позачинялися. Тим Джонсон десь пропав за чай. Ми дивилися, як Кілпорня бігла до сади Бредлі, притримуючи спідницю й фартух вище колін. Вона піднялася на їхню веранду і застукала у двері. Відповіді не було. Тоді вона закричала "Містер Нейтен! містер Артуре! Тут на вулиці скажений пес! Скажений пес на вулиці!» «Взагалі-то їй належить заходити з чорного ганку», – зауважила я. «Яке це зараз має значення?» – похитав головою Джемі. Коли келпурня метнулася до чорного ходу, на нашу під'їзну доріжку вирулив чорний форд. З нього вилізли Атикус і містер Гек Тейт. Містер Гек Тейт був шерифом округу Мейком. На зріст він був такий самий високий, як Атикус, але худіший і з довгим носом. Він носив чоботи з блискучими металевими застіпками, бриджі і мисливську куртку. Зараз він тримав у руках важку рушницю. Коли вони з Атикусом підійшли до веранди, Джеммі прочинив двері. «Не виходь, сину», – застеріг Атикус. «Де пес, Келл?» «Уже мав би бути тут?» – відповіла Кілпурнія, вказуючи на вулицю. «Він ще не біжить?» Ні – «Ні», – спитав містер Тейт. «Ні, сер, поки що його тільки трясе, містер Геку. «Чи не варто піти йому на зустріч, Гекку?» – спитав Атикус. «Ні, ліпше зачекаймо його тут. Зазвичай вони рухаються по прямій, але усяке трапляється. Він може піти вулицею, де вона робить дугу. Сподіваюся, так і буде. А може вийти просто у двір Редлі». «Зачекаймо хвилину». «Не думаю, що він потрапить у двір Редлі», – сказав Атикус. «Йому перешкодить паркан. Радше він йтиме вулицею». Я уявляла, що скажені пси пускають з пащі, мчать стрім голов, підстрибують і хапають людей за горло. А ще я гадала, що таке буває тільки в серпні. Якби Тим Джонсон поводився саме так, я б, мабуть, злякалася менше». Немає видовища моторошнішого, ніж безлюдна нашорошена вулиця. Дерева застигли, пересмішники замовкли, теслі з подвір'я міс Моді десь зникли. Я почула, як містер Тед чмихнув, а потім висякався. Тоді побачила, як він умостив рушницю у вигін ліктя. Побачила обличчя міс Стефані Крофорд у рамі скляних парадних дверей. Поруч з нею показалася міс Моді. Атикус поставив ногу на ногу на перекладину стільця і потер собі стегно. «Ось і він!» – тихо промовив тато. На розі вулиці з боку продалежного до садиби Редлі показався Тим Джонсон – млявий, неповороткий. «Поглянь на нього!» – прошепотів Джеммі. «Містер Тейт казав, що вони рухаються прямій, а Тим навіть дороги триматися не в змозі». «Здається, що йому ще погіршило», – сказала я. Постав перед ним щонебудь, він так і кинеться. Містер Тейт приклав руку дашком до чола і вдивився як слід. Він таки сказився. Тим Джонсон рухався зі швидкістю черепахи. Він не грався, не нюхав листя. Здавалося, він йде тільки йому одному відомим маршрутом під впливом невидимої сили, яка штовхає його уперед до нас. Видно було, як він здригається, немов кінч відганяє гедзів. Він то розтуляв, то стуляв пащу. Його хилило на бік, але він неухильно наближався до нас. «Він шукає собі місце, де вмерти», – припустив Джемі. Містер Тейт озирнувся. До смерті йому ще дуже далеко, Джемі. Він ще й не починав навіть. Тим Джонсон дістався провуличка перед садибою Редлі, і те, що ще живріло у його нещасному мозку, примусило його зупинитися і поміркувати, куди йти далі. Він зробив декілька непевних кроків і зупинився біля воріт Редлі. Потім спробував повернути назад, але не зміг. Атакус сказав, його вже можна дістати, геку. Стріляйте, поки він не звернув у провулок. Невідомо, хто може опинитися за рогом. Зайди в дім, Кел. Келпурня відчинила скляні двері, замкнула їх по собі, потім відімкнула і накинула гачок. Вона намагалася відгородити Джемі і мене своїм тілом, але ми висовувалися з неї з-під рук. «Стріляйте ви, містери Фінч!» Містер Тед простягнув рушницю Атикусу. Тут ми з Джемі мало не земліли. Не гайте часу, Геку, відповів Атикус. «Цільтеся!» Містере Фінч, тут треба з одного пострілу. Атикус рішуче похитав головою. Не зволікайте, Геку, час діяти. Він не чекатиме вас на одному місці цілий день. Заради усього святого, містере Фінч, Погляньте, на де він. Якщо промажу, то розтрощу вікно Редлі. Я не дуже вправно стріляю, ви це чудово знаєте. Я не брав до рук рушниці років тридцять. Містер Тайт мало несиломіць стичну рушницю Атикусу. Мені буде значно спокійніше, якщо зараз ви її таки візьмете, сказав він. Немов заворожені, дивилися ми з Джемі, як наш батько узяв рушницю і вийшов на середину вулиці. Він рухався швидко, але мені здавалося, що він ніби пливе під водою. Час повз моторошно повільно. Коли Атикус узявся за окуляри, келпурнія прошепотіла Добре Ісусе, поможи йому, і стиснула долонями щоки. Атикус сунув окуляри на лоба. Вони зісковзнули й упали на землю. У повній тиші я почула, як вони тріснули. Атикус потер очі й підборіддя. Ми бачили, що він часто моргає. Біля воріт Редлі Тим Джонсон зібрав докупи свій згасаючий глузд. Він нарешті спромігся розвернутися, щоб рухатися й далі нашою вулицею. Зробив два кроки уперед, потім зупинився і підвів голову. Видно було, як напружилося його тіло. Рухами настільки швидкими, що видавалися одночасними, Атикус клацнув затвором і притиснув рушницю до плеча. Пролунав постріл. Тим Джонсон підскочив, гепнувся і завмер на тротуарі невеличкою коричнево-білою купкою. Він не встиг зрозуміти, що з ним трапилося. Містер Тет зіскочив з веранди і побіг до сади Бередлі, Зупинився перед собакою, пересів на впочіпки і постукав пальцем себе по лобі над лівим оком. «Ви взяли трохи праворуч, містере Фінч!» – гукнув він. «Моя споконвічна проблема!» – відповів Атикус – Якби я мав вибір, то віддав би перевагу дробовику. Він нахилився підняти окуляри, підбором розтер у порох розбиті скельця, потім підійшов до містера Тейта і почав роздивлятися Тима Джонсона. Одні за одними прочинялися двері, і сусіди помалу заворушилися. Міс Моді зайшла з веранди разом з міс Стефані Крофорд. Джемі немов заціпинів! і я його ущипнула, щоб отямився. Та коли Атакус побачив, що ми йдемо до нього, звелів залишатися на місці. Коли містер Тейт з Атакусом повернулися на подвір'я, містер Тейт усміхався. «Я прошу зіба забрати його», – сказав він. «А ви не так уже багато й забули, містер Фінч? Кажуть, що такі уміння нікуди не щазають». Атакус мовчав. а покликав Джемі. «Що? Нічого! Я все бачила!» «Фінчу з одного пострілу!» Атакус різко озирнувся і угледів просто перед собою міс Моді. Вони мовчки подивилися одне на одного, і Атакус сів у машину шерифа. «Іди сюди!» – покликав він Джемі. «Не наближайтеся до того собаки. Зрозуміло? Близько не підходьте. Мертвий він так само небезпечний, як і живий». «Так, сер!» – відповів Джемі. Атикусе, що сину?» «Нічого». «Ти що, хлопче, язика проковтнув?» Містер Тед широко усміхнувся до Джемі. «Невже ти не знав, що твій тато?» «Оближте, геку, обірвав його Атикус. «Нам уже час повертатися до справи». Вони поїхали, а ми з Джемі пішли і сіли на сходах у міст Стефані. Ми чекали, коли приїде Зіба на своєму сміттєвозі. Джемі спантеличено мовчав, а міс Стефані запричитала. Ой-ой-ой, та хто ж це чував про скаженого собаку в лютому? Може, він зовсім не сказився, а просто здурів? Не хотіла б я бачити обличчя Гаррі Джонсона, коли він повернеться з мобіла і дізнається, що Атикус Фінч застрелив його собаку. Переконана, що він просто набрався блищить. Міс Моді зауважила, що міс Стефані завела б іншої пісні, якби Тим Джонсон досі сунувся вулицею. Але все невдовзі проясниться, бо голову собаки відвезуть до Монтгомері у лабораторію. Джеммі все не міг отямитися. Ти бачила скаути? Бачила, як він стояв? Як він раптом увесь розслабився, а рушниця ніби стала частиною його самого. І як усе блискавично! «Я по десять хвилин цілюся, поки стрельну». Міс Моді її посміхнулася. «Ну, міс Джін Луїза, тепер вже не думаєш, що твій батько нічого не вміє? Досі його соромишся?» «Ні, мем», – відповіла я покірно. «Забула тобі сказати тоді, що Атакус Фінч не лише гравець на Варгані, а й був свого часу найвлучніший стрілець на весь округ Мейком». «Найвлучніший стрілець!» Повторив Джеммі: "Ти добре мене розчув, Джеремі Фінчу. Сподіваюся, ви тепер зміните пісеньку. Дивовижно, ви навіть не знали, що за молодого вашого батька називали Фінч з одного пострілу. Ще коли ми всі мешкали на пристані, якщо з 15 пострілів він влучив у 14 голубів, то вважав, що просто переводить набої. То він і словом ніколи не прохопився про це". Промимрив Джеммі: і словом не прохопився, он як «ніколи мем». «Цікаво, чого він ніколи не ходить на полювання?» – спитала я. «Гадаю, зможу тобі пояснити. Ваш батько насамперед – надзвичайно шляхетна людина. Влучність у стрільбі – це талант від Бога. Зрозуміло, треба практикуватися, щоб сягнути до сконалості. але стріляти – це не грати на піаніно або що». Думаю, він відклав рушницю, коли усвідомив, що Бог надав йому несправедливу перевагу над іншими живими істотами. Мабуть, він вирішив, що стрілятиме тільки у крайньому разі, як от сьогодні. «Здається, він мав би пишатися цим», – сказала я. Люди при здоровому глузді ніколи не пишаються своїми талантами, – відтягла міс моді. Ми побачили, як під'їхав Зібо, він дістав з кузова вилай, обережно підхопив Тима Джонсона. Потім поклав його на машину, а тоді полив якоюсь рідиною з великого бутля тіло собаки і місце, де той лежав. «Не ходіть тут поки що!» – гукнув він. Коли ми повернулися додому, я сказала Джемі, що нам буде що розказати в школі у понеділок. Джемі обернувся до мене. «Навіть не думай нічого нікому розказувати, скауте». «О, такої! Ще й як розкажу! Не у кожного татка найвлучніший стрілок округу Мейком!» «Бачиш, – сказав Джеммі, – якби він хотів, щоб ми це знали, він би нам сам розповів. Якби він цим пишався, він би розповів. А може він просто забув?» «Та ні, скаути, тобі не зрозуміти. А дійсно старий, але мене не обходить, що він нічого не вміє». Мене не обходить, якби він узагалі нічого не зміг би робити. Джеммі підняв із землі камінець і тріумфально ж бурнув ним у гараж. Побіг за ним у слід, потім озирнувся і крикнув. «Атикус, джентльмен! Так само, як і я!» Розділ 11. Коли ми з Джеммі були менші, то гралися головно на південній околиці. Та як я вже майже закінчувала другий клас, і пішли у небуття часи наших знущань з примари Редлі. Нас дедалі частіше приваблювала ділова частина міста, але потрапити туди можна було лише повз володіння місіс Генрі Лафаєт Д'юбос. Проминути її будинок було неможливо, хіба що пройти в обхід милю з гаком. Попередні недовгі зустрічі з нею не викликали у мене гострого бажання поглибити це знайомство але Джеммі сказав, що прийшов час дорослішати. Місіс Д'юбос жила сама, якщо не рахувати служниці-негритянки, за два двори від нас, у будинку з крутими сходами і відкритою терасою. Вона була дуже стара, майже весь час проводила у ліжку або кріслі на коліщатах. Подайкували, що під своїми численними шалями і накидками вона ховає старий пістоль часів громадянської війни. Ми з Джеммі її просто не зносили. Якщо вона сиділа на терасі, коли ми проходили вулицею, то потрапляли під обстріл її гнівних очей і під безжальний допит щодо нашої поведінки. А потім нам виносився прикрий вирок щодо того, ким ми виростимо. Зрозуміло, ніким путнім. Ми давно вже не переходили на той бік вулиці. Це не рятувало. Вона тільки кричала ще голосніше, щоб почули просто всі сусіди. Хай, що ми робили, догодити їй було неможливо. Якщо я сонячно усміхалася і гукала «Привіт, місіс Д'юбос», то у відповідь лунало грізне «Не смій казати мені привіт, паскудне дівчисько! Мусиш говорити «Доброго дня, місіс Д'юбос!» Вона була лиха». «Якось вона почула, що я називаю нашого тата просто Атикус, так її мало родимець не вхопив. Мало того, що ми найзухваліші, найбезпардонніші йолопи, які їй траплялися у житті, так ще й наш батько, гідний, жалющий, не одружився вдруге по смерті нашої матері. Яка то була чарівна, досконала жінка! – кричала вона. І в Місіс Д'юбос просто серце рветься навпіл, коли вона бачить, як Атикус дозволяє дітям такої пані рости дикими і некерованими. Я не пам'ятала мами, а Джемі пам'ятав. Іноді він мені про неї розказував. то він аж пополотнів, коли Місіс Д'юбос нам оце все видала. Після усіх жахів з примарою Редлі, з каженим собакою і пожежею, Джемі вирішив, що це просто боягузтво зупинятися біля порогу міс Рейчел і чекати. І він оголосив, що ми тепер добігатимемо щовечора до пошти на Розі і там зустрічатимемо Атикуса з роботи. Скільки разів Атикус бачив, що Джеммі стоїть розлючений через слова міс Дюбос, які вона встигла викрикнути нам у слід. «Не переймайся, сину!» – заспокоював його Атикус. «Вона стара і дуже хвора». А ти тримай собі голову високо і будь джентльменом. Хай що вона тобі наговорить, не дай їй себе розізлити. Джемі відповів, що не така вже вона, мабуть, і хвора, якщо так репетує. Коли ми у трьох підходили до її будинку, Атакус знімав капелюха, галантно махав їй рукою і промовляв: "Доброго вечора, міс Дюбас. Ви сьогодні як картинка". Щоправда, Атакус ніколи не уточнював, яка саме картинка. Він розповідав їй судові новини і висловлював щиру надію, що завтра у неї видасться приємний день. Потім він знову вдягав капелюха, закидав мене до себе на плечі, просто у неї на очах, і ми йшли в сутінках до себе додому. У такі моменти я думала, що мій тато, який ненавидів зброю і ніколи не воював, був найхоробріший чоловік на світі. На 12-ліття Джемі подарували гроші, і вони буквально пропікали йому кишеню. Тому наступного дня, одразу по обіді, ми пішли до середмістя. Джемі гадав, що йому вистачить купити собі модель парового двигуна, а мені – жезл тамбурмажора. Я вже давно задивлялася на цей жезл. Він продавався у крамниці ведже Елмора. Був прикрашений цехінами, блискітками і коштував 17 центів. Моєю найпалкішою мрією було диригувати на ходу шкільним оркестром округом мейком. Я вже почала тренуватися, підкидала палиці і майже навчилася їх ловити. Проте кілпурня ніколи не пускала мене в хату, якщо заставала з палицею в руках. Мені здавалося, що коли я матиму справжній жазл, усе піде як по маслу. І з боку Джемі було вельми шляхетно його мені купити. Місіс Дюбос уже розташувалася на своїй терасі, коли ми йшли до крамниці. «Чого це ви тут вештаєтеся у таку пору?» – загарлала вона. «Не інакше, як школу прогулюєте. От я зараз зателефоную директору і все йому розкажу». Тут вона ухопилася за колеса свого крісла і зробила таке обличчя, ніби і справді виконує свою погрозу. «Та сьогодні ж субота, Місіс Дюбос!» – сказав Джемі. «Субота чи не субота? Байдуже!» Туманно відповіла вона. «Цікаво, а ваш батько знає, де вас носить? Місіс Дюбос, ми ходили до міста самі ще коли були ось такі!» Дженні показав рукою фути зо два над тротуаром. «Не бреши мені!» — заголосила вона. — Джеремі Фінчу, Моді Аткінсон доповіла, що ти сьогодні вранці зламав у неї виноградну лозу. Вона все розповість твоєму батькові, і тоді ти пошкодуєш, що взагалі народився на світ. І якщо тебе не доправлять до виправної школи цими днями, моє прізвище не Д'юбос. Джеммі близько не підходив до винограду міс Моді з минулого літа. До того ж, він твердо знав, що міс Моді ніколи б не наскаржилася Атикусу, навіть якби щось і було. Тому він усе заперечив. «Не смій сперечатися!» – аж заверещала місіс Дюбос. «А ти?» – тут вона тиснула у мене своїм покарлюченим пальцем. «Чого це ти розгулюєш у комбінезоні? Ти мусиш вдягатися у сукні з корсажем, юна леді! І якщо ніхто тебе не перевиховує, будеш прислуговувати у корчмі!» Ну от, дожилися. Молода Фінч уже прислуговує у кафе Ок. Нічого собі. Мене охопив жах. Кафе Ок було дуже підозрілим закладом на півночі центральної площі. Я вчепилося в руку Джемі, але він різко її вирвав. Ходімо, скауте, прошепотів він. Не звертай на неї уваги. Просто високо тримай голову і будь джентльменом. Але місіс Дюбос не вгамовувалася. «Мало того, що одна з фінчів прислуговує по шинках, але й той, що в суді, боронить чорномазих». Джеммі так і зацепенів. Удар місіс Дюбос влучив у ціль, і вона це усвідомлювала. «Так, так, куди ж котиться світ, якщо фінч повстає проти свого кола? Так я вам зараз скажу». Вона піднесла руку до рота, а коли відвела руку за нею, потяглася довга цівка слини. «Ваш батько нічим не кращий за чорномазих і за покидьків, на яких працює!» Джеміс палахнув. Я потягла його за рукав, а нам у слід линули звинувачення у моральній деградації нашої сім'ї. І головним пунктом було те, що половина родини Фінчів вже й так обожевінняє. Але якби була жива наша мати, ми б не скотилися до такої ганьби. Не знаю, що обурило Джемі найбільше, але я страшенно образилася на натяки місіс Дюбос щодо психічного стану нашої родини. Я вже майже призвичайлася до кпинів у бік Атикуса, але це вперше сказала доросла людина. Якщо не зважати на зауваження щодо Атикуса, все решта в нападках місіс Дюбос була як завжди. А в повітрі вже відчувалося літо. В тіні ще було прохолодно, але сонце пригрівало дужче, а це означало, що наближаються гарні часи канікули і діл. Джамі купив собі паровий двигун, і ми попрямували до крамниці Елмора по мій жезл. Покупка не принесла Джамі жодного задоволення. Він запхав модель у кишеню і мовчки йшов поруч мно, зі мною додому. Дорогою я раз у раз підкидала свій жезл, намагаючись його упіймати, поки мало не налетіла на містера Лінка Діза, який тільки й сказав «Обережно, скауте, дивися, куди йдеш». Коли ми наблизилися до будинку місіс Дюбос, мій жезл уже був геть брудний від безкінечних падінь на землю. На терасі її не було. Пізніше, через багато років я іноді питала себе, що примусило Джеммі так вчинити, чому він не дотримався девізу будь джентльменом сину, чому відійшов він правил непоказаної шляхетності, які почав сповідувати? Вочевидь, Джеммі не менш за мене потерпав від балачок про те, що наш батько обстоює негрів, і я звикла, що він тримає себе в руках. Від природи він мав характер лагідний і незапальний, але у той час я могла пояснити його вчинок єдиний тим, що він на декілька хвилин буквально збожеволів. Джеммі зробив достеменно те, що весь час робила б'я, коли б Атикус мені не заборонив. І я підозрювала, що його заборона стосується і старих мерзенних жінок, яких мені також не можна бити. Коли ми опинилися біля воріт місіс Дюбос, Джеммі вихопив у мене з рук жезл, увірвався розмахуючи ним, як скажений на подвір'я, забувши про всі напучення Атикуса, забувши, що місіс Дюбос ховає під шалями пістоль, забувши, що як вона і промахнеться, її служниця Джесі ні за що не схибить. Він не вгамовувався, доки не позбивав верхівки з усіх кущів камелії у саду місіс Дюбос. Доки усю землю не встелив зелені пуп'янки і листя. А тоді переламав коліна мій жезл і жбурнув уламки на землю. Я на той час уже щасили вирещала. Джеммі смикнув мене за волосся, крикнув, що йому начхати, а якщо я не стулю пальку, він мені всі патли повидирає. Я пальку не стулила, і він копнув мене як слід. Не втримавшись на ногах, я впала до лілиць. Він ривком підхопив мене та, схоже, Йому стало мене шкода. Говорити не було чого. Ми вирішили не зустрічати того вечора Атикуса з роботи. Тинялися по кухні, доки кілпурня нас не виштовхала. Якимось незбагненним чином вона нібито про все здогадалася. Втішати вона не дуже-то вміла, але дала Джемі гарячий тост із маслом, який він розламав навпіл і поділився зі мною. Тост був на смак як вата. Ми перейшли до вітальні. Я узяла футбольний журнал, знайшла фото Диксі Гаувела і показала його Джеммі, кажучи, що він дуже на нього схожий. Приємнішого компліменту годі було й уявити, але на брата він не подіяв. Джеммі похмуро скотюбився біля вікна на кріслі й чекав. Стемніло. Минуло дві геологічні епохи, коли ми нарешті почули атикусові кроки на парадних сходах. Грюкнули скляні двері. Потім усе ненадовго замовкло. Це Атикус клав капелюх на полицю над вішаком, а там пролунало. Джеммі! Голос був, мов крижаний вітер. Атикус увімкнув верхнє світло у вітальні і побачив нас там заціпенілих від страху. В одній руці він тримав мій жезл. Заяложена жовта китиця волочилася по килиму. Атикус простягнув другу руку. На долоні лежали напіврозкриті бутони камелії. «Джеммі», – спитав він, – «це ти не робив?» «Так, сер. «Навіщо?» «Вона сказала, що ти обстоюєш чорномазих і покидьків». Тихо відповів Джеммі. «Тобто ти це зробив через оті її слова?» Джеммі поворушив губами, але його «так, сер, було майже нечутно. «Сину». «Я не сумніваюся, що тобі чимало перепадає від однолітків за те, що я обстою чорномазих, як ти кажеш, але вчинити подібне зі старою хворою жінкою неприпустимо. Я настійно раджу тобі піти зараз до місіс Д'юбоз і поговорити з нею, а потім негайно повертайся додому». Джемі не ворухнувся. «Іди, чуєш?» Я попленталася за Джеммі з вітальні. «А ти залишайся тут», – наказав мені Атикус. Я залишилася. Узявши свою газету, Атакус усівся у крісло гойдалку, де недавно сидів Джемі. Я не могла утямити хоч убити, як він може спокійнісінько сидіти й читати газету, коли у його єдиного сина зараз стрілятимуть з іржавого пістоля конфедератів? Ні, де правди діти. Джемі іноді дратував мене так, що я й сама ладна була його вбити, але якщо розібратися, хто у мене крім нього? — Є. Атакус Атикус, схоже, цього не розуміє. Або ж йому байдуже. Я його за це ненавиділа, та коли сильно хвилюєшся, швидко втомлюєшся. Невдовзі я вже вмостилася у нього на колінах, і він мене до себе пригорнув. — Яка ти вже велика, тебе й не вколисати на руках, — зауважив він. — Тобі начхати, що з ним станеться, — сказала я. — Послав його на вірну загибель, а він же заступався за тебе. Атакус притиснув мою голову собі до грудей. «Ще рано тривожитися. От не чекав, що саме Джемі урветься терпець. Гадав, що матимемо більше проблем з тобою». «Я відповіла, що не розумію, чому це ми маємо тримати себе в руках, бо ніхто в нас у школі ніколи себе в руках не тримає». «Скауте», – сказав Атакус. прийде літо, і вам доведеться тримати себе в руках у значно гіршій ситуації». Це дуже несправедливо щодо тебе і Джеммі, але іноді ми вимушені твердо стояти на своєму і не відступати. І те, як ми поводимося у вирішальний момент, словом, коли ви з Джеммі виростете, то можливо подивитися на цю ситуацію з більшим розумінням і збагнете, що я вас не зрадив. Оця справа, справа Тома Робінсона, зачіпає саму сутність людської совісті. Скаути. Я не зміг би ходити до церкви і молитися Богу, якби не спробував допомогти цьому чоловікові. Атикусе, ти, мабуть, не маєш рації. Чому ти так думаєш? Бо всі люди гадають, що рацію мають вони, а не ти. Вони, звісно, мають повне право так гадати і мають право на повагу до їхньої думки, відповів Атикус. Але перш ніж дійти згоди з іншими, я мушу дійти згоди з самим собою. Єдине, що не підлягає закону більшості – це власна совість. Коли повернувся Джемі, я ще сиділа в Атикуса на колінах. «Ну як, сину?» – спитав Атикус і зняв мене з колін. Я крадькома обстежила Джемі. Здавалося, він живий і здоровий. Тільки вираз обличчя мав доволі дивний. Можливо, місіс Дюбос примусила його випити якусь гірку мікстуру. Я там у неї поприбирав і вибачився. Але насправді я зовсім не шкодую, а ще я там працюватиму щосуботи і спробую все відновити. Не варто було вибачатися, якщо ти не шкодуєш», – мовив Атикус. Джеммі, вона стара і дуже хвора. Не можна зважати на все, що вона каже і робить. Звісно, було б краще, якби вона висловила «Оте все мені, а не вам». Але не завжди буває так, як краще. Джеммі, здавалося, зосереджено вивчав Троянду на Килимі. Атикуса, нарешті вимовив він. «Вона хоче, щоб я їй читав». «Читав?» «Так, сер. Вона хоче, щоб я приходив щодня після школи і по суботах і читав їй у голос дві години». "Атикуса, Невже я мушу це робити?» «Певна річ. Але вона хоче, щоб я ходив цілий місяць». «Отже, ходитимеш цілий місяць?» Джемі обережно тичнув носоком усерединку троянди і притиснув її. Нарешті він вичавив із себе. «Атикусе, на подвір'ї у неї все ще так-сяк, але всередині все темне й моторошне. Постелі шугають тіні й усяке таке...» Атикус невесело усміхнувся. «Тобі з твоєю багатою фантазією це має бути до вподоби. Уяви, що ти потрапив до будинку Редлі!» Наступного понеділка після уроків ми з Джеммі піднялися крутими парадними сходами у будинок Місіс Дюбос і прийшли на відкритою терасою. Джеммі, озброєний романом Айвенго, роман шотландського письменника Сера Вальтера Скотта, 1771-1832, і гордий з того, що вже знає тут усі входи і виходи, постукав у другі двері ліворуч. «Місіс Дюбос!» – гукнув він. Служниця Джесі прочинила глухі дерев'яні двері і відімкнула скляні. «А, це ти, Джемі Фінчу», – сказала вона. «Ти сестру з собою привів?» «Не знаю, чи. «Хай обоє заходять, Джесі!» – почувся голос місіс Дюбос. Джесі впустила нас і пішла до кухні. Коли ми переступили поріг, нас охопив задушливий сморід, який буває у старих дерев'яних будівлях, прогнилих від дощів, з газовими лампами, з діжками для питної води, з домотканою, невибіленою постільною білизною. Цей запах мене завжди непокоював, насторожував, напружував. У кутку кімнати стояло бронзове ліжко, і у ньому лежала місіс Дюбос. «Цікаво», – подумала я. Це вона не через Джеймі злягла? І на якусь мить мені стало її шкода. Вона була вкрита цілою ковдрою ковдр, і вигляд мала майже дружній. Біля ліжка стояв мармуровий умивальник, на ньому склянка з чайною ложкою, червона спринцівка для вух, коробочка ватних тампонів і сталевий будильник на трьох тендітних ніжках. «Бачу, ти припхався зі своєю нечупарою сестрою», – привітала вона нас. «Моя сестра зовсім не, не чупара, і я вас не боюся!» Джемі відповів спокійно, але я бачила, що коліна у нього тремтять. Я очікувала, що вона зараз як роззявить рота, але вона тільки й мовила. «Можеш розпочинати читання, Джеммі!» Джемі сів на плетений стілець і розгорнув Айвенго. Я узяла другий стілець і сіла поруч з ним. «Сядьте ближче!» – наказала місіс Дюбос. «Сядьте біля ліжка!» Ми підсунули стільці ближче. Так близько я ще ніколи її не бачила. І чого мені картіло найбільше, то це відсунути свій стілець якнайдалі. Вона була бридка. Обличчя мала кольору брудної наволочки. У кутика губ збиралася слина і стікала повільно, як вода з лядовика, у глибокі зморшки на її підборідді. Щоки були помережені коричневими старечими плямами, а чорні зіниці вицвілих очей були буквально як цяточка. Руки мала покарлючені, нігті неохайні, зарослі, вона не вставила нижні щелепи, тому верхня губа випиналася. Час до часу вона втягувала нижню губу під верхню щелепу і під боріддя задиралося, тоді слина стікала швидше. Я намагалася не дивитися на неї. Джеммі знову розгорнув Айвенго і почав читати. Я спробувала стежити за текстом разом з ним, але він читав надто швидко. Коли Джеммі траплялося незнайоме слово, він його випускав. Тоді місіс Д'юбос викривала його і вимагала, щоб він вимовив слово по літерах. Джеммі читав уже хвилин за двадцять, а я дивилася то на брудну сажі камінну дошку, то у вікно. Куди завгодно, аби тільки не на місіс Д'юбос. Він усе читав і читав, і я помітила, що вона дедалі рідше його виправляє. Хоча одне речення Джемі взагалі не дочитав до кінця. Вона не слухала. Я поглянула в бік ліжка. Зі старою щось коїлося. Вона лежала горілиць, напнувши ковдри по саме підборіддя. Виднілися тільки її голова і плечі. Голова її хиталася з боку в бік. коли неколи вона широко роззявляла рота, і я бачила, як у неї сіпається язик. На губах набиралася густа слина, вона її втягувала, а потім знову розтуляла рота. Здавалося, що рот живе своїм життям. Він діяв окремо від усього іншого. Стулявся і розтулявся, як молюск під час морського відпливу. Подеколи з рота вихоплювався, пт, немов закипала якась в'язка речовина. Я смикнула Джемі за рукав. Він глянув на мене, потім на ліжко. Голова місіс Дюбос саме повернулася в наш бік. І Джемі спитав, чи все з місіс Дюбос гаразд. Вона його не почула. Задзеленчав будильник, чим до смерті нас налякав. Не минуло й хвилини, як ми з Джеммі опинилися на вулиці і побігли додому. Ми не втекли. Нас відіслала Джессі. Будильник ще не встиг додзвонити, як вона влетіла до кімнати і нас виштовхала. "Мерщи", сказала вона. «Ходу звідси!» У дверях Джеммі затримався. «Їй час приймати ліки», – пояснила Джессі. Двері зачинилися, але я встигла побачити, як вона побігла до ліжка місіс Д'юбос. Була тільки за чверть-чверта, коли ми прийшли додому. Тож ми з Джеммі поганяли м'яча у дворі, аж поки не прийшов час зустрічати Атикуса. Атикус приніс мені в подарунок два жовтих олівця, а Джеммі – футбольний журнал. І я зрозуміла, що це нам винагорода за перший раунд із місіс Д'юбос. Джеммі розповів йому про те, як усе було. — Вона тебе налякала? — спитав Атикус. — Ні, сер, відповів Джемі. Але вона така бридка, у неї якісь напади, і слина всякчас цебинить. — Мене вона налякала, — поскаржилася я. Атикус поглянув на мене з понад окулярів. — А ти, до речі, зовсім не зобов'язана ходити з Джемі. Наступного дня місіс Дюбос була така сама, як у перший день. І всі решта також доки поступово не виробилася певна система. Спершу все йшло нормально, тобто місіс Дюбос цькувала Джемі на свої улюблені теми камелії і чорнолюбські нахили нашого батька, потім помалу стихала, а там і зовсім відключалася. Дзеленчав будильник, Джесі нас видворяла, і ми були вільні до самого вечора. «А, якось спитала я. «А що таке, власне?» Чорнолюбець, обличчя Атикуса спохмурніла. Тебе хтось так називав? Ні, сер, це тебе так називає, місіс Дюбоз. Вона безнастанно так тебе обзиває і сердиться. А мене так обізвав Френсис минулого різдва. Тоді я вперше почула це слово. Через це ти його і відлупцювала? Так, сер, навіщо ж ти у мене питаєш, що воно означає? Я спробувала пояснити, що розлютилася не стільки через те, що сказав Френсіс, скільки через те, як він це сказав. Розумієш, він ніби лаявся, як от шмаркач або що. Скауте, чорнолюбець, одне зі слів, які нічого не означають. Так само, як і шмаркач. Це важко пояснити. Неотесані... Ниці ці люди вживають його, коли їм здається, що хтось поважає негрів більше, ніж їх. Так вони називають таких, як ми, коли їм хочеться грубо і вульгарно когось обізвати. «Але ж ти не чорнолюбець?» «Звісно, я чорнолюбець. Я намагаюся любити всіх. Про мене зараз говорять багато неприємного. Доню, якщо тебе обзивають якимось поганим словом, це не образа». Це просто показує, наскільки жалюгідна та людина і не повинна тебе зачіпати. Не переймайся через місіс Дюбос, нехай вона лається. У неї дуже багато власних проблем. Сплив місяць, і одного пообіддя, коли Джеммі продирався крізь писання сера Вальтера Скаута, як він його називав, а місіс Дюбос його виправляла на кожному кроці, у двері хтось постукав. «Заходьте!» – заволала місіс Дюбос. Увійшов Атикус. Наблизившись до ліжка, він потиснув руку місіс Д'юбос. «Я повертався з роботи, а мої діти мене не зустрічають», – сказав він. «От і вирішив, що вони ще, мабуть, у вас». Місіс Д'юбос усміхнулася до нього. «Я не розуміла, хоч помри, як це вона взагалі з ним розмовляє, коли так люто його ненавидить». «Знаєте, котра година Атикуса?» – спитала вона. «Рівно чотирнадцять хвилин по п'ятій» а будильник поставлено на пів на шосту. Я хочу, щоб ви це знали. Тут до мене раптом дійшло. Щодня ми залишалися у місяць Д'юбос дедалі довше, і щодня будильник дзвонив дедалі пізніше, і в неї на ту мить вже у повному розпалі був напад. А сьогодні вона мордувала Джемі мало не дві години, а на напад і натяку не було. І я відчула, що ми вскочили у безнадійну пастку. Дзвінок будильника провіщував наше визволення. А якщо він колись зовсім не задзвонить, що тоді з нами буде? У мене таке враження, що час обумовлений для читання Джемі вже вичерпався, сказав Атикус. Ще один тиждень, ну, просто для надійності. Але ж підвівся Джемі. Атикус поклав руку йому на плече, і Джемі замовк. Дорогою додому Джемі наполягав, що йшлося лише про один місяць, і цей місяць минув, і так нечесно. Лише один тиждень, сину. Ні, сказав Джемі. Так, сказав Атикус. Наступного тижня ми знову були у місіс Дюбос. Будильник уже не дзеленчав, але місіс Дюбос відпускала нас, кажучи, досить, так пізно ввечері, що Атикус уже був удома і читав газету, коли ми поверталися. Напади у неї припинилися, але все решта лишилася без змін. Коли сер Вальтер Скотт заглиблювався у нескінченні описи ровів і замків, їй ставало нудно і вона починала чіплятися до нас. «Джеремі Фінчу, я попереджала, ти гірко пошкодуєш, що поламав мої камелії. Ти вже шкодуєш, хіба ні?» Джемі відповідав, що ще як шкодує. Ти, мабуть, думав, що знищив мою гірську заметіль. А Джессі каже, що вона випустила нові бутони. Наступного разу ти вже знатимеш, як узятися до справи. А вже ж повириваєш усі з корінням, або що? Джеммі відповідав, що саме так і вчинить. Не мимри, коли говориш до мене, хлопче. Підведи голову і скажи чітко. «Так, мем, хоча тобі навряд чи хочеться високо тримати голову. І не дивно, з таким ото батьком». Джеммі задирав підборіддя і пильно дивився на місіс Дюбос, не виказуючи обурення. Протягом цих тижнів він виробив у себе вираз чемної і відстороненої цікавості, який робив, коли від образ у нас закипала кров. І от прийшов останній день. Коли місіс Дюбос сказала «досить», вона ще додала «Це все, прощавайте». Все скінчилося. Ми полегшено вискочили на вулицю, ми підстрибували і вищали від щастя. Весна того року видалася чудова. Дні стали довші, і ми більше часу гралися на дворі. Джеммі головно вивчав фізичні дані кожного з футболістів університетських команд всієї країни. Щовечора Атикус читав нам спортивні сторінки в газетах. Судячи з прогнозів, Алабама мала шанси і цьогоріч поборотися за рожевий кубок, хоча імена гравців ми і вимовити не могли. Атеку саме читав нам колонку Вінді Сітона, коли задзвонив телефон. Батько узяв слухавку, потім пішов у передпокій по свій капелюх. Я ненадовго зайду до місіс Дювос, сказав він нам, скоро повернуся. Але пробув він там довгенько. — Мені вже давно слід було б лягати спати. Коли він прийшов назад, у руках у нього була коробка від цукерок. Атакус сів у вітальні і поставив коробку біля свого стільця. — Чого вона ще хотіла? — спитав Джеммі. — Він не бачив місіс Дюбос понад місяць. Вона вже не сиділа у себе на терасі, коли ми там проходили. — Вона померла, сину, — відповів Атакус. — Померла кілька хвилин тому. —— сказав Джеммі. — Добре. Це справді добре, відізвався Атикус. Її страждання скінчилися. Вона довго хворіла. Сину, ти знаєш, що в неї були за напади? Джемі похитав головою. Місіс Дюбос була морфіністка. Вона багато років вживала морфій як знеболювальне. Так її приписав лікар. Якби вона й далі його приймала, то не померла б у таких муках. Але вона була надто вперта і свавільна. «Не розумію», – сказав Джемі. «Буквально перед твоєю витівкою вона викликала мене скласти заповіт. Лікар Рейнольдс повідомив, що їй залишилося жити усього кілька місяців. Справи її були у повному порядку. Проте вона сказала, лишилося розібратися тільки з одним. «І що вона мала на увазі?» – спантеличено спитав Джемі. «Вона пояснила, що хоче покинути цей світ нікому і нічим не зобов'язана». «Джемі, коли людина така хвора, можна вживати будь-що, тільки полегшити її муки». Але Місіс Дюйбос таке не підходило. Вона вирішила покінчити з наркотиками до того, як помре, і зробила це. «Тобто її напади були від цього?» «Саме так. Коли ти її читав, гадаю, вона навряд чи чула, бадай слово. Всім тілом і душею вона зосереджувалася на будильнику». Якби ти її не трапився, я б сам примусив тебе ходити до неї читати. Це її трохи відволікало. Була ще одна причина. І вона померла вільною, перервав Джеммі, як гірський вітер, сказав Атикус. Майже до самого кінця вона не втрачала притомності. Тут він усміхнувся. І непримиренності. Вона таврувала мою поведінку, прорікала, що до кінця життя мені доведеться брати тебе на поруки. І вона зволіла Джесі спакувати для тебе цю коробку. Атикус нахилився по коробку від цукерок, простягнув її Джеммі. Джеммі розкрив коробку. Всередині на вологій ваті лежала восково-біла ідеальної форми камелія. Це була гірська замотіль. У Джеммі мало очі на лоба не вискочили. Стара відьма, стара відьма. Він ж бурнув кропку на підлогу. Якого дідька і від мене треба? В одномить Атикус підхопився і став біля нього. Джемі тичнувся обличчям йому в груди. Тихо, тихо, заспокоював Атикус. Гадаю, цим вона хотіла тобі сказати, що тепер усе гаразд, Джеммі, все гаразд. Розумієш, вона була справжня леді. Леді? Джемі підвів голову. Обличчя у нього розпочилося. Після всього, що вона про тебе казала, ти називаєш її леді? Так. Вона мала власні погляди на життя, дуже відмінні від моїх, можливо. Сину, я говорив тобі, що якби ти не втратив голови, я б усе одно послав тебе до неї читати. Я хотів, щоб ти побачив в ній дещо. Хотів, щоб ти побачив справжню мужність. Зрозумів, що мужність – це не чоловік зі зброєю в руках. Мужність? Це коли знаєш, що програв свою справу, ще не розпочавши, але все одно берешся до неї. Перемагаєш тут не часто, проте іноді перемагаєш. Місіс Дюбос перемогла. Перемогла цілковито. Згідно з її поглядами, вона померла нікому, нічим не зобов'язана. Вона наймужніша жінка з усіх, кого я знаю. Джемі підняв з підлоги коробку і кинув її у камін. Потім підібрав камелію і я, коли йшла спати, побачила, що він перебирає пальцями її широкі полюстки. Атакус читав газету.